Джуліан Барнс. Історія світу в десятьох з половиною розділах. Пасажири без квитків Бегемотів посадили в трюм, а з ними є носорогіва, гіппотамів і слонів. Використовувати їх, як баласт, було. Розумним рішенням, але запах можете уявити. А прибирати за ними не було кому. Чоловіки не встигали і так перевантажені графіком годівлі, а їхні жінки, які під хвилями смороду з, з усіх усюд, певно тхнули так само жахливо, як і ми, були занадто ніжні для такої справи. Так що коли вже хтось мав чистити з тіла, та тільки ми. Кожні кілька місяців підіймали важку ляду задньої палуби і впускали птахів чистильників, Ну і запах треба було випустити. Крутити лебідку охочих ніколи забагато не бувало. Потім шість-вісім найменш перебірливих птахів обережно з хвилину кружляли навколо ляди і тільки тоді спускалися в неї. Не пригадаю, як вони звуться, та й нема вже цієї пари. Але ви розумієте, яких я маю на увазі. Ви ж бачили, як гіпопотам там лежить з відкритою пащею, а там бігає і колупається пташка, як шалений зубний гігієніст. А тепер уявіть те саме, тільки масштабніше і брудніше. Я б себе бредливим не назвав». Але в мене ця сцена в трюмі викликала дрож. Серед каналізації стоїть шерих монстрів, які мружаться від світла і їм роблять манікюр. На ковчезі панувала сувора дисципліна, і з цього варто почати. То не було схоже на оцю дитячу версію змальованого дерева, якою ви, мабуть, гралися в дитинстві, веселі звірята попарно визирають через поруччя з чистих і затишних відсіків. Не уявляйте собі такий середземноморський круїз, де сонно грають у рулетку і приходять вечеряти в парадному вбранні. На ковчезі тільки пінгвіни ходили у фраках. Не забувайте, то була небезпечна подорож, навіть при тому, що деякі правила були заздалегідь обумовлені. Не забувайте їй, що на борту в нас було ціле царство тварин. Ви б тримали гепарда на відстані стрибка від антилопи. Не уникним був певний рівень безпеки. Тож ми погодилися на подвійні засоби, перевірки в стілах, комендантську годину вночі. Але, на жаль, були і покарання, і карцер. Хтось на горі став одержимий збиранням інформації а деякі з пасажирів погодилися стати донощиками. Мені прикро розповідати вам, що ябедництво інколи було аж надто поширене. Ковчег наш не був заповідником. Бувало, що він нагадував, скоріше, плавучу в'язницю. Ну, я розумію, що побутують різні версії. У вашого виду є свій міф, багаторозов повторюваний, який і далі заворожує серце кожного скептика. У тварин, натомість, ходить багато своїх зворушливих міфів, але ж вони не стануть розгойдувати човна, правильно? Адже тепер їх сприймають як героїв, це честь. Тепер кожен їхній нащадок гордо відлічує свій рід просто від ковчега. Їх було обрано, вони все витримали і вижили. Для них нормально трохи прикрасити негарні епізоди, добре дещо забути. Проте я таких моральних обмежень не маю. Мене ніхто не обирав, власне, як і деякі інші види. Нас, скажімо прямо, забракували. Я переховувався на судні, я теж вижив, я не був спійманий, а сісти на ковчег було не легше, аніж висісти. Я успішно існую донині. Я дещо відокремлений від решти тваринної спільноти, яка й сьогодні інколи влаштовує ностальгійні зустрічі в пам'ять про ті події. Навіть існує клуб моряків для видів, які ніколи не потерпали від морської хвороби. Коли я згадую плавання, то не відчуваю за собою жодного обов'язку. Вдячність не замилює мені очей, моїм словам, можете в повній довіряти. Ви вже, мабуть, здогадалися, що ковчег – це не одне єдине судно. Так ми назвали всю флотилію. Ну хіба ж можна вмістити все царство тварин у простір завдовжки якихось триста ліктів? Дощ ішов сорок днів і сорок ночей? Ну, звичайно, ні. Інакше то було б типове англійське літо. Ні. Дощі йшли приблизно півтора року, наскільки я пам'ятаю. Вода стояла на землі 150 днів, а чотири роки не хочете? Ну і так далі. У вашого виду завжди були невеликовні проблеми з датами. На мою думку, це все від вашого химерного захоплення числами кратними семи. Спочатку ковчег складався з восьми суден. Гелон Ноя, який тягнув за собою судно з припасами, далі чотири менші кораблі, капітанами на яких були сини Ноя, а позаду – на безпечній відстані, адже вся родина мала забобонний страх перед хворобами. Корабель-шпиталь. Восьмий корабель короткий час був загадкою. Швидкий невеликий шлюб. З вигадливими оздобами і з сандалу на кормі. Він запопадливо тримався близько до ковчега хама. Опинившись із підвітряного боку від нього, можна було почути дивні аромати. Іноді вночі, коли буря стихала, звідти долинала весела музика гірегід, регіт. Нас ці звуки дивували, адже нам видавалося, що дружини всіх ноєвих синів. Безпечно сидять у каютах на кораблях при чоловіках. Але це запашне, смішливе судно не було надто міцним. Його потопив раптовий шквала, і кілька тижнів по тому хама ходив понурий. Наступним пропав корабель із запасами. У тиху ніч, коли на небі не було видно зірок, а сторожа дрімала. Уранці за ноєвим кораблем. Уже тягнувся тільки шмат товстого каната, погризений якоюсь істотою з гострими зубами, є умінням міцно вчепитися в мокру мотузку. По цій події винних було суворо покарано. Ще пак. То, певна був перший випадок, коли якийсь вид утік із корабля. Незабаром ми втратили її шпиталь. Подикували, що ці дві події якось пов'язані, що дружина хама Особа не надто спокійна. Вирішила помститися тваринам. Напевне, весь її запас вишиваних простирадл пішов на дно разом з іншими запасами. Але доведено це не було. А найгіршою була втрата Вараді. Хама з симом і третього на літеру «Я», ви знаєте. А Вараді ж ні, правда? Він був наймолодшим і найсильнішим із нових синів. Звичайно, це не додавало йому загальної любові в сімействі. Мав він і почуття гумору, чи принаймні багато сміявся. У вашого виду зазвичай це головний вияв того. Так, Вараді завжди був веселий. Можна було часто побачити, як він походжає по шканцях із папугами на плечах, лагідно поляскою по крупах чотириногих, а ті весело ривуть у відповідь. Та й казали, що на його ковчезі... Панувала значно менше тиранія, ніж нарешті. Але сталося те, що сталося. Одного ранку ми прокинулися і побачили, що корабель вараді зник з виднокраю. Вам би, певно, сподобався симург зі срібною головою і павичим хвостом. Тільки от птах, який гніздився на дереві пізнання, був захищений від хвиль не краще, аніж смугаста полівка. Старші брати Вараді пояснювали це тим, що той погано керував кораблем. Казали, що Вараді за багато часу приділяв братанню з тваринами. Навіть натякали, що це Бог насправді його покарав за якийсь загадковий переступ, вчинений у дитинстві. У 85 років. Але хоч, що насправді стояло за зникненням Вараді, для вашого виду то була тяжка втрата. Його гени стали б вам у великій приході. Наскільки відомо нам, уся ця історія з плаванням почалася, коли всім було сказано з'явитися в певному місці в певний час. Тоді ми вперше почули про ці плани. Яка політика за ними стояла, ми не знали. Гнів у Бога на власне творіння був новиною для нас. Він захопив нас зненацька. Ну, вже на нас ніякої вини не було. Ви ж не вірите в цю історію зі змієм, правда? То був а, просто наклеп Адама. Звичайна антипропаганда. Але наслідки виявилися все одно тяжкими. Кожен вид мав бути стертий з лиця землі, крім одної здатної до розмноження пари. І та пара мала перебути морське ув'язнення під орудою старого питущого негідника, якому Пішло вже сьоме століття, отже, новина пішла між звірів, але що характерно, ніхто нам не сказав правди. Ви ж не гадаєте, що поблизу палацу ноя він же не був бідняком. жили підхожі екземпляри всіх видів землі. Ну що ви, я благаю? Ні. Всім було дано наказ поширити новину та убрати з поміж себе найкращу пару, котра й мала з'явитися до палацу. А оскільки загальної паніки ніхто не бажав, то новина звучала так. Оголошується конкурс пар, щось ніби змагання в красі, розумі, вірності до гробу тощо. І майбутнім конкурсантам було сказано з'явитись добрами Нойового палацу протягом певного місяця. Почали з того, що не всі істоти були охочими до конкурсів, так що прийшли найбільш пролазливі. Деякі тварини, яким бракувало кебети прочитати між рядків, розважили, що розкішний морський круїз на двох усе включено. Їм не надто і треба. Дякуємо красненько. Та й Ной зі своїми не надто зважав, що деякі види певний час року перебувають у сплячці, не кажучи вже про більш очевидну річ. Деякі істоти пересуваються повільніше за інших. Ось, наприклад, жив тоді дуже спокійний, безтурботний лінивець, дивовижної витонченості створіння, я готовий засвідчити особисто, який із дерева навіть злісти не встиг, як його накрила хвиля Божого гніву, і як ви б це назвали, невже природним добором, та це не професіоналізм, та й організовано все було по правді через пень колоду й із будівництвом ковчегів відставав. Майстри помітили, що для них на борту особливих місць не передбачено, і це погано позначилося на процесі. Отже, тварин добирали не надто уважно. Скидалося на те, що все робилося так. Прийшла перша ліпша, нормального вигляду пара. Кивнули, впустили. На родовітість ніхто ані найменшої уваги не звертав. Ну і, звісно... Хоча оголошувалося, буцімто уберуть по одній парі кожного виду, але коли дійшло до діла, декого просто не хотіли бачити на борту. Наприклад, нас. Тому ми і пробралися на ковчег таємно. Ну і доволі багатьом тваринам, котрі мали законні підстави вважатися окремим видом, було відмовлено. Мовляв, ні, пара таких у нас уже є. Ну і що, що у вас більше смужок на хвості чи грива на хребці пухнаста росте? Такі в нас уже є, вибачте. Були прекрасні створіння, які прийшли без пари і їх не пустили. Були сім'ї, які відмовилися залишати дітей і воліли загинути разом. Були ми догляди, часто брутальні. І всю ніч навколо ноєвого будівництва стояв плач недопущених. Можете уявити собі атмосферу, коли стало відомо, для чого, власне, проводилося у це загадкове змагання. Деякі благородніші види просто розвернулися і пішли назад до лісу, не згодні виживати за принизливих умов, які їм пропонували Бог і ной, ладні краще загинути у хвилях. Про риб звучало багато грубих і заздрісних слів, амфібії виразно пишалися. Птахи вчилися якомога довше триматися в польоті. Деяких мауп бачили за спробами збудувати якісь свої грубі плоти. Одного тижня в таборі обраних стався масштабний випадок харчового отруєння, від чого з менш стійкими видами довелося починати все спочатку. Іноді Ної і його сини впадали в якусь істерику. «Це не поєднується з вашими відомостями?» Вам весь час навіювали, що Ной був мудрецем, праведним і богобоязним. А я тут описав вам його як істеричного пияка і взагалі малосимпатичну особу. Ці два погляди не такі вже й непоєднувані. Висловлюся так. Ной був нехороший чоловік. Але бачили б ви всіх решту. Для нас не було великим дивом, що Бог вирішив почати з чистого аркуша, тільки от геть не розумію, чого він вирішив зберегти, бодай, кого-небудь із цього виду, який вдався не надто схожим на свого творця. Іноді Ной ну, був просто на межі. Будівництво затримувалося, будівельників треба було шмагати, навколо отоборилися сотні нажаганих тварин, а коли мають початися дощі, не знав ніхто. Бог йому навіть дати не назвав. Щоранку ми дивилися на хмари. Чи дощ прийде, як завжди, із західним вітром? Чи Бог пошле свою зливу з якогось іншого, більш рідкісного боку? Хмари купчились, і разом з ними назрівав бунт. Деякі з недопущених хотіли захопити ковчег і врятуватись. Інші хотіли взагалі його знищити. Більш метиковані тварини схилялися до того, щоб запровадити інші принципи добору засновані на розмірах і користі, а не просто на кількості. Але Ной зверхньо відмовився їх слухати. Він був чоловік із власними теоріями, і чужих не хотів. Коли флотилія була майже завершена, їй доводилося стерегти цілодобово. Спроб таємно пробратися на борт було безліч. Якось виявили, що один з будівничих намагався виробити для себе криївку в нижчих ярусах – Судна складу. Від деяких картин сльози наверталися. Молодий лось висить на поруччі ковча гасима. Птахи кидаються на захисну сітку, натягнуту навколо судна і так далі. Незаконних пасажирів, якщо б виявляли, страчували на місці. Але ці видовища все одно не спиняли відчайдушних. З гордістю повідомляю вам, наш вид потрапив на борт – без хабарів і насильства. Просто ми були не такі помітні, як той лось. Як нам вдалося, наші батьки були істоти далекоглядні. Коли Ной із синами грубо обшукували тварин, що підіймалися по трапу, засовуючи свої шорсткі руки під особливо густу шерсть і проводячи найдавніші й найменш гігієнічні обстеження простати, ми вже були поза їхнім полем зору на борту. Один Тесля заніс нас на ковчег, сам про те не знаючи. Два дні вітер віїв одночасно з усіх боків. Потім пішов дощ. Потоки води ринули з неба, аби змити з лиця землі все порочне. Краплі, завбільшки з голубине яйце розліталися на палубі. Обрані представники кожного виду були переведені з табору обраних на свої місця на відповідних ковчегах. На вигляд це скидалося на якесь примусове масове весілля. Після того люк було задраєно, і ми стали звикати до темряви, тісноти, смороду. Та спочатку це нам було доволі байдуже. Так ми тішилися, що живі дощ, лив і лив, час від часу переходячи в град, який торохтів по дошках. Іноді з надвору до нас долинав гуркіт грому, іноді ячання покинутих тварин. Згодом крики майже стихли. Ми зрозуміли, що вода підіймається. Урешті настав той довгоочікуваний день. Спочатку ми гадали що це останні з товстошкірих. Чи то намагаються прорватися на ковчег, чи перекинути його, але ні. Це судно загойдалося на хвилях і почало підійматися з підпор. Якщо мене спитати, то у плаванні це був момент загального піднесення. Відчуття братерства між пасажирами і вдячності до людей влилося рікою, як вино на ноєвому столі. А потім, та, мабуть, тварини просто наївно довірилися Нойві і Богу. Навіть до того, як вода піднялась, вже з'явилися підстави для занепокоєння. Я розумію, що ваш вид дивиться на наш світ зверхню, вважає його сповненим канібалізму та обману, хоча, мабуть, ви знаєте, що цим він радше подібний до світу людей, аніж... Відмінний. Але серед нас завжди панувало почуття рівності ну так, звісно, ми їмо одне одного, і так далі. Слабші види добре знають, що буде, якщо перейти дорогу більшій і голодній істоті. Але ми визнаємо це за звичайний стан справа. Те, що одна тварина може вбити іншу, не робить її вищою, тільки небезпечнішою. Мабуть, вам це складно усвідомити, але серед нас панує взаємоповага. Їсти когось не означає його зневажати, а бути з'їденим не є для жертви її родичів підставою особливо захоплюватися хижаком. Ной, чи то Бог Ноя усе це змінив? Якщо у вас було гріхопадіння, то було воно і в нас. Тільки нас на це штовхнули... Спершу ми це помітили, коли формувався табір обраних. Казали, що, мовляв, усіх по парі. Це було правдою і, як ви розумієте, мало під собою розумні підстави. Але це була не вся правда. У таборі ми почали помічати, що кількість деяких істот парою не обмежувалася. Їх було сім, знову-таки ця одержимість сімками. Спочатку ми подумали, що додаткові п'ять – такі собі дублери на випадок хвороби когось із основної пари. Але тут і почало доходити до нашого розуміння Ной, чи то Бог Ноя, ділив створінь на дві групи: чисті і нечисті. Чистих істот брали на ковчег по сім, а нечистих по двоє. Як ви розумієте, багато хто був глибоко ображений дискримінацією уставленої Бога до тварин. Справді, спочатку її чистим істотам було за це незручно. Вони розуміли, що нічим особливим не заслуговують на таку честь. Тільки от чистота, як вони невдовзі зрозуміли, виявилася не зовсім щастям. Чистота означала придатність у їжу. Сім тварини йшли на борт, але життя п'ятьох із них закінчувалося на камбузі тож честь їм була зроблена вельми специфічна. Але принаймні це означало найвигідніші місця до моменту ритуального забиття. Іноді мені ця ситуація здавалася кумедною, і я, Парія, давав волю сміху. Однак серед тих видів, які сприймали себе серйозно, здінялися всілякі хитромудрі заздрощі. Свині були не проти, оскільки завдачу не мали особливих суспільних амбіцій, а от деякі інші види сприйняли те, що їх назвали нечистими, як особисту образу. І слід зазначити, що система, принаймні в такому вигляді, в якому її, розумівної, була доволі безхлузда. От спитати, що такого в жуйних тваринах з роздвоєними копитами? Чому Верблюд і кролик отримують статус другосортних істот. Чого ділити рибу на ту, яка має лузку, і ту, яка не має? Лебідь, пелікан, чапля, одут. Чи ж вони не одні з найпрекрасніших видів? А проте їм знаку чистоти надано не було. Навіщо засмучувати мишей і ящірок? У них і так багато неприємностей, як ви розумієте і ще дужче підривати їм самооцінку. Якби ми тільки могли, бодай, трохи осягнути, яка за тим стоїть логіка, чи якби Ной краще нам усе пояснив. Але він лише сліпо виконував наказ. Як вам ще не раз буде нагадано, Ной був такий Ной, дуже богобоязкий чоловік, а з огляду на характер Бога він обирав лінію найменшого спротиву. Однак, якби ви чули, як плакав річковий рак, як похмуро і здивовано нарікав омар, який сором і смуток пережив лелека, то зрозуміли б, що все між нами незворотно змінилося. Також було ще одне невелике ускладнення, через якийсь нещасливий збіг наш вид пробило на корабель рівно сімох своїх представників. Ми не лише потрапили туди незаконно, на що дехто ображався. Не тільки були нечисті, за що нас дехто вже почав зневажати, а ще іначе кипкували з чистих і законних пасажирів, наслідуючи їхнє священне число. Ми швидко вирішили не називати нашої справжньої кількості і ніколи не з'являлися в тому самому місці всі одночасно. Ми розвідали, в яких частинах судна до нас ставляться доброзичливіше, а в які краще не потикатися. Тож ви бачите, від самого початку то була невесела флотилія. Дехто з нас оплакував залишених за бортом, інші смотилися своїм статусом, треті, хоча номінально й ушановані найменуванням «чистих», обґрунтовано тривожилися, що потраплять у піч. А на довершення цього над нами був Ной і його сім'я. Не знаю, як би вам краще розповісти про це, але Ной не був хорошою людиною. Я розумію, що сама думка про це неприємна і незручна, адже ви його нащадки, але так воно вже було. Він був страховиськом. Набундюченим патріархом, який півдня запобігав перед Богом, а другий півдня зривав на нас злість. У нього була палиця з соснового дерева, якою, ну, а в деяких тварин досі смуги лишилися, страх робить гідні речі. Мені казали, що у вашого виду від сильного стресу волосся може за лічені години побіліти. На ковчезі наслідки страху були ще більш разючі. Наприклад, була пара ящірок, які, чуючи лише стукіт нових дерев'яних сандаль, коли він починав спускатися сходами в трюм, просто змінювали колір. На власні очі бачив, їхня шкіра втрачала природне забарвлення і зливалася з тлом. Ної зупинявся перед їхнім відсіком, на мить загадавшись, чому він порожній, а тоді й йшов далі. Коли його кроки стихали, на нажагані ящірки починали поволі набувати нормального кольору. Після ковчега, вочевидь, ця штука не раз ставала їм у добрій пригоді, але почалась вона з хронічної реакції на адмірала, і з північними оленями картина була складніша. Вони завжди були тривожні, але річ була не просто в страху перед ноєм, а в чомусь глибшому. Ви ж знаєте, що деякі тварини мають дар передбачення. Навіть ви змогли це помітити, тисячоліттями спостерігаючи інші звички. Погляньте, кажете ви, корови на посовищі посідали, це на дощ. Звісна річ, це все значно тонше, ніж вам може здатись. І річ зовсім не в тому, що ми відігравали роль дешевих флюгерів для людей. Коротше кажучи, північних оленів тривожило щось більше, ніж страх перед ноєм. Химерніше, за просто неврастинію, щось віддаленіше. Вони пітніли у своєму стілі, нервово і ржали, коли на них накочувалися хвилі жару й задухи. Пили в перегородки з соснового дерева, хоча навколо не було жодної помітної небезпеки. І потім нічого небезпечного не спостерігалось. Але в присутності Ноя поводилися доволі стримано. Тільки от північні олені щось перечували, не наче хотіли застерегти. Ви думаєте, зараз найгірше? Не сподівайтеся навіть Олені чітко окреслити свою тривогу не могли. Щось віддалене, серйозне, у далекій перспективі. Решта з нас цілком зрозуміло значно більше турбувалися близькими перспективами. Наприклад, із хворими поводилися безжально. Це не лікарня, раз у раз нагадувало нам начальство. Хворобам – і симулянтам тут не місце. Таке очікування навряд чи було справедливим чи реалістичним. Але розумна тварина радше втримувалася від того, щоб сказати, що хворіє. Мінімальний вияв коросте, і не встигнеш показати язик для огляду, як ти вже за бортом. Ну а далі, як гадаєте, що чекає на вашу половинку? Яка користь від половини пари? аж ніяк не була властива сентиментальність і бажання дати овдовілі істоті спокійно дожити віку. Поставмо питання по-іншому. Як ви гадаєте, чим харчувався Ной із родиною на ковчезі? Нами, звісно. Я що хочу сказати? Якщо ви зараз поглянете на царство тварин, то ви ж не вважатимете, що тільки оці раніше і були на світі. Чимало тварин були приблизно такі, як зараз, потім розрив, а потім знову багато тварин приблизно однакового вигляду. Я знаю, у вас щодо цього є якась своя теорія щось про впливу середовища, успадковані навички тощо, тощо, але пояснення тут значно простіше, ніж якісь стрибки в спектрі творіння. Одна п'ята видів землі зникла з ковчегом вараді. А інші відсутні ланки поївної зі своїм кагалом, як є, з'їли. Наприклад, була в нас пара арктичних сивок, дуже красиві птахи. Коли вони з'явились на борту, оперення в них було строкате синьокоричневе. Через кілька місяців у них почалася линька. Це нормальний процес. На зміну літньому пір'ю Прийшло біле зимове. Звичайно, ми не були в північних широтах, то практичної необхідності в цьому не було. Ну, але ж природу не спиниш, правильно? Ноя теж ніхто зупинити не міг. Щойно сивки попіліли. Він вирішив, що вони хворі, і уважно дбаючи про здоров'я решти екіпажу та пасажирів, зварив їх і подав із гарніром з водоростей. Він був багато в чому не вігласом, а орнітологом і поготів не був. Ми склали ціле клопотання і пояснили деякі моменти щодо Ліньки і усього такого. Врешті-решт, до нього, здається, дійшло. Але арктичних сивок повернути вже було неможливо. Звичайно, на тому все не скінчилося. З точки зору Ноя і його родини – ми були просто плавучим рестораном. І чисті, і нечисті, опинялися на їхньому столі. Спочатку обід, потім побожність. Так тут було заведено. І ви просто уявити не можете, без якого біорозмаїття залишив вас ноч, Точніше, ви можете, адже саме це ви і робите. Уявляєте? Усі ці міфічні істоти, про яких снили поети минулих століть, Гадаєте, їх гарно придумали? Або ж то були домальовані тривожні образи краєм ока, помічені в лісі після занадто гарного обіду на полюванні? На жаль, усе значно простіше. Їх з жарною і з родиною. На початку плавання, як я казав, у трюмі в нас була пара пихемотців. Я практично і не бачив їх, але чув, що то були потужні звірі. Але хам, сим і отой – на букву «Я». Схоже, на сімейній раді висунули пропозицію, що якщо є слони є гіпопотами, то без бегемотів можна обійтися. Та і практичний і принциповий аргумент – дві такі здоровенні туші забезпечать родину Ноя харчами надовго. Звісно, усе не було так просто. За кілька тижнів почалися скарги на те, що, скільки, мовляв, можна їсти лише бегемотину, тож просто для різноманітності підніші йшли деякі інші види. Час від часу винувато кивали в бік нераціонального господарства, але точно вам скажу наприкінці плавання в трюмі ще лишалося чимало солоної бегемотини, та сама історія із саламандрою. Справжня саламандра, скажу я вам то непересічного виду тварина, яка зараз існує під тією самою назвою. Наша саламандра жила у вогні. То була єдина істота у своєму роді, без сумніву. Але хам чи тусим разу раз кивали на те, що корабель дерев'яний, а ризик завеликий. Так що обох саламандр і печей, у яких вони мешкали, довелося позбутися. Також зникли, як карбункули, просто через те, що хамова дружина почула якусь нісенітницю, ніби в них у черепі як коштовний камінь. Вона завжди полюбляла наряджатися, ця хамиха. Тож вони спіймали карбункула, їй відрубали йому голову, розетнули череп і нічого там не знайшли. «Може, камінь є в черепі самиці?» – припустила жінка хама. Тож голову розрубали і самиці, і так само нічого не знайшли. Наступне своє припущення, висловлю доволі обережно, але відчуваю, що мені потрібно це сказати. Іноді ми підозрювали, що за вбивствами, які й далі тривали, стоїть певна система. Безумовно, вбивств було більше, аніж необхідно для суто гастрономічної мети, і набагато більше. Крім того, з деяких знищених видів особливої пожиби її не було. Понад те, час від часу, чайки розповідали нам, що бачили, як із корми скидали туші, на яких було ще б достоль м'яса. Ми почали підозрювати, що ною з його кагалом деякі тварини заважали просто своїм існуванням. Приміром, василіски доволі швидко були, Викинуті за борт? Ну, звичайно, на вигляд вони були не надто симпатичні, але маю обов'язок відзначити. Під цією лускою м'ясо було в них небагато, та й не були птахи на той час хворі. Власне, коли ми пригадали цю подію, то почали вловлювати закономірність. І ця закономірність почалася з Василіска. Якщо я вам опишу чотириногого півня зі зміїним хвостом, скажу, що вигляд у нього був страхолюдний, ще й він зніс кривобоке яйце, ще й дручив жабі його висиджувати, ви зрозумієте, що то не було найпривабливіше створіння на ковчезі, Але ж хіба в нього? Не ті самі права, що й у решти. За Василіском настала черга Грифона, за Грифоном – сфінкса, за сфінксом – гіпогрифа. А ви, мабуть, гадали, що всі вони витвори бурхливої фантазії? Аж ніяк. І що, на вашу думку, в них спільного? Усі вони мішанці, хмери. Ми гадаємо, що саме Сим, хоча це міг бути і Ной, мав пунктик щодо чистоти виду. Безглуздий, звичайно. Як ми, бувак, казали між собою, якщо поглянути на ноя з жінкою, на їхніх трьох синів із жінками – то одразу можна збагнути, яка генетична мішанина пануватиме серед людей. То чому вони так затялися проти мішаних видів? Ну, а історія з єдинорогом була найпечальнішою. Після неї ми кілька місяців були пригнічені, як завжди, ходили всілякі огидні чутки. Мовляв, хамова жінка використовувала його ріх із непристойною метою. Звичайне, посмертне. Очорнення вдачі істоти, до якого влада зазвичай вдається. Але від такого нам ставало ще гірше. Без сумніву, Ной ревнував і застрив. Ми всі з захопленням дивилися на єдинорога, і адмірал цього не витримав. Ной, який сенс приховувати правду, був чоловік недобрий, смердючий, віроломний, застрісний і... Боягузливий. Навіть моряк із нього був такий собі. Коли хвилі були сильні, він ховався у своїй каюті, падав на койку з соснового дерева і вставав лише за тим, щоб поблювати в тазик із соснового дерева. М'язми були чути навіть ярусом нижче. Но єдиноріг був сильний, чесний, безстрашний, бездоганно чистий і переносив хитавицю як справжній моряк. Колись у шторма жінка-хама послизнулася біля поруччя і ледь не впала за борт. Але єдиноріг, якому загальна популярність виборола право вільно ходити судном, підбіг і зачепив рогом її довгий плащ, пришпиливши його до палуби. І красну ж йому віддячили за цей хоробрий вчинок. Ної зварили з нього рагу на річницю початку плавання. «Даю слово честі!» Я особисто розмовляв із підсоколиком, який ніс теплий казанок на купчах Сима. Можете мені не вірити, звісно, але що пишуть у ваших архівах? Ось, приміром, історія з наготою Ноя. Пам'ятаєте таке? Це сталося вже після висадки. Ной, що й не дивно, став ще більш самовдоволений, адже він врятував людський рід, забезпечив успіх своїй династії уклав офіційну угоду з Богом і останні 350 років життя вирішив не напружуватися. Він заснував селище, яке нині у вас зветься Архурі, біля підніжжя гори і цілими днями вигадував собі нові регалії і титули. Святий лицар Бурі, повелитель штормів і таке інше». У вашому священному тексті сказано, що у своєму маєтку він завів виноградник. Ха! Тут навіть зовсім простак може правильно розшифрувати евфемізм. Він безперестанку пиячив. Одного вечора після особливо бурхливого узлиття він, щойно роздягнувшись, упав як підкошений просто на підлогу спальні. Явище невиняткове. Хам і брати саме проходили повз його шатро. Вони й далі називали свої палаци все тим самим ностальгійним кочівницьким словом. І зайшли поглянути, чи їхній батько-алкоголік не завдав собі якої-небудь шкоди. Хам увійшов у його покій і... Ну, голий 650-ти з чимось лід дядько, який у п'яному ступорі валяється на підлозі. Видовище не надто естетичне. Хам учинив пристойно, по-синівськи, сказав братам накрити батька. На знак поваги, хоча вже навіть тоді цей звичай застерівава. Сим і отой на букву «Я» зайшли до батькової спальні спиною вперед і примудрилися покласти його в ліжко, не поглянувши на ті його репродуктивні органи, які чомусь у вашого виду викликають почуття сорму. Учинок з усіх боків шанобливий і доброчесний, сказали б ви. І як же зреагував Ной, коли прокинувся з лютим похміллям від молодого вина? Прокляв сина, який його знайшов у непритомному стані, і проголосив, що всі діти хама мають стати слугами родин тих двох братів, які зайшли до його кімнати дупами вперед. І де тут глуст? важе. Пояснення я вгадаю, на рішення чоловіка вплинув алкоголь, і його варто пожаліти, а не засуджувати. Може бути, може бути, але я вам одне скажу, я бачив його на ковчезі. Ну, і був здоровенний чоловік, завбіжки згорило, чим їхня подібність і обмежувалася. Капітан флотилії протягом плавання він підвищив себе до адмірала. Був негарною старою істотою, незграбною і байдужою до особистої гігієни. Він навіть не міг шерсті до ладу виростити будь-де, крім як навколо обличчя. Решту тіла він прикривав шкурами інших видів. Якщо поставити його поруч із горилою, то одразу стане видно, котре створіння досконаліше». Одне зграбне в рухах, надзвичайно сильне, і від природи вдатне звільнятися від паразитів. На ковчезі ми без кінця гадали, як же Бог обрав собі за протиже людину, коли навколо стільки більш очевидних кандидатів. Більшість інших видів були значно вірніші. От якби він підтримав горила, то сумніваюся, що вони вчинили би і половину тих переступів, що люди. Може, тоді і потоп би не знадобився. Ну, а як він смердів? Одна річ – мокре хутро тварин, які з гордістю його доглядають. Але сира з кристалами солі занихає на шкура, що звисає з шиї неакуратної істоти, якій вона не належить. Ой, то зовсім інше. Навіть коли наставали тихіші часи, ну, як кажуть, не просихава, я переказую слова птахів, гідних довіри. Сирість і буря всюди ходили з ним, наче якийсь сороміцький спогад чи прикмета гіршої погоди. У подорожі були й інші небезпеки, окрім можливості стати обідом. Узяти, приміром, наш вид. Щойно ми потрапили на борт і зачаїлися, ми, скажімо прямо, непомало запишалися. Адже, як ви розумієте, це все підбувалося задовго до появи шприців зі спиртовим розчином карболки, докреозоту, солей нафтенових кислот, пентахлорофенолу, бензолу, парадихлорбензолу та ортодихлорбензолу. Ми, на щастя, не зустрічалися з жуками родини Клерідає, з кліщами роду Педікулоїдес, а також із осами паразитами родини Браконідає. Але був у нас іще один ворог, і то з залізною витримкою. Час, що як він нас невідворотно змінить. Для нас стало серйозним застереженням, коли ми зрозуміли, що діється з нашими свояками, точильниками Кестобіум руфовілосум. Ця історія спричинила справжню паніку. То було вже ближче до кінця плавання у спокійніші часи, коли ми просто пересиджували день за днем, чекаючи Божої ласки. Посеред ночі, коли ковчег затих і всюду запала тиша, така густа і рідкісна, що всі тварини завмерли і прислухалися, ще дужче її поглибивши. На свій подиво ми почули цокотіння ксестобіум руфові Чотири-п'ять далеких клацень Потім пауза і відгук з іншого боку. Ми стримані, обережні, непомічені, але насторожені, анобіум доместікум вухам власним не повірили. Те, що яйце стає личинкою, личинка лялечкою, лялечка дорослою істотою, то не у них не закон нашого світу. На лялькування нема дорікання, але що наші сбаяки які саме стали дорослими, взяли та й обрали цей момент, от саме цей, щоб демонструвати свою любовну жагу, було майже неймовірно. Ми тут, посеред бурхливого моря, щодня під загрозою повного зникнення, а ксестобіум руфові бачте, припекло паруватися. Напевне, то була просто невротична реакція перед страхом винищення чи щось таке. А проте один із ноєвих синів вийшов подивитися, що там за звуки, коли наші свояки, безнадійно демонструючи свої еротичні наміри, ритмічно вгризалися в стінки своїх нір. На щастя, нащадок адмірала мав дуже приблизне уявлення про царство тварин, довірений його родині, тож сприйняв ритмічне клацання зрипіння корабельних дощок. Невдовзі здійнявся вітер. Ксестобіум Руфовілосум могли цілком безпечно демонструвати свої поравання, але після цієї пригоди ми всі стали поводитися значно обережніше. Анобіум доместікум всіма голосами за, при жодному проти, ухвалили рішення не лялькуватися до висадки. Варто відзначити, що зноя і за погоди, і за негоди. Моряк був такий собі. Його обрали не за навігаційні вміння, а за побожність. У шторм користі з нього було мало, та й у спокійному морі не більше. Як я можу оцінювати, знову-таки переказую, що казали птахи. Ті, які тижнями можуть триматися в повітрі. Ті, які безпомилково знаходять шлях на інший кінець світу за допомогою навігаційних систем – Таких самих докладних, як і винайдені вашим видом. І ці птахи казали, що Ной не знає, куди пливе. Тільки вихваляється і молиться. То діло не хитре, правда? Під час бурі йому треба було рятуватися, тікаючи з епіцентру шторму. За доброї погоди дбати, щоб ми, дрейфуючи, не надто відхилялися від курсу і врешті не сіли на мілину в якій-небудь сахарі. Найкраще, що можна сказати про Ноя, це те, що він пережив бурю, хоча уникати мілин і рифів йому не доводилося, що полегшувало завдання, і що коли вода нарешті відступила, ми не опинилися в самій середині якогось великого океану. Коли б таке сталося, ніхто не знає, як довго нас носило б морем. Звісно, птахи – Пропонували Ноєві свою допомогу з навігацією, але він був занадто гордий. Він дав їм трохи дрібних розвіддоручень, вистежувати коловороти і смерчі, а скористатися їхнім справжнім мистецтвом відмовився. Він також відправив кілька видів, на певну смерть, пославши їх подивитися, що видно з висоти у жахливу погоду, тоді як вони не були здатні це зробити коли Ной відіслав виючих гусей на розвідку в дев'ятибальний шторм, а ці птахи справді видавали неприємні звуки, особливо тоді, коли лаштується спати. Буревісники зголошувалися летіти замість них. Але пропозицію було відхилено. І на тому виючим гусям настав кінець. Ну хай уже хай. Були в Ноя і свої чесноти. Він був живучий. Не лише з огляду на плавання. Також він розкрив таємницю довголіття, яку ваш вид потім втратив. Але хорошим чоловіком він не був. Чи ви знаєте, як він протягнув під кілем осла? У вас це де-небудь зафіксовано. Це було на другий рік, коли відбулося деяке послаблення режиму, і окремим групам пасажирів дозволили спілкуватися між собою. Ну от, ну і зловив осла, коли той намагався заскочити на кобилу. Ох, адмірал тоді й розійшовся, ганьблячи того віслюка і просторікуючи, що подібний союз до добра не доведе, що підтвердило нашу теорію про ваш страх перед гібритами, і заявив, що показово покарає розпусника. У слові зв'язали копита, кинули за борт, у бурхливе море і витягли з другого боку судна. Більшість із нас пояснили це елементарними ревнощами. Що дивовижно, так це те, як свою кару сприйняв осел. Ви ж знаєте, який вони витривалий народ. Коли Віслюка витягли на палубу, він був у жахливому стані. Вуха в нього обвисли, як два листки слизьких водоростей, а хвіст, як промокла мотузка. Кілька тварин, які без того не були фанатами Ноя, зібралися навколо осла, і козел. По-моєму, то був він. Штовхнув покараного в бік, перевіряючи, чи той живий. Віслюк розплющив око, поглянув на стурбовані писки навколо і промовив. Ну, от тепер я знаю, як воно бути тюленом. Нічогенько пожартував у таких обставинах. Але, скажу я вам, ми тоді ледь не втратили один вид. Гадаю, правда, загалом, ну і тут не дуже і винен. Я про те, що такий Бог – тиранічний приклад для наслідування. Ной нічого не міг зробити, не замислившись спочатку, що на це подумає він. Спробуй, поживи так, весь час узиратися, чи можна, хіба це по-дорослому. А молодістю ної виправдовуватися вже аж ніяк не міг. Дядько сьому сотню розміняв, як у вашому виті, певне, сказали б. За шістсоти з гаком років можна було б набути деяку гнучкості мислення, здатності подивитися на речі з різних боків. Де там? От, скажімо, взяти будівництво ковчега. Що він робить? Будує з соснового дерева. Соснове дерево! Навіть сим заперечував. Але от ні. Так він вирішив, так і зробить. Від факту, що соснового дерева навколо росте мало, він відмахнувся, без сумніву. Він просто виконував вказівки начальства. Але хай там як. Усякий, хто розуміється на дереві, це я вам як спеціаліст кажу. Міг би йому сказати, що не з б згодилося ще пять шість порід. А то і краще. Та й думка, що усе на корублі робити з одного дерева просто сміховинна. Кожній митці, свій матеріал, це всі знають. Ось вам, прошу. Старий Ной у всій красі, ніякої тобі гнучкості. Лише один бік питання бачимо. Сантехніка з соснового дерева. Ви чули б взагалі про таке? Сміх та ігоді. Але це в нього, як я вже сказав, такий був приклад для наслідування. Що Бог подумає? Це питання завжди було в нього на вустах. У Ноєвому поклонінні Богові було щось моторошнувате, зловісне, якщо ви розумієте, про що я. А таки він добре признав, чим іде поживитися. Та й від самого того факту, що його обрано, що його рід стане єдиним на землі, вже можна з луздо з'їхати, а геш. А його синкам хаму-симу і отому на букву «Я» теж скромності не додалося. Походжали по палубі як королі. Розумієте, я одну річ хочу дати зрозуміти. Тут яка історія з ковчегом? Ви, мабуть, досі вважаєте, ніби Ной був таким собі давнім охоронцем природи, який зібрав тварин, бо хотів, аби вони не вимерли, бо він не витримав би жити далі без жирафи, що робив це все заради нас. Аж ніяк. Він це зробив, бо йому було дано вказівку, ну, із власних навіть цинічних інтересів. Він же хотів мати, що їсти, поки триватиме потоп. За п'ять з половиною років від більшості городів і сліду не лишилося, хіба що рис розрісся, і більшість нас розуміла для ноя ми лише один-два майбутні обіди, незалежно від кількості ніг. Не тепер то колись, не ми, то наші діти. Як ви можете собі уявити, відчуття несприємних, ноїв ковчег був охоплений параноєю і жахом. Хто наступний, хто сьогодні не сподобається дружині хама, з того завтра буде фрикасе. На що тільки не штовхає така непевність. Пам'ятаю, як пару лемінгів зловили дорогою до борту судна. Вони казали, що хочуть усім покінчити, рази назавжди, що не витримують такої напруги. Але сим вчасно їх зловив і замкнув у ящику. Вряди ряди годин він знічев'я, Відкривав-то ящики, щики, махав усередині нього ножем. Такі ото в нього були жарти. Але якщо це не позначилося на психіці всього виду, то я дуже здивуюся. І, звісно, після закінчення плавання, Бог офіційно затвердив ноєве місце в харчовій піраміді. За покірність йому було дозволено їсти будь-кого з нас, решту життя – то була якась частина їхньої конфіденційної домовленості, якщо мене спитати, доволі пусто порожньої. Адже, усунувши з лиця землі всіх решту, Богові все одно лишалося мати справу з однією єдиною родиною вірян, правда ж? Не міг же він йому сказати «Ні, ви не дотягуєте до стандарту». Ной, мабуть, розумів, що може диктувати Богові свої умови, адже витягти ваш перший рід із потопу, а потім Позбутися його, то було б визнанням провалу. І ми розсудили, що домовлено чи ні, а він би все одно нас їв. Ця так звана угода нам абсолютно нічого не давала, окрім смертного вироку. Ну так, нам дали одну маленьку поблажечку. Ною його команді було заборонено їсти будь-яких вагітних самець. Від того навколо ковчега, який уже пристав до суходолу, розгорнулася гарячкова активність, яка мала деякі химерні психологічні побічні наслідки. Ви ніколи не замислювалися про те, які причини в істеричної вагітності. Це мені нагадує про історію з жінкою хама. То все були чутки, і самі розумієте, звідки вони беруться. Дружина хама не належала до найпопулярніших осіб на ковчезі. Як я вже казав, багато хто пов'язував з нею втрату корабля-шпиталю. Вона зберігала привабливість. На час потопу їй було лише приблизно півтори сотні років. Але була лиха і гнівлиба. Безумовно, вона командувала бідолашним хамом. Ну, а факти такі. Ось хам, його дружина і двоє дітей, тобто двоє синів, які рахувались, їх звали... Куш і Міцраїм. На ковчезі в них народився третій син, Фут. А після висадки четвертий на ім'я Ханаан. Ної і його дружина мали там на волосі і карі очі. Так само і Хам з дружиною. Ної так само сим варадій Араді отой на букву «Я». І Куш був такий, і Міцраїм, і Ханаан. А от Фут, який народився на ковчезі, був рудий. Рудий і зеленоокий. Такими є факти. На цьому ми залишимо гавань фактів і вийдемо в на море чуток. До речі, так висловлювався Ной. Сам я на ковчезі хама не бував, так що просто безсторонньо переказую, що розповідали птахи. Основних версій було дві, і вибирати між ними залишаю вам. Пам'ятаєте історію з Теслою, який улаштував для себе криївку на кораблій складі? Ну, то подейкували, хоча підтвердженням нас немає, що під час обшуку помешкання дружини Хама був виявлений відсік, про який ніхто не мав вигадки, і, і на планах він також позначений не був. Дружина Хама стверджувала, що теж нічого про це не знає. Однак там, кажуть, на гачку висіла її спідня сорочка зі шкіри якка, а ретельний обшук виявив між дошками підлоги кілька рудих волосин. Друга історія, яку теж без коментарів перекажу, ще більш делікатна, але оскільки стосується помітного відсотка вашого виду, то я вам її повідаю. На ковчезі хама пливла пара приматів надзвичайно красиві і зграбні. По всьому було видно, що вони і дуже розумні, і чепурні, і мають виразні обличчя, просто таки готові до мовлення. Також вони мали похнасте, руде хутро і зелені очі. Ні, цей вид уже не існує. Вони не пережили плавання. А обставини їхньої загибелі на борту так до кінця є з'ясовані. Щось ніби балка впала, Однак дивний збіг падіння балки знищило обох представників дуже спритного виду одночасно. Офіційне пояснення, звісно, було зовсім інше. Не було ніяких таємних відсіків. Не було міжвидового кровозмішання. Балка, що вбила приматів, була величезна. Вона також вбила і пурпурового мускусного щура двох карликових страусів і пару товстохвостих трубкозубів. Дивний вигляд фута був божим знаком, хоча тоді проникнути в його сенс не вдалося. Пізніше його значення з'ясувалося. То була ознака, що минула лише половина плавання. Так що фут вважався благословенною дитиною, а не причиною для тривоги чи кари. Саме так оголосив Ной. Бог прийшов до нього сні і сказав не підіймати руки на немовля. Іною, оскільки був праведним чоловіком і не втрачав можливості про це нагадати, вчинив за вказівкою. Не мені вам розповідати, що думки тварин щодо цієї ситуації розділилися. Наприклад, савці на відмовилися вірити, що рудий зеленоокий примат вступав у плоцький зв'язок із дружиною хама. Правду кажучи, ми навіть про найближчих друзів не можемо точно сказати, що в них на душі. Але савці були готові поклястися своїм саветством, що такого не було і не могло бути. Вони надто добре знали покійного і могли поручитись за його моральність і чистоплотність. Він навіть, натякали вони, був трохи снобом, а якщо припустити, лише припустити, що йому хотілося трохи пригод, то навколо було чимало принадніших екземплярів, ніж хамова дружина. Приміром, оцій гарненькі, жовтохвості мавпочки, яким покажиш мені мускатного горіха і вибирай, яку хочеш. На цьому моє одкровення вже майже добігло кінця. Але розповідаю, я вам це, зрозумійте мене правильно, по-дружньому. Якщо ви гадаєте, що я роблю це з бажанням посперечатися, то причина таких думок хіба що в безнадійному догматизмі вашого виду. Ви вірите в те, в що хочете вірити, і продовжуєте в тому самому дусі. Ну й Ноєві гени, звісно. Безумовно, ними можна пояснити ваш дивний брак допитливості. От, приміром, ви так і не порушували такого питання щодо своєї давньої історії. А що ж? Сталося. ковчег, сів на верхівку гори. Насправді, все було не так просто, але зараз у деталі заглиблюватися не будемо. Ной відправив ворона і голубку подивитися, чи відступила з лиця землі вода. Ну і в тій версії, яка дійшла до вас, ворон відіграє дуже малу роль. Літає собі туди-сюди, як можна подумати, без особливої користі. А от із трьох польотів голубки зробили подвиг. Ми плачемо, коли вона не має на що сісти, ми радіємо, коли вона приносить на ковчег листок оливи. Я розумію, ви піднесли цю пташку до символу. Але відзначу, ворон завжди стверджував, що оливу знайшов саме він, що він приніс листок на ковчег, але Ной вирішив, що краще сказати, ніби дерево знайшла голубка. А от я особисто завжди був схильний більше вірити воронові, який, окрім усього іншого, має значно сильніші крила, ніж голубка. Та й цілком у стилі Ноя, який знову-таки чинив, як його зверхник, було здійняти суперечку між тварин. Ноєві довелося заявити, ніби ворон, замість того, щоб якнайшвидше повернутися зі звісткою про суходіл, вдав хворого, чи то помітили, хто... Адже голубка, яку підвищили, ніколи б не опустилася до такого доносу, як він смакує падлом. Навряд чи я маю додавати, що Ворон почувався зрадженим і ображеним таким моментальним переписуванням історії. А ті, хто має кращі слуха, ніж я, кажуть, що й по сьогодні в його голосі чути печаль і розчарування. Ну, а голубка аж надто запишалася з тієї миті, як ми зійшли на берег. Вона вже бачила себе на поштових марках і фірмових бланках. Перед тим, як було спущено трап, адмірал звернувся до всіх тварин на ковчезі. Його слова переказали пасажирам усіх інших ковчегів. Він подякував нам за співпрацю, вибачився за те, що пайки були невеликі, і пообіцяв, що якщо ми будемо зі свого боку виконувати домовленість, то він попросить у Бога для нас найкращої компенсації на майбутніх переговорах. Дехто з нас із сумнівом розсміявся на такі слова. Адже ми пам'ятали жорстоко покараного осла, втрату шпиталю, винищення мішаних видів, смерть єдинорога. Було зрозуміло, що Ной просто робить хорошу міну, а робить він її просто тому, що відчуває будь-який звір, що має глуст, ступивши на суходіл, бігом помчить у степи в ліс. Він, вочевидь, намагався нас умовити не відходити далеко від свого нового палацу, про будівництво якого заразом і повідомив. Серед вигод такого місця проживання був безкоштовний водопій і підгодівля у важкі зими. Очевидно, боявся, що м'ясний раціон, до якого він звик на ковчезі, Зараз з усіх двох, чотирьох чи скількох там ніг розбіжиться, і Ной із родиною знову перейдуть на ягоди його горішки. На диво, декому з тварин пропозиція Ноя здалася справедливою. Адже, зауважували вони, всіх він однаково з'їсти не здуже, так ото старих і хворих прибере. Тому деякі, варто відзначити, не найрозумніші. Залишилися неподалік, чекаючи, доки збудується палац, вода потече, як вино. Свині, корови, вівці, ті кіз, які були дурніші. Кури ми їх поперечали, ну, принаймні, намагалися. Ми саркастично бурмотіли собі під ніс при них посмажать, чи зварять. Але це не допомогло. Як я вже сказала, вони були не надто розумні і, мабуть, боялися повертатися до дикого життя. Вони стали залежними від своєї в'язниці та її сторожа. Ну а в наступних поколіннях з ними відбулася цілком передбачувана річ. Вони стали просто тінями тих, ким були. свині з вівцями, яких ви бачите сьогодні, порівняно з їхніми повними життя предками на ковчезі, нагатують зомбі. З них вибито їхню сутність, їхнє нутро. А декому з них, як, приміром, індикам, після смерті, знущаючись, набивають нутро, чим захочуть, а тоді смажать чи варять. Ну і, власне, що Ной пообіцяв у своїй відомій висадковій угоді з Богом? Що він отримав за свої жертви і вірність свого роду, не кажучи вже про значно більші жертви з боку тваринного царства? Бог сказав... Так Ной як найоптимістичніше виклав його слова, що обіцяє більше не насилати потопу. А на знак серйозності свого наміру він сотворив для нас веселку. Веселку! Ха! Звичайно, не заперечу, це красиво. І ота от перша, яку він зробив нам, яскравий, ясне півколо, під яким ще одне блідіше серед індигового неба змусило чимало з нас підвести голуби від пасовища. Ідею цього явища зрозуміти було нескладно. Коли дощ неохоче поступився сонцю, цей блискучий символ щоразу після дощу нагадуватиме нам – дощ скінчився, потопу не буде. А проте не так це вже й багато. Яка в неї законна сила? От спробуйте надати в суді як доказ веселку. Розумніші тварини сприйняли запропоновані ноєм напівпансіонні обіцянки правильно і помчали геть у поля і ліси, покладаючись на власні вміння знаходити воду й зимову поживу. Ми не могли не помітити. Північні олені побігли одними з перших, кинулися на відтікача від адмірала та його нащадків несучив далеч свої незрозумілі перечуття. До речі, маєте рацію, що вважаєте тих істот, які втекли, на думку Ноя, невдячних зрадників, благородними? Хіба може свиня бути благородною? Чи курка? Коли б ви тільки бачили єдинорога? У зверненні Ноя до істот, які після висадки терлувалися біля його майбутнього палацу – був ще один спірний момент. Він сказав, що Бог, давши нам веселку, по суті, обіцяє робити так, щоб чудеса у світі не вичерпувалися. По-моєму, но дуже прозорий натяк на ту кількість чудес природи, яких за час плавання Ной викидав за борт, чи жер разом зі своїм сімейством. Веселка як заміна єдинорога? Чому Бог просто-напросто не повернув єдинорога? Ми, тварини, було б значно більш раді від того, ніж від масштабного натяку на богову великодушність після кожного дощу. Зійти з ковчега, скажу я вам, було не набагато простіше, ніж на нього потрапити. На жаль, деякі з обраних тварин не в міру доносили, так що мови про те, що ной просто упустить трап і крикне «в добру путь на суходіл не було. Тіло кожної тварини суворо обшукували перед тим, як відпустити. Декого навіть засовували вноч водою, яка відгонила дьохтем. Кілька самець скаржилися, що зазнали внутрішнього огляду від сима. Знайшли чимало нелегалів – кількох жуків із більш помітних трохи щурів, які нерозумно роз'їлися за час плавання, навіть паручку змій. Ми залишили судно – Гадаю, тепер це вже можна не приховувати у порожнистому розі барана. Це була здоровена, похмура, не схильна до послуху тварина, дружбу з якою ми спеціально підтримували останні три роки в морі. Но я баран геть не поважав і був дуже радий надурити його після висадки. Коли ми семеро залізли в баранячий ріг, нас переповнювала радість. Ми вижили. Ми переховалися, все пережили і втекли, без усяких сумнівних оборудок з Богом чи Ноєм. Ми впоралися самі. Ми почувалися благородними серед тварин. Може, вам це кумедно чути, але так. Ми почувалися благородними. Плавання нас багато чого навчило. А головне – люди порівняно з тваринами. Дуже нерозвинений вид». Вашого розуму ми, звісно, не заперечуємо, вашого помітного потенціалу. А проте ви все ж перебуваєте тільки на ранній стадії розвитку. Ми, наприклад, завжди лишаємося собою. От що означає повністю еволюціонувати. Ми знаємо, хто ми і як це. Ви ж не очікуєте від кота, що він раптом загавкає, або що свиня замукає. А саме цього в якомусь розумінні ми заплавання на ковчезі – Навчилися очікувати від вашого виду. Зараз ви гавкаєте, а потім занявкаєте. То ви дикі, то ручні. Ми з Ноєм знали, хто ми взагалі. Не знали лише, хто ми в цей момент для нього. У вашого виду справдою, скажемо відверто, проблеми. Ви весь час чи то щось забуваєте, чи то вдаєте, ніби забули. От втратили вараді з ковчегом, і хоч хтось про це говорить зараз. Розумію, у цьому відвертанні може бути і дещо позитивне. Якщо не звертати уваги на погане, то легше йти далі. Але якщо на нього не звертати уваги, то ви врешті вважатимете, що того поганого ніколи й не було. Потім щоразу дивуєтеся. Вам дивно, що зброя вбиває, що гроші розбещують, що сніг узимку випадає. Може, це й мила наївність, тільки, на жаль, вона обертається небезпекою. Наприклад, ви ніколи і словом не обмовлися про істину вдачу Ноя, вашого правотця, убожного патріарха, відданого охоронця природи. Я так розумію, у вашій давній єврейській легенді сказано, ніби Ной відкрив сп'яніння, подивившись, як козел наївся винограду, що забродив. Яка нахабна спроба зіпхнути відповідальність на тварин. Але, на жаль, закономірна. І в гріху падінні винен бачити змій, і з чесного ворона зробили жадібного ледаря, і козел Ноя споїв. Ну, послухайте же, я вам чесно скажу, що Ной і без чужих купиць догадався, в чому таємниця вина. Винен хтось інший. Це ваш перший інстинкт. А якщо не можна звинуватити іншого то можна сказати, що проблема взагалі не проблема. Переписати правила, пересунути ворота. Деякі з ваших учених мужів, які все життя приділили священним книгам, навіть намагалися довести, що Ной на ковчезі – це не той самий Ной, якого звинувачено в пияцтві і непристойному оголенні. То як міг Бог обрати п'яницю? Ні-ні, так не буває. Це Ной та не той. Просто тезко, помилка вийшла, і нема проблеми. Як же Бог міг обрати п'яницю? Отож бо я й кажу, бо всі решта були хай їм грець дещо гіршими, Ну й був найкращим із дуже поганих, а якщо говорити про пияцтво, то він саме під час плавання перейшов в межу. Старий Ной ну, завжди полюбляв вихилити ріг други хмільного зілля і до початку плавання. А хто ж не любить? Але на алкоголіка його перетворило саме плавання. Він просто не міг витримати такої відповідальності. Він помилявся з навігацією, втратив чотири з восьми кораблів і з третину довірених йому видів. Було б кому його судити, його б за таки віддали під трибунал. Та й попри всю пиху... Дідухана мучила совість за втрату половини флотилії. Провина, неготовність, постійне намагання виконувати непосильну роботу – це потужна комбінація, яка таким самим руйнівним чином впливає на більшість представників вашого виду. Можна, не сумніваюся, навіть обґрунтувати точку зору, що Ноє взагалі споїв Бог. Ймовірно, тому ваші вчені – так намагаються відділити одного Ноя від другого. Висновки незручні виходять. Але історія про другого Ноя з пияцтвом, непристойною поведінкою, несправедливим покаранням сина, який виконав свій обов'язок. Ну, для тих, хто знав першого Ноя на ковчезі, тут нічого дивного немає. На жаль, це сумний, але передбачуваний випадок алкогольної дегенерації особистості. Як я вже казав, нас переповнювало щастя, коли ми залишали ковчег. Серед іншого, вже соснового дерева ми наїлися на все життя. Додатковою причиною прикрості, що Ной таким химерним чином планував свій флот, була одноманітна дієта. Звичайно, Ной про це навіть не думав. А чи нас там, бачите, не бажава? А якщо озирнутись на це з висоти тисячоліть, рішення не пускати нас на борт здається навіть іще жорстокішим, аніж тоді. Нас, незаконних пасажирів, було семеро. А якби нам дали дозвіл, то допустили б лише двох, і нам би довелося змиритися з цим. Правда і те, що Ной не міг передбачити, скільки триватиме плавання. Але за п'ять з половиною років ми з'їли так мало, що, звичайно, від допущення пари з нас кораблів не постраждали, а справа була б варта заходу. Та й, взагалі, ми ж не винні, що ми шашелі. Незвані гості Франклін Г'юс. Спеціально зійшов на борт на годину раніше, щоб засвідчити свою дружню прихильність тим, хто протягом наступних двадцяти днів мав полегшувати йому роботу. І ось тепер він, прихилившись до поруччя, дивився на пасажирів, що сходили трапом. Зрілі єлітні пари, деякі з них були позначені чіткою печатю національності, інші – більш благопристойні, до пори лукаво зберігали анонімність свого походження. Франклін, легко, але недвозначно обійнявши за плечі свою супутницю, захопився щорічною відгадайкою, звідки походять майбутні слухачі. Найпростіше було помітити американців. У Новому світі чоловіки ходили у відпочинковому одязі, пастельних відтінків. Жінки не переймалися колиханням жирових складок. Друге місце за вгадуваністю посідали британці. У Старому світі чоловіки носили твідові піджаки, під якими ховалися сорочки з коротким рукавом, бежеві або кольору вохри. Їхні жінки з міцними колінами – Готові були вилізти на будь-яку гору, зачувши про античний храм на ній. Були канадські родини, на чиїх м'яких шапках виднів кленовий листок. Спортивна шведська сім'я, чотири білябі голови. Якісь французи з італійцями, яких Франклін розрізняв лише за тим, заговорять вони про багети чи про макарони. Шість японців, які розривали шаблон – відсутністю фотоапаратів у руках. За винятком кількох родин і окремих самотніх англійських естеців по трапу люди підіймалися здебільшого чемними парами. «Осякої тварі по парі», – зауважив Франклін. Він був високим, вгодованим чоловіком років сорока, мав світло-русяве волосся і червонястий відтінок обличчя. Який злі язики пов'язували з пияцтвом, а добрі, з надміром перебування на сонці, це обличчя здавалося таким невловно знайомим, що якось не виникало питання, красиве воно чи ні. Його супутниця чи асистентка, тобто ні, заперечила б вона, секретарка, була стрункою, смагрявою дівчиною вкупленому заради круїзу у одязі, Франклін демонструючи свій бойовий досвід, вбрався в сорочку кольору хакі в стилі сафарі й потерті джинси. Хоча це була не зовсім та форма одягу, якої пасажири очікували від славетного лектора, вона точно вказувала на причини його унікальності. Якби він був американським ученим, то, певне, нарядився б у костюм зі смугастої жатки. Якби британським то був би вбраний у напрасований ляний піджак кольору морозива. Але слава Франкліна, яку він був схильний дещо перебільшувати, походила з телебачення. Він починав як виразник чужих думок. Молодим чоловіком у вельветовому костюмі, який привітно і м'яко пояснював явище культури. За певний час він розважив, що коли він може про таке говорити, то чому би про це ще й не писати? Спочатку це був просто додатковий матеріал Франкліна Г'юза, потім участь у написанні сценарію, а тоді більше досягнення. Автор і ведучий – Франклін Г'юз. У якій галузі знань він спеціалізувався, розібрати було складно. Але він вільно пересувався у зміті археології історії історії порівняльної культури. Він спеціалізувався на сучасних алюзіях, що мало врятувати й оживити такі мертві предмети, як перехід Ганібала через Альпи, скарби вікінгів у Східній Англії чи палаци Ірода. Слони генібала були тогочасними танковими підрозділами, вголошував він, захоплено вводячи слухача в незнайомий пейзаж або Усіх піхотинців війська можна порівняти з тим, скільки людей перебуває на стадіоні Вемблі під час фіналу кубка. Або Ірод був не просто тиран і земель. Він також був покровителем мистецтва. Може, про нього варто думати, як про мусоліні, з гарним естетичним смаком. Слава телеведучого невдовзі принесла Франклінові другу дружину. І років через два... Друге розлучення. Тепер його контракт із екскурсійною агенцією Афродита завжди передбачав каюту й асистента. Команда святої Єфимії захоплено відзначала, що асистентки не мали схильності супроводжувати його більш ніж в одному круїзі. Франклін давав стюардам щедрі чайові і мав популярність серед тих, хто платив йому кілька тисяч фунтів за 20 днів. Він мав милу звичку іноді так захоплену відхилятися від теми, що потім мусив зупинитися й роззернутися, розгублено всміхаючись. Де ж він зупинився? Багато пасажирів між собою відзначали яскравий ентузіазм Франкліна, як він їх підбадьорював у такі цинічні часи, як він по-справжньому оживляв для них історію. Якщо він, бувало, застібав свою сорочку не на той гудзик, чи заляпував джинси соусом з умарів, то це були просто наслідки його славної захопленості справою. Також його одяг натякав на дивовижну демократичність сучасної вченості. зовсім не обов'язково бути штивним професором у фраку, щоб розумітися на принципах давньогрецької Архітектури. Фуршет відкриття буде о восьмій, промовив Франклін. Краще я, мабуть, годинки зо приділю завтрашній балаканині. Але ж ви, певне, вже багато разів про це розповідали. Трісія трохи сподівалася, що коли судно заходитиме у венеційську затоку, він буде поруч на борту. Щороку треба по-новому. А то можна застаріти. Він злегка торкнувся її перед пліччя, і рука рушила вниз. По-правді, наступного ранку о десятій він буде розповідати точно те саме, що й попередні п'ять років. Єдиною різницею, яка мала б не давати Франклінові застаріти, була присутність Трісії замість... Е, як там торішнього дівчину звали... Але він любив підтримувати міф про готування до лекцій, а краєвид Венеції міг і пропустити. Вона й наступного року стоятиме хіба що на один-два сантиметри ближче до лінії води її рожевий лик, який його власний трохи більше постаріє. На палубі Трісія дивилася на місто, доки дзвіниця Сан-Марко перетворилася на недогризок Оліпця. Вона вперше зустріла Франкліна три місяці тому, коли той з'явився на ток-шоу, де вона була молодшою дослідницею. Кілька разів вони опинялися в ліжку, але поки що не так уже і багато. Дівчатам на квартирі вона розповідала, що зустрічається з однокурсником. Якщо все піде гаразд, то після повернення вона розповість їм правду, але наразі не хотіла зурочити. Франклін Г'юз. І він поки що поводиться дуже стримано, навіть дручає їй якісь номінальні обов'язки, щоб вона не надто скидалася на коханку. Скільки людей з телебачення вражали її своєю фальшивістю. Виявлялися милі, але загалом нечесні. Франклін поза екраном був такий самий, як і на екрані. Відкритий жартівник – Охоче розповідає про різні речі. Його словам хотілося вірити. Телекритики кепкували з його одягу і з того, як у нього з розтібнутої на грудях сорочки стерчить волосся. Іноді її хидно коментували його слова, але вони просто заздрили. І подивилася б вона, якби хтось із цих критиків устав і спробував розповісти щось так майстерно, як Франклін. Найскладніше це спростити, казав він їй, коли вони вперше обідали разом. Інший секрет телебачення, зізнавався він, це знати, коли замовкнути і передати слово картинці. Потрібно тримати тонкий баланс між словом і зображенням. А в думці Франклін покладав надії на свою надійну марку автор, ведучий і продюсер. Франклін Г'юс. У мріях він, бувало, намагався зрежисувати велетенський план на римському форумі, від арки Септимія Севера до храму Вести. Тільки от де камеру поставити? Це питання. Перший відрізок шляху на Адріатиці загалом тривав, як завжди. Був і фуршет, під час якого команда придивлялася до пасажирів, а ті обережно колами ходили одні навколо одних. Перша лекція Франкліна, в якій він підлещувався до аудиторії, применшував свою телевізійну славу і проголошував, що для нього становить приємну зміну обставин, можливість звертатися до живих людей, а не до скляного ока та оператора, який кричить «Волосина в об'єктиві! Можна заново!» Може, цей технічний момент і не буде очевидним для всіх слухачів, але Франкліну цього і треба було. Їм Дозволяється снобізм щодо телебачення, але хай не вважають, що це заняття для ідіотів. Потім ще одна його ж лекція з нагоди початку круїзу, так само необхідна. У ній він пояснював своїй асистенці, що головне, про що їм не слід забувати, це добре розважитися. Звичайно, працювати йому доведеться. Іноді він хоч не хоч має зачинитись у своїй каюті з нотатками але загалом на його переконання плавання слід сприймати, як двотижневий відпочинок від паскудної англійської погоди, є інтриг у телецентрі. Трісія схвально кивала, хоча як молодший дослідник ніколи тих інтриг не бачила і не страждала від них. Розумніша дівчина зробила би зі слів Франкліна також висновок, але нічого серйознішого від цієї подорожі – не очікуй. Оптимістична і простодушна трісія проінтерпретувала його слова дещо м'якше. Будьмо обережні, не треба поспішати з очікуваннями. Щодо честі Франкліна Г'юза, він приблизно і хотів до неї донести. Він злегка закохувався по кілька разів на рік, на що інколи нарікав, але не надто приймався. Проте безсердечною людиною Ведучий зовсім не був, і щойно дівчина, особливо слабна дівчина, починала потребувати його більше, ніж він її, Франкліна охоплювали жахливі перечуття. У такій паніці він зазвичай пропонував одне з двох або дівчина приїжджає до нього, або йде геть із його життя. Жоден із цих варіантів по правді йому не подобався. Так що цю розмову на початку плавання з Дженні, Кеті чи в цьому випадку Трісією, він заводив радше не від цинізму, а від далекоглядності. Хоча, коли потім усе йшло шкери то не дивно, що Дженні, Кеті чи в цьому випадку Трісія згадували його як людину більш схильно до холодного розрахунку, ніж насправді. з тієї самої далекоглядності, яка... Тихо шепотіли йому свою пораду на тлі кривавих репортажів у газетах, Франклін Гюс придбав собі ірландський паспорт. Світ уже переставав бути тим затишним місцем, де стара, добра, синя британська корочка в поєднанні з чарівним словом журналіст чи БіБіСі допомагала отримати все, чого хочеш. Державний секретар її британської величності міг з пам'яті процитувати Франклін іменем її величності, просить і вимагає від усіх, кого це може стосуватися, надавати подателю цього необхідні підтримку і захист. Як же, мрії, мрії! Тепер Франклін їздив світом із зеленим ірландським паспортом, на обкладинці якого була зображена золота арфа, котра щоразу змушувала його почуватися представником книги рекордів Гіннеса, коли він показував свій паспорт. У нього не було і слова «журналіст», як себе загалом чесно називав «г'юз». У деяких країнах світу журналістів недолюблювали. У деяких білі люди, які виявляли цікавість до археологічних пам'яток, сприймались як британські шпигуни. Менш ризиковане означення «письменник» мало на меті самозаохочення. Якщо Франклін назветься письменником, то це, можливо, врешті допоможе йому таким стати. Та й у нього була б служна нагода видати книжку за матеріалами своїх передач. А крім того, він бавився дечим серйозним, але й принадним. Писав щось ніби особисту історію світу. Ця книжка може місяцями триматися в бестселерах. Свята Єфимія була не новим, але зручним судном з люб'язним капітаном італійцем і вмілими матросами-греками. Афродита давала їм передбачувану клієнтуру, національно розмаїту, але з однорідними смаками. Такі люди надавали давали перевагу читанню, а не киданню кілець на палубі, за смаганню, а не дискотекам. Вони всюди ходили за лектором, бували на більшості додаткових екскурсій і коси дивилися на солом'яних осликів у сувенірних крамницях. Вони не шукали романтики, хоча струнне тріво інколи викликало в них бажання старомодно потанцювати. Вони по черзі опинялися за столиком капітана, вигадливо наряджалися на бал маскарати і начитали читали, Корабельну газету, де друкували відомості про маршрут, а також вітання з днями народження, є не надто контроверсійні новини Європи. Така атмосфера здавалася трісії дещо задушливою, але ця задуха була добре організована. Як і в приватному зверненні до асистентки, у вступній лекції до пасажирів, Франклін наголосив на тому, що наступні три тижні їхня мета – спокій і задоволені життям. Він тактовно натякнув, що в різних людей різний рівень зацікавленості античними старожитностями і що він не буде вести журнал і ставити в ньому жирні енки. Франклін мило відзначив, що його і самого бува може втомити черговий ряд колон Коринфського ордеру на тлі безхмарного неба. Але зробив він це так, що пасажири могли йому й не повірити. Хвіст північної зими лишався позаду, і свята Єфимія поважно вводила своїх пасажирів у спокійну середземноморську весну. Твідові піджаки поступилися ляним, брючні костюми, дещо стермотним, відкритим сукням. Вони проходили коринську протоку вночі і деякі пасажири в піжамах і нічних сорочках припали до іллюмінаторів, а більш рішучі вибігли на палубу в ряди годин, марно блимаючи фотоспалахами. З Йонійського моря в серед кіклад було свіжіше і хиткіше, але нікому це не заважало. Сходили на берег на шикарному Міконосі, там літній директор школи підвернув ногу, лазячи руїнами, на мармуровому Парусі є вулканічному Санторіні. Коли зупинилися на Родусі, круїз тривав уже десять днів. Поки пасажири були на березі, свята Єфимія поповнила запаси пального, овочів, м'яса і вина. Також на борт піднялися такі собі гості, яких, однак, не було видно і чути до наступного ранку. Судно пливло в бік крито, і об одинадцятій Франклін розпочав свою звичну лекцію про кнос і мінойську цивілізацію. Він мав бути обережним адже слухачі зазвичай дещо вже знали про кнос, а дехто мав власну теорію щодо цього місця. Франклін любив, коли йому ставили питання він не заперечував, якщо до його слів додадуть щось мало зрозуміле або навіть і правильне. Він гречно вклонявся і дякував панові професору, маючи на увазі, що коли одні пасажири загалом мають уявлення про предмет, то дуже добре, що вони діляться з іншими маловідомими деталями. А от чого Франклін Г'юс не зносив, так це зануд, яким не терпиться випробувати на лекторі власні ідеїки. «Перепрошую, містер Г'юс». Воно дуже скидається на єгипетське. Звідки нам знати, що це будували не єгиптяни? А ви не занадто самовпевнено стверджуєте, що Гомер саме тоді написав чи написала, сміху залі, цей твір? У мене точних відомостей немає, але, звичайно, було б розумно припустити, що в аудиторії завжди знаходився, бодай, один такий розумник чи розумниця у ролі спантиличеного, але тямущого аматора, який не піддається загальноприйнітій омані. Така людина абсолютно переконана, що історики брешуть на кожному кроці, а складні питання розв'язує бадьора інтуїція, незамулина поглибленим знанням про предмет. Я поважаю вашу думку, містер Г'юз, але, звичайно, значно логічніше було би припустити іноді Франклінові, Дуже куртіло сказати, хоча він так ніколи не казав, що такі кмітливі спостереження стосовно давніх цивілізацій беруть початок здебільшого в голівудських драмах із Кірком Дугласом чи Бертом Ланкастером. Він уявляв, як відповідає такому спеціалісту, вклавши потужну іронію в прислівник. Безумовно, ви ж розумієте, що фільм «Бен Гур» не є абсолютно вірогідним. Але не цього разу. Він же не зрозумів, що це його останнє плавання. тоді б він міг дещо розслабитися. Міг би щиріше спілкуватися за аудиторією, менше обмежувати себе в напоях, радісніше сприймати кокетливі погляди. Гості на лекцію Франкліна Г'юза про Кнос спізнились. І він уже завершив ту частину – в якій грав роль сера Артура Еванса. Вони розчахнули двері й один раз вистрілили в стелю. Франклін ще занурний у свій виступ, пробурмотів, а можна це перекласти, але то був бородатий жарт, і прихопити увагу пасажирів ним було неможливо. Усі вже забули про кнос і дивилися на високого вусання в окулярах який йшов до кафедри на місце Франкліна. За нормальних умов, Франклін би, люб'язно поцікавившись особою незнайомця, передав би йому мікрофон. Але оскільки в чоловіка був великий автомат, а на голові той у червону клітину, за яким колись безпомилково визначали симпатичних пустельних вояків, вірних Лоуренсові Аравійському, а зараз шалених терористів, готових улаштувати бійню, то Франклін просто зробив непевний жест, запрошуючи чоловіка до мікрофона і сіва. Слухачі Франкліна, якими він ще кілька секунд по їх вважав, притихли. Кожен боявся зробити необережний рух, тамуючи подих. Незваних гостей було троє. Решта двоє стали на варті біля дверей зали. Високий в окулярах – Немову теж якийсь учений-лектор постукав по мікрофону, частково перевіряючи його роботу, частково привертаючи увагу. В останньому особливої необхідності не було. Перепрошую за незручності. Почав він. Короткі, нервові смішки. Але, на жаль, нам доведеться дещо. Перервати вашу відпустку. Маю надію, що ненадовго. Ви всі перебуватимете тут, на своїх місцях, доки ми не скажемо вам, що робити. Із середини зали почувся сердитий чоловічий голос із американським акцентом: Що вам в чорта треба? Раб знову повернувся до мікрофона, від якого відійшов і зі зверхньою вічливістю дипломата відказав, «На жаль, на даному етапі я на питання не відповідаю». Відтак, щоб його не переплутали з дипломатом, додав, «Ми не такі люди, які схильні до невиправданого насильства. Однак для привернення вашої уваги я вистрілив у стелю. Ось тут я встановив на автоматі цей важель ось так, щоб постріли були одиночними. Якщо я переставлю його, що він і зробив, тримаючи зброю під Кутом угору, неначе інструктор зі стрільби перед особливо нетямущими новачками, то автомат стрілятиме, доки скінчаться набої. Сподіваюсь, я висловився зрозуміло. Раб вийшов, люди взялися за руки. Хтось вряди годи шморгав чи схлиповав, але загалом панувала тиша. Франклін поглянув у дальший лівий кінець зали на трісію. Асистенткам можна було приходити на його лекції, але сідати десь у глибині, щоб не відволікати. Здається, вона не була налякана, просто напружено чекала, що буде далі. Франклін хотів сказати... «Слухай, у мене ще такого не бувало, це ненормально, я не знаю, що робити». А натомість, нерішучи, їй кивнув. Через десять хвилин напруженої тиші з місця підвелася американка років п'ятдесяти п'яти. Двоє незнайомців на варті одразу прикрикнули на неї. Вона не звернула на них уваги, так само і на свого чоловіка, який щось їй шепнув і схопив за руку. Вона пішла центральним проходом, до озброєних людей зупинилася на відстані приблизно двох метрів і чітко, повільно голосом, який сучився панікою, промовила: Мені, чорт забирай, треба в туалет. Араби нічого на це не сказали і навіть не подивилися їй в очі, натомість зробили маленький, але недвозначний жест автоматами, демонструючи, що вона в той момент є великою мішенню. і будь-який рух уперед. «Підтвердить, це остаточно є очевидно». Жінка розвернулася, повернулася на місце і заплакала. Одразу десь праворуч заплакала ще одна жінка. Франклін знову поглянув углиб в зали на трісію, кивнув, підвівся, спеціально не глянувши на бортових і пішов до кафедри. Як я вже казав, він авторитетно кашлянув, і всі подивилися на нього». Я казав, що Кноський палац, безумовно, не був першим людським поселенням на цьому місці. Йдеться про те, що Мінойський культурний шар залягає в глиб приблизно на п'ять метрів, але глибше є інші шари аж до понад семиметрової глибини. Коли заклали перший камінь палацу, життя тут тривало вже щонайменше. Десять тисяч років здавалося цілком нормальним продовжити лекцію. Також Франклін відчув, що на плечі йому лягла така собі королівська мантія, не наче він оволодів ситуацію. Він вирішив це перевірити, спочатку кинувши обережний погляд, чи розуміють вартові англійську. Можливо. Чи бували вони в Кноському палаці? Мало, ймовірно. Отже, Франклін, описуючи залу ради в палаці, придумав велику глиняну табличку, що, ймовірно, висіла над гіпсовим троном. На ній були написані такі слова «Ми живемо в непрості часи». Продовжуючи опис палацу, Франклін розкопував одну за одною нові таблички, багато з яких, безстрашно відзначав він, містили вічні істини.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 На ще одній тигр завжди вичікує перед стрибком. Г'юс на мить замислився, чи чули давні мінойці про тигрів. Він не був певен, чи до багатьох слухачів дійшло те, що він хоче їм сказати, але зали подекуди лунало схвальний гомін. Дивно, але по-своєму Франклін навіть насолоджувався ситуацією. Екскурсію палацом він завершив одним з найменш мінойських написів – Велика сила, що живе в місті заходу сонця, не дає статися деяким речам. Він зібрав свої нотатки і сів під гарячіші оплески, ніж зазвичай. Поглянув на трісію її, підморгнув їй. У її очах стояли сльози. Він подивився на двох арабів і подумав, от бачите, з якого митіста? Ось вам справжня англійська витримка. Він навіть подумав, що варто було б загнути якийсь мінойський афоризм на тему людей із картатими скатертинами на голові, але розважив, що це було б не так тонко. Це він прибережена потім, коли небезпека мене. Вони ще півгодини почекали, доки повернувся очільник Арабєва. Тим часом у повітрі запахло сечею. Вусань в окулярах коротко перемовився з вартовими, і пішов через залу до кафедри. Наскільки я розумію, вам прочитали лекцію про Кноський палац. Почав він, і Франклін відчув, як долоні спітніли. Це добре. Розуміти інші цивілізації дуже важливо. Знати про їхні розквіти і він зробив багатозначну паузу. Падіння. Маю велику надію, що подорож до Кноса вам сподобається. Він уже... Відходив від мікрофона, коли той самий американець тільки дещо примирливішим тоном, наче він уважно стежив за переказом Мінойських табличок, убізвався. е е перепрошую, а чи не могли б ви приблизно сказати, хто ви і приблизно е, чого хочете?» Араб посміхнувся. «Не певен, що зараз це доречно». Він кивнув на знак того, що завершив свою промову. Тоді й помовчав, наче з думкою, що на питання слід ввічливої відповісти. Скажімо так, якщо все йтиме за планом, то ви скоро зможете продовжити своє дослідження мінойської цивілізації. Ми зникнемо так само, як і з'явилися. І вам здасться, що ми вам наснилися. Потім ви зможете нас забути. Згадайте, що ми просто трохи вас затримали. «Вам немає необхідності знати, хто ми і чого хочемо». Він уже був готовий зійти з невеликого підвищення, коли Франклін, навіть сам собі здивувавшись, звернувся до нього. «Перепрошую, араб озирнувся. Годі питань. Але Г'юз не відступався. Це не питання. Я просто подумав». Звичайно, ви зараз міркуєте про щось інше. Якщо ми залишаємося тут, то вам слід дозволити нам е, користуватися вбиральнею. Очільник незваних гостей насупив брови. Франклін пояснив. Туалетом. Звичайно, ви зможете ходити до туалету, коли ми вас переведемо. А коли це буде? Франклін відчув, що роль яку він сам собі призначив, його понесла. У цих словах араб, напевне, углядів якусь неприйнятну впертість і коротко відповів, коли ми вирішимо. Він вийшов. Через десять хвилин прийшов якийсь інший, ще незнайомий араб і щось прошепотів до г'юза. Він підвівся. Нас переведуть звідси до їдальні. Переходимо по двоє. Ті, хто живе в одній каюті, мають триматися разом. Нас відведуть до кают, де можна буде скористатися туалетом. Також треба взяти паспорти, але більше нічого не брати. Араб знову пошепки щось сказав. І туалет замикати не можна. Без підказок Франклін додавла. По-моєму, люди, що прийшли на пароплав, налаштовані дуже серйозно. На мою думку, не варто робити нічого такого, що могло б їм не сподобатися. Водити пасажирів міг тільки один вартовий, тож процес тривав кілька годин. Коли Франкліна і Тріцію повели на верхню палубу, він невимушеним тоном, яким говорять про погоду, сказав їй «Зніми з правої руки каблучку і надій на безіменний палець. Розверни каменем усередину, тільки не зараз, а в туалеті. Коли вони дійшли до їдальні, то п'ятий араб – переглянув їхні паспорти. Трісю відправили в дальший куток, до британців, а в іншому кутку зібрали американців. Посередині зали згуртували французів, італійців, двох іспанців і канадців. Найближче до дверей опинилися японці, шведи і Франклін, єдиний ірландець. Однією з останніх пар провели цимарманнів, повних добре вдягнених американців. Г'юс спочатку сприйняв чоловіка за людину, яка спеціалізується на одязі, якогось професійного крапця, що відкрив власний бізнес. Але в розмові на парусі виявилося, що той – професор філософії з за середнього заходу на пенсії. Коли пара, ідучи до решти американців, проминала столик Франкліна, Симмерман не гучно зауважив – «Відділяють чистих від нечистих». Коли всіх зібрали, Франкліна відвели в казначейську, де сидів очільник. Складалось враження, що його вуса і ніс картоплина приєднані до окулярів. «О, містер Хьюс. схоже, ви взяли на себе роль речника. Ну, тепер у кожному разі ви на ній офіційно затверджені. Ви пояснити їм ось що...» Ми щосили намагаємося забезпечити їм комфорт, але вони мають розуміти, що є певні складнощі. Їм буде дозволено розмовляти між собою п'ять хвилин кожної години. У той самий час ті, кому треба, можуть сходити до туалету. Поодинці. Бачу, вони люди розумні, я не хотів би, щоб вони вирішили поводитися нерозумно. Один чоловік каже, що не може знайти свій паспорт». Стверджує, що його прізвище Телбот. Так, містер Телбот, забудькуватий літній англієць, який часто питає про релігію в стародавньому світі. Спокійний чоловічок, слава Богу, без власних теорій. Його посадили з американцями. Але він британець, він з Мінстера. Якщо він згадає, де його паспорт, і справді виявиться британцем, то зможе сісти з британцями. «По ньому видно, що він британець. Я можу за це поручитися». Араб ніяк не зреагував. «У нього і вимова неамериканська, правильно ж?» «Я з ним не розмовляла. Та й мова не доказ, правда? От ви, на мою думку, говорите як британець, а не британець». Франклін поволі кивнув. «Так що почекаємо паспорта. Чому нас так розділяють?» Ми вважаємо, що вам приємно сидіти разом. Раб жестом наказав Франквінові вийти. І ще одне моя дружина. Можна вона сидітиме зі мною? Ваша дружина? Він проглянув список пасажирів перед собою. У вас немає дружини. Ні, є. Вона подорожує як Трісія Мейтленд. Це її дівоче прізвище. Ми одружилися три тижні тому. Після паузи Франклін, немов до додав, «Власне, третя моя дружина. Однак на араба розмір Франклінового гарему враження не справив. Ви одружилися три тижні тому, але, здається, живете в різних каютах. Усе так погано? Ні. А в мене, розумієте, окрема каюта як кабінет, щоб готуватися до лекції. Мати іншу каюту – це розкіш. Привілей. «Вона ваша дружина. Тон Араба. Був непроникний. Так? Дещо обурено, відказав він. А В неї британський паспорт. Вона ірландка. Вступаючи в шлюб з ірландцем, людина отримує громадянство Ірландії. Такий у нас закон? Містер Гьюз, у неї британський паспорт. Він знизав плечі мене, мов, вважав цю дилему нерозв'язаною, але потім знайшов вихід» але якщо хочете бути поряд із нею, можете піти і сісти за британський стіл». Франклін сором'язливо всміхнувся. «Але якщо я речник пасажирів, то як я можу вас побачити, щоб приказати вимоги пасажирів?» «Вимоги пасажирів?» «Ні, ви не зрозуміли. Ви зі мною зустрінетеся тільки тоді, коли я захочу побачити вас». Приказавши нові вказівки, Франклін – Сів за стіл сам і замислився над становищем. Добре в ньому те, що до пасажирів ставляться доволі ввічливо. Нікого, що не побили, не підстрелили, незвані гості не виявилися істеричними маніяками-вбивцями, як можна було очікувати. З іншого боку, фогане в цій ситуації міцно пов'язане з хорошим. Холоднокровні незнайомці можуть виявитися, цілеспрямованими і рішучими в досягненні своєї мети. А яка в них мета? Навіщо вони захопили святу Єфимію? З ким ведуть переговори? І хто в лихої години керує кораблем, який, наскільки було помітно Франклінові, ходить повільними, широкими колами? Час від часу він підбадьорливо кивав японцям за сусіднім столом, пасажири з дальшого кінця їдальні – як мимоволі помітив він, раз у раз поглядають на нього, немов перевіряючи, чи він і далі на місці. Він став зв'язковим, а може навіть очільником. Лекція про кнос у тих обставинах була сказати би блискучою, а він повівся значно більш мужньо, ніж від себе очікував. Усамітнення зараз його засмучувало і наводило на роздуми. Перший вибух емоцій, якесь піднесення минав – на зміну йому приходила апатія, є недобрі перечуття. Може, варто піти і сісти за трісією та британцями, але тоді вони можуть відібрати в нього громадянство, оце сортування пасажирів, чи справді йдеться до того страшного, що спало йому на думку. Надвечір вони почули гудіння літака. Він ішов доволі низько. Американці тихо, але радісно загумоніли. Але літак полетів геть. О шостій один зі стюардів-грейків приніс велику тачу бутербродів. Франклін звернув увагу на те, як страх впливає на апетит. О сьомій він пішов до туалету і почув за спиною шепіт когось із американців. Так тримати. Повернувшись за столик, Франклін намагався випромінювати тверезу впевненість – Річ була у тому, що ситуація чим далі здавалася зовсім невеселою. Останніми роками уряди західних країн здіймали галас навколо боротьби з тероризмом, вели мову про те, що, мовляв, треба гордо протистояти загрозі, тільки загроза, як видавалося, не розуміла, що їй гордо протистоять, і робила загалом те саме, що й раніше. Ті, хто опинявся в епіцентрі зіткнення, гинули, а уряди і тероризм не страждали. У дев'ятій Франкліна знову викликали до Казначейської. Пасажирів потрібно вести на місця для ночівлі, американці ночуватимуть у залі, де відбувалися лекції, британці у танцювальній залі і так далі. Ці окремі зони на ніч будуть замкнені. Це необхідно, адже прибульці також мають добре поспати. Паспорти потрібно весь час тримати при собі для. — перевірки. А містер Телбот? — Він побуде почесним американцем, доки знайде свій паспорт. — А моя дружина? — Міс Мейтленд. Що вас цікавить? — Може вона ночувати зі мною? — А, ваша британська дружина. — Вона вже ірландка. Вступивши в шлюб з громадянином Ірландії, людина отримує громадянство. Такий закон. «Закон? Містер Х'юз. люди весь час нам щось розказують про закон. Іноді мене просто дивує, що на їхню думку законно, а що ні. Він подивився на мапу середземного моря на стіні за спиною Франкліна. Законно, наприклад, бомбардувати табір біженців. Я часто намагався знайти такий закон, який це дозволяє. Але це довга дискусія». А іноді мені видається, що дискусія така сама безглузда, як і той закон. Він знизав плечима, мовляв, що тут сказати. Ну, а що стосується міс Мейтленд, то будемо сподіватися, що її громадянство не стане, скажімо так, суттєвим. Франклін постарався приховати дрожж. Бувають випадки, коли евфемізм жахає більше, ніж пряма погроза. Чи могли б ви сказати мені, за яких обставин воно може стати суттєвим? Вони дурні, розумієте? І дурні вони тому, що вважають дурними нас. Брешуть просто в очі. Кажуть, що не можуть нічого вдіяти. Кажуть, що не можна швидко все організувати. Можна, звичайно. Існує, приміром, телефон. Вони вважають, що чогось навчилися з попередніх, Аналогічних випадків. Якщо гадають, ніби ми не навчилися, то їм бракує глузду. Ми знаємо їхню тактику. Їхні брехні і відкладання на потім. Усе це буцімто налагодження стосунків з борцями за свободу. Ми все це добре знаємо. А ще знаємо, які обмеження дій існують. Тож ваші уряди змушують нас робити те, що ми, на їхню думку, зробимо. Якби вони одразу розпочали переговори, то проблеми б не було. А вони починають лише тоді, коли вже запізно. На свій ризик. «Ні», – сказав Франклін, – «ризикуємо ми?» «Ну, вам, містер Г'юс, на мою думку, не варто так рано хвилюватися». «Що значить рано?» «Та й взагалі вам, мабуть, хвилюватися не варто. Але що означає рано?» Лідер трохи помовчав, потім печально розвів руками «Може, завтра». «Розклад, ви розумієте, чіткий. Ми їм від самого початку казали. Якась частина душі Франкліна Х'юза вже й не зовсім вірила, що веде цю розмову. Інша хотіла сказати, що завжди була на боці тих, хто зараз узяв його в полон. Хай там хто вони такі». І, між іншим, оці гельські слова на його паспорті вказують на те, що він член Іра, тож Бога Ради. Чи не можна йому, Франкліну, просто піти до своєї каюти і ні про що не думати? Натомість він спитав «Розклад?» А раб кивнув Франклін, не замислившись, сказав «По одному на годину?» і одразу пожалкував про свої слова. Раптом він підкидає ідею співрозмовникові. Араб похитав головою. По двоє. Пара на годину. Якщо не підняти ставки, то ніхто серйозно не сприйме. Господи, просто прийти на корабель і вбивати людей. Що, так, без усякого? А на вашу думку, краще було їм повідомити, чому ми їх убиваємо? Саркастично відказав араб. Ну, взагалі, так. А ви думаєте, вони нам співчуватимуть? Знову глузливий тон. Франклін замовк, замислився, коли почнуть убивати. ніч, містер Хьюз, сказав очільник незваних гостей. Франкліна відправили ночувати в окрему каюту до сім'ї шведів і трьох японських пар. Вони розважив він наразі в найбільшій безпеці на кораблі шведи, бо їхня нація відома своєю нейтральністю. Франклін і японці, мабуть, тому що останнім часом свідчує про ірландських і японських терористів. Яке безхлостя. Шість японців вирушили на екскурсію в Європу. Їх ніхто не питав, чи підтримують вони у своїй країні політичних убивць. Франкліна ніхто не питав про Іра. Певний паспорт, однак, давав йому певний генеалогічний шанс. Якісь підстави співчувати незваним гостям і... Це його захищало. У дійсності ж Франклін зовсім не любив Іра, так само як ненавидів будь-яке політичне угруповування, яке заважало чи могло заважати йому робити свою справу повсякчас бути Франкліном-г'юзом. Наскільки він розумів, хоча за своїм щорічним звичаєм не питав про таке, Трісія значно більше симпатизувала всіляким усесвітнім організаціям маніяків-убивць, які упосередковано втручалися в кар'єру Франкліна Гюза, а її відправили до демонічних британців. У каюті перед сном майже не розмовляли. Японці були зайняті собою, шведи заспокоювали і відволікали дітей розмовами про дім, різдво і британські футбольні команди. Тим часом Франклін відчував як тяжіє над ним те, про що він дізнався. Йому було страшно, було просто зле, а ізоляція робила його ніби спільником терористів. Він намагався думати про своїх двох дружин і дочку, які зараз певне скільки, уже п'ятнадцять. Він щоразу мав пригадувати рік її народження, є рахувати. Треба частіше з нею бачитися, може, на зйомку наступних серій – він би міг брати її. Вона би побачила той самий розкішний план, де він іде римським форумом. Їй би сподобалося. Тільки ж камеру поставити? Чи хай би камера просувалася за ним? і невелику масовку в тогах і сандалях. Так, це було йому до душі. Зранку Франкліна знову повели до ватажка. Той жестом запросив його сісти. «Я вирішив скористатися вашою порадою». Е, «Моєю порадою?» «На жаль, переговори відбуваються геть погано. Власне, немає ніяких переговорів. Ми виклали свою точку зору, а вони не мають жодної охоти викладати свою точку зору». Е, «Вони?» «Вони. Отже, якщо все швидко не зміниться, то ми будемо змушені розпочати тиск на них». Е, «Тиск?» Навіть Франклін, який не міг би без застосування евефемізмів зробити кар'єру на телебаченні, оборився. Ви хочете сказати, будете вбивати людей? На жаль, вони іншого тиску не розуміють. А чому не спробувати по-іншому? А ми пробували. Ми вже пробували сидіти, склавши руки, і чекати, що світова громадська думка нам допоможе. Ми пробували бути чемними і очікувати, що наша земля повернеться до нас. Запевняю вас, ці системи не допомагають. А щось середнє? Ембарго американським товарам, містер Гьюз. Не думаю, що світ сприйме це серйозно. У Бейрут імпортують менше шевроле? Ні, на жаль, є люди, які розуміють лише конкретні форми тиску. До світу можна докричатися лише убивствами. «Яка весела філософія!» «А свій це доволі невеселе місце!» «Я гадав, що ваші дослідження давніх цивілізацій вас цього навчили!» «Але хай там як!» «Я вирішив скористатися вашою порадою!» «Ми пояснимо пасажирам, що відбувається!» «Що вони здають частину історії!» «Хай там яка ця історія є!» «Певне, вони оцінять відвертість!» Франкліну відогорла підступала нудота. Скажіть їм, що відбувається. От, власне. Розумієте, у четвертій годині стане необхідно почати вбивати їх. Звісно, ми сподіваємося, що в цьому не буде потреби. Але якщо буде, ви маєте рацію. Якщо це можливо, їм треба роз'яснити ситуацію. Навіть рядовий знає, за що воює. Було б справедливо, якби пасажири теж знали. Але вони не воюють. Франкліна обурили і слова араба, і тон. Вони мирні жителі у відпустці. Вони не воюють. Вони вже не прості мирні жителі, відказав араб. Ваші уряди вдають ніби це так, але це неправда. Ваша ядерна зброя. Її застосовують лише проти армії. Сьоністи, принаймні, це розуміють. Усі їхні люди воюють. Вбити громадянина-сіоніста – це те саме, що й вбити солдата. Але ж, господи, на кораблі немає сіоністів. Там просто нещасні люди, як той містер Телбот, який загубив паспорт, і його зробили американцем. Тим більше треба пояснити ситуацію. «Розумію», – сказав Франклін і дозволив собі саркастично розсміятися. «Ви...» «Збираєте пасажирів і пояснюєте їм, що вони всі насправді солдати-сіоністи, і за це ви їх повбиваєте?» «Ні, містер Гьюз, ви неправильно мене зрозуміли. Я нічого пояснювати не буду. Вони мене не слухатимуть». «Це ви, містер Гьюз, їм усе поясните. «Я?» Франклін не нервував. Він почувався навіть рішуче. «Ні, цього не буде». Ви самі можете зробити свою брудну справу. Але, містер Рег'юс, ви промовець. Я вас хоч трохи лечу. Ви чудово це вмієте. Ви б могли викласти іронічне підґрунтя ситуації. Мій заступник дасть вам всю необхідну інформацію. Мені інформація не потрібна. Свої брудні справи робіть самі. Містер Рег'юс, я не можу одночасно вести переговори на два боки. Зараз пів на десято. У вас півгодини на роздуми. О десятій ви скажете, що проведете лекцію. У вас буде дві години, якщо треба три. А також при вас для надання відомостей буде мій заступник. Франклін хитав головою, але раб не зважава. Вам буде потрібно підготувати лекцію на третю годину. Пропоную, щоб вона тривала 45 хвилин. Я вас, звичайно, послухаю з великою цікавістю і увагою. І якщо мені сподобається, як ви виклали суть справи, то ми у свою чергу погодимося повірити в ірландське громадянство вашої нової дружини. Ось і все, що я хотів вам сказати. Ви перекажете мені свою відповідь у 10 десятій годині. Повернувшись до каюти, де сиділи шведи з японцями, Франклін згадав науково-популярний телесеріал, який його колись просили вести. Цикл фільмів був про психологію і згорнувся одразу після пілотної серії, за чим майже ніхто не журився. Серед іншого у фільмі розповідали про те, в який момент власні інтереси беруть гору над альтруїзмом. Ця фраза звучить майже респектабельно, але дослід викликав у Франкліна Огиду. Учені посадили мавпу, яка нещодавно народила дитинча, в окрему клітку. Мати годувала і доглядала маля, багато в чому так само – як дружини вчених поводилися з їхніми дітьми. Тоді експериментатори натиснули важіль, і підлога клітки почала нагріватися, розжарюватися. Спочатку мавпа підстрибувала, верещала, потім ставала то на одну ногу, то на другу, тримаючи маля на руках. Підлога ставала дедалі гарячішою, біль сильнішим. У певний момент жар став нестерпним, і мавпа мати опинилася перед вибором, а, за висловом дослідників, між власними інтересами є альтруїзмом. Вона мала або страждати від нестерпного болю і, можливо, загинути, захищаючи своє дитя, або покласти мовпиня на підлогу і стати на нього, щоб урятуватись. У кожному разі рано чи пізно власні інтереси беруть гору над альтруїзмом. Від цього досліду Франкліну стало гидко, і він був радий, що той серіал – так і не пішов далі пілотного випуску, якщо в ньому показуватимуть таке. Тепер він трохи нагадував собі ту мавпу. Від нього вимагається вбирати одну з двох огидних речей. Або зберегти свою честь ціною життя подруги, або врятувати її, роз'яснюючи групі людей, чому вони мають бути вбиті, і це справедливо. І чи врятується тріш. Франклін і за власну безпеку не був певен. Може, їх, як ірландців, просто перенесуть у кінець розстрільного списку, а не викреслять із нього? З кого ж почнуть? З американців? І з британців? Якщо з американців, то наскільки це відстрочить убивство британців? 14-16 американців. Він цинічно конвертував цю цифру в 7-8 годин. Якщо почнуть у четвертій, а уряди і далі наполягатимуть на своєму, то опівночі. півночі Візьмуться за британців. У якому порядку це буде? Починатимуть із чоловіків. Наздогад? За абеткою? Прізвище Тріш Мейтленд? Точно посередині абетки. Чи побачить вона світанок? Він уявив, як стоїть на тілі Трісії, захищаючи від жару власні ноги, і його пересмикнуло. Доведеться все ж погоджуватися на лекцію. Ототи пролягає різниця між людиною і мавпою. У кінцевому підсумку людина на альтруїзму здатна. Тим-то він Франклінг Юс і не мавпа. Звичайно, більш ніж ймовірно, що коли він виголосить цю лекцію, люди будуть про нього протилежної думки, що Франклін діє з власних інтересів, рятує власну шкуру брудним підлабузництвом. Але з альтруїзмом так воно і є. Його завжди можна зрозуміти хибно, і він потім зможе їм усе пояснити, якщо буде якесь потім, якщо будуть якісь вони. Коли прийшов заступник, Франклін знову попросив його про зустріч із ватажком. Він мав намір вимагати для себе і трісії недоторканності в обмін на лекцію. Проте той заявив, що прийшов лише по відповідь, а не по продовженні розмови. Франклін Понуро кивнув. «Усе одно переговори йому не так уже й добре вдаються». У другій 45. Франкліна провели до каюти і дозволили помитись. У третій він увійшов до зали і побачив перед собою найуважнішу публіку в житті. Він налив із карафи застояної води, яку ніхто не завдав собі клопоту поміняти. Франклін відчув, як його накриває потужна хвиля втоми, і паніки минув лише один день, а чоловіки вже майже заросли бородами, жінки мали жалюгідний вигляд. Люди вже ставали не схожими на себе, чи на тих, поряд з ким Франклін був поруч десять днів. Може, таких легше вбивати до того, як Франклін отримав визнання як сценарист. Він устиг навчитися висловлювати чужі думки, якомога переконливіше. Але ще ніколи його так не хвилював зміст. Ніколи режисер не ставив йому таких умов, і ніколи платня за працю не була такою химерною. Спочатку погодившись на це завдання, він переконав себе, знайдеться спосіб натякнути слухачам, що він діє під тиском. Подумав про хитрість на кшталт буцім-то мінойських табличок, або ж виклади все з таким перебільшенням вдасть такий захват, що тільки глухий не зможе почути в лекції іронію. Ні, це не допоможе. Іронію, колись зізнався йому старенький телепродюсер, можна визначити так, це те, чого люди не помічають. Та й пасажири не шукатимуть її в його словах за таких обставин. Наради із заступником усе ще дужче ускладнила. Той видав чіткі інструкції і додав, що будь-яке відхилення від них – Спричинить не лише те, що міс Мейтленд залишиться британкою, а й скасування Франклінового ірландського громадянства теж. Вони, гадюки, добре вміють вести переговори. Е е е е я сподіваюся, почав він, що е е наступного разу звернуся до вас знову з історією Кноса. Е «На жаль, як ви розумієте, обставини змінилися. Серед нас є гості. Він поглянув у глибзали на батажка, який стояв у дверях між вартових. Усе стало інакше. Ми в руках інших людей. Наша доля вже нам не належить. Франклін кашлянув. Це вже недобре». Його заносить в епофемізми, його обов'язок, його єдиний інтелектуальний обов'язок говорити якомога пряміше. Франклін міг щиро визнати, що він шо у мене, готовий стояти на голові у відріз з оселецями, якщо від того на кілька тисяч збільшиться кількість глядачів, але в його серці лишався осад, суміш захвату і сорому. Тому він. Особливо шанував тих, хто доглибно не схожий на нього, хто говорить тихо, простими власними словами, і чия незворушність викликає повагу. Франклін, знаючи, що ніколи не зможе стати таким, намагався пам'ятати про їхній приклад, коли звертався до слухачів і глядачів. Е-е-е-е-е. Мене попросили пояснити вам деякі речі, пояснити, як ви, ми, опинилися в тій ситуації, в якій опинилися. Я не спеціаліст із Близького Сходу, але спробую викласти все, якомога зрозуміліше. Мабуть, нам варто спочатку озирнутися на XIX століття, на час задовго до виникнення держави Ізраїль. І ось уже Франклін увійшов у легкий ритм, як гравець у кеглі, який упевнено покотив кулю, відчував, що слухачі розслабилися. Обставини були незвичні, але їм щось розповідають, і вони відкрилися до оповідача, як це бувало, і багато століть тому їм було цікаво дізнатися, що було далі, Почути пояснення того, як влаштований світ Гюс з широкими масками зобразив ідолічну картину XIX століття кочовиківа, пастухів її традиційну гостинність, за законами якої людина могла прожити в домі іншої три дні, і лише після того належало питати її, чому вона прийшла і що їй потрібно. Він говорив про перших поселенців-сіоністів і про західні уявлення про землеволодіння, про декларацію Бальфура, про єврейських іммігрантів з Європи, про Другу світову війну. За європейське почуття провини через Голокост заплатили араби. Євреїв нацистські переслідування навчили, що вижити можна лише, якщо поводитись як нацисти. Про їхню воєнщину, експансіонізм, расизм – про превентивний напад на повітряні сили Єгипту, з якого почалася шестиденна війна. Точний моральний еквівалент Перл-Гарбора. Франклін стримався і не подивився на японців, і на американців теж у той момент. І потім також про табори біженців, про крадіж землі, про штучну доларву підтримку ізраїльської економіки, про жахіття, які... Кої листими, в кого відібрано землю, про єврейське лобі в Америці, про арабів, котрі просили в західних урядів просто такої самої справедливості на Близькому Сході, як було виявлено до євреїв, про печальну необхідність насильства, те, чого арабів навчили євреї, а тих нацисти. Франкліна уже використав майже дві третини свого часу. Якщо б він не відчував у деяких частинах залу наростання ворожості, то, на диво, більше виявлялася якась сонлива знудженість, наче їм вже все це розповідали і вони в цій історії не вірять. І ось <схи> ми <схи> і дісталися нинішнього моменту, Ці слова прикували до Франкліна загальну увагу, так що, попри обставини, чоловікові стало приємно. Він був наче гіпнотизер, який клацнув пальцями. Ех, ми маємо зрозуміти, на Близькому Сході вже немає мирних жителів. Сионісти це розуміють, а західні уряди ні. На жаль, ми теж не мирні жителі. Ось до чого спричинилися сионісти. Вас, нас тримає в заручниках група Чорний грім, вимагаючи звільнення трьох своїх членів. Можливо, ви пам'ятаєте, у цьому Франклін особисто дуже сумнівався, адже такі інциденти були доволі часті й майже не розрізнювані. Що два роки тому цивільний літак із трьома членами групи Чорний Грім на борту був примусово посаджений американськими військовими силами в Сицилії, італійська влада, усупереч міжнародним законам, долучилася до цих піратських дій і заарештувала трьох борців за свободу. А Британія виступила на захист дій Америки в ООН. І троє заарештованих нині перебувають у в'язницях Німеччини і Франції. Група Чорний Грим не підставляє другу щоку. І це обґрунтоване захоплення Франклін Обережно вжив це слово і кинув швидкий погляд на очільника терористів, демонструючи свою нелюбов до евфемізмів. Є відповіддю на зазначене піратство. На жаль, західні уряди не виявляють такого самого занепокоєння долею своїх громадян як група «Чорний грім», долею своїх бойових товарищів. На жаль, вони поки що відмовляються звільняти в'язнів. На превеликий жаль, група «Чорний грім» не має іншого вибору, крім як виконати погрозу, висловлену дуже чітко західним урядом від самого початку. Хоч у митці великий, неспортивної статури американець у синій сороці підскочив і побіг проходом просто на арабів». Їхня зброя не була виставлена на одиночні постріли. Звуки були дуже гучні, і крові було багато. Італієць, який сидів на лінії вогню, отримав кулю в голову і впав убік бік на коліна своєї дружині. Кілька людей швидко підскочили і є, сіли назад. Очільник чорного грому поглянув на годинник і дав Гьюзові знак продовжувати. Франклін зробив великий ковток застояної води і подумав, що краще б то був міцніший напій. хе хе Через упертість західних урядів, продовжив він, намагаючись говорити як офіційний речник, а не як Франклін Хьюз, і їхнє легковажне ставлення до людських життів є необхідністю у жертвах. Ви... Зрозумієте історичну неуникність цієї ситуації з огляду на те, що я вам розповів. Чорний грім має цілковиту певність, що західні уряди швидко сядуть за стіл переговорів. Крайнім засобом у тому, щоб їх переконати, стане необхідність страчувати двох із вас і з нас кожної години, доки цей момент настане. Група «Чорний Грім» вважає таку ситуацію вельми сумною, але західні уряди не залишають їм вибору. Порядок страти затверджено відповідно до провини західних держав у ситуації на Близькому Сході. Франклін уже не міг дивитися на слухачів. Він говорив тихіше, але не чути його не могли. Американські сіоністи перші, потім... Інші американці, потім е, британці, потім французи, італійці, є е, канадці. «Якого хріна Канада робить на Близькому Сході? Якого хріна?» – закричав чоловік у м'якій шапці з кленовим листком. Він хотів устати з місця, але його тримала дружина. Франклін, який відчував, як розжарюється підлога в його клітці, Механічно зібрав аркуші, не дивлячись ні на кого, вийшов за кафедри, пішов проходом, замастивши кров'ю каучукові підошви біля мертвого американця, не глянувши на трьох арабів, які могли б, якщо хочеться, вистрілити в нього, і без супроводу і перепон пішов у свою каюту. Замкнувся і ліг на койку. Через 10 хвилин почула, стрілянина. З 5.00 до 11.00, неначе страхітлива пародія на міській за лунали постріли, а за ними чулося сплески. Тіла по два скидали за борт. Невдовзі по 11.00 22 американські спецпризначенці, які 15 годин пливли слідом за Святою Єфимією, змогли піднятися на борт. У сутиці загинуло ще шестеро пасажирів. Зокрема, і містер Телбот, почесний американець із Кідермінстера. Із восьми незваних гостей, які допомагали вантажити продукти на Родусі, п'ятьок було вбито, причому двох, після того, як вони здалися. Не зосталися в живих ні витажок, ні його заступник, так що жодних свідків домовленості Франкліна Г'юза не лишилося. Тріся Мейтленд, яка на кілька годин сама того не знаючи стала ірландкою, і під час гюзової лекції повернула каблучку на звичний палець, більше ніколи з ними не розмовляла. Релігійні війни Джерело Муніципальний архів міста Безансон, секція Сіджі. Контейнер 377 А. Справа Уприлюднене нижче становить особливий інтерес для істориків судочинства, оскільки роль оборонця черви виконував видатний юрист Бартоломе Шасене, також відомий у написанні «Шасане» і Шасенно. Згодом перший голова парламенту Провансу. Шасене народився в 1480 році і уславився в церковному суді міста Отьюн, захищаючи щурів, звинувачених у зловмисному знищенні врожаю ячменю. Тексти наведені тут – починаючи з першої петиції жителів і закінчуючи остаточним вироком суду, не є повним набором документів, що стосуються справи. Наприклад, покази свідків, якими міг бути будь-хто, починаючи з місцевих селян і закінчуючи видатними спеціалістами з поведінки підсудних, не були запротокольовані. Але наявні документи містять їх – і часто посилаються на ті чи інші покази, тож із основної структури є дискусії у справі практично нічого не втрачено. Як було заведено за тих часів, позов, промови й висновки від представника єпископа були записані французькою мовою, а вирок суду поважно виносився латиною від перекладача. Рукопис становить один суцільний документ, записаний тим самим почерком. Отже, перед нами неоригінальна судова документація в записі кількох писарів, а робота якоїсь третьої особи, можливо, судового чиновника, який пропустив деякі фрагменти подань. Порівняння зі вмістом контейнерів 371, 379… Наводить на думку, що справа в цьому вигляді, ймовірно, належала до набору прикладів судових процесів, які використовувалися в навчанні юристів. На користь такої версії звідчить те, що серед учасників лише шасенне названо на ім'я. Як видається, студентам слід було звертати увагу на виявлений видатним адвокатом професіоналізм і переймати Важливі ходи, незалежно від того, чим завершилася справа. Переписувач працював у першій половині XVI століття, отже, може бути, що документ, являючи собою виклад у переробці іншої людини, все ж залишався відповідним часу. Я зробив усе можливе, аби відтворити багатий стиль промов, особливо у воронця селян відповідними мовними засобами. ПОЗОВ НАСЕЛЬНИКІВ Ми, насельники Меміроля, Безенсонської єпархії, богобоязні перед лицем Господа Всемогутнього є шанобливі до церкви його подружниці, нині і раніше справно і вчасно десятину свою сплачували, із чим сьогодня серпня 12-го числа 1520 року подаємо вимушене і негайне прошення до суду, аби правду вчинивши звільнив він нас і позбавив від підступів і лиходійств злочинників, котрі не одне літо нам докучають, накликавши на себе гнів Божий і сороміцькі плітки на наше поселення, і котрі загрожують нам усім, людям чесним і богобоязним, Смертю наглою і лютою, Котра кинута на нас може бути Подібно до грому небесного І, напевно, настане, Якщо велемудрий і поважний суд Швидко і справедливо Не вижене цих злочинників Із нашого села своїм законним рішенням Осоружних і нестерпимих Під страхом відлучення Від святої церкви І божого володіння Промова у насельників. Панове, ці бідні і скромні позивачі в горій розпуці прибули перед очі високого суду, подібно до насельників островів Мінорки і Майорки, до вельможного абхуста Цезаря, просячи його правдою і силою позбавити їхні острови від кролів, що нищили їхні врожаї, його сіляку шкоду їм чинили. Якщо Август Цезар зміг допомогти вірним своїм підданцям, то наскільки ж легше і нашому судові зняти тяжке брем'я з плечей ваших позивачів, яке несуть вони, як великий Еней ніс свого батька Анхіза від вогню руїн Трої. Старого Анхіза блискавицею було засліплено також і ваші позивачі навіть нині немову сліпоті перебувають, вкинуті в пітьму зі світла Господнього благословення, шпетною дією тих, на кому обвинувачення в цій справі – тих. Хто навіть не завдав собі труду дати одвід у суді, ставши і ібо суд вони зневажають і проти Бога блюзнять, Ладні радше заховати всю тьму злочинну, аніж звернути лице до сонця правди. Нехай буде вам відомо, панство, те, що виклали скромні і вірні свідки. Чесність чия бездогани, прості позивачі, чий трепет перед лицем суду не дасть з їхніх вуст вийти нічому іншому, як потокові чистої істини. Вони ствердили що двадцять другого дня, квітня місяця цього року Божого, настав день щорічного паломництва Юго, єпископа Безансонського, до скромного храму святого Михаїла в оному селі. Вони виклали вам у подробицях, палаючих у вашій пам'яті, подібно до богненої печі Новохудоносора, з котрої отроки Сидрах, Месах і Авденаго неушкодженими вийшли, як вони щорічно оздоблювали і прикрашали церкву, аби була вона гідна очей єпископа, як вони квіти на вівтар встановили, а двері зміцнили для захисту від вторгнення звірів. А проте могли вони зачинити двері перед свинею чи коровою, але не перед цими диявольськими тварями, котрі в найменший отвір, Віднайшовши його, проникають, подібно до того, як Давид зумів знайти проріху в броні Голіафа. Насельники повіли вам, як на мотузках єпископський трон було з-під даху спущено, де його з року в рік тримають, спускаючи тільки в день єпископового паломництва з тим, щоб, дитя або чужий чоловік, випадково не сіли на нього і не осквернили, що є звичаєм скромним і благообразним, гідним похвали від Бога й поважного суду. Повіли і про те, як трон спущено було і поставлено перед біфтарем, що чиниться щорічно від часів пам'ятних, найстаршому день ми мав у Саїлові села Маміроль, і про те, як благорозумні селяни поставили варту при ньому на ніч перед прибуттям єпископа, ревно дбаючи, щоби трон осквернено не було. І наступного дня, як ствердили вони, Юго, єпископ Безансонський, на щорічне паломництво прибув, Подібно до того, як Грак вийшов до любого йому серцю народу, до скромного храму святого Михаїла, і був потішений вельми їх доброчесністю й істинною вірою. Відтак, за своїм звичаєм, спершу благословивши насельників Маміроля запорога порога церкви, він із ходою увійшов у Наву а паство трималося від нього на благопристойній відстані. І земний уклін поклав у своїх пишних шатах перед вівтарем, як уже Ісус Христос простерся перед своїм всемогутнім отцем. Потім він устав, піднявся на просту сходинку вівтаря, звернув лице своє до пастви й возсів на трон. «О, недобра година!» О підступніли ходії. І тут єпископ упав, головою об вівтарну сходинку, вдарившись, і проти власної волі розумом увередився. Повіли вони, що, коли постраждали єпископ, несенний почтом залишив храм, нажахані позивачі єпископський трон оглянули, Її виявили ніжку, що обрушена була, подібно до стін Єрихона, підступною і протиприродною дією шашелі. І она шашель, сиріч деревна черва, у таїні й темноті своє диявольське зло вчинила. пожерши ніжку трону, так що єпископ упав, як овели мудрий дедал з осяйних небес» у пітьму безумства. Ствердили вони і те, що гніву Божого боячись, позибачі вилізли під дах храму святого Михаїла і дослідили підвіс, на якому перебував трон 364 дні на рік, і виявили означену черву також і в оному підвісі, так що той розвалився і святотацький впав просто на вівтарну сходину а також те, що балки даху також виявилися пошкоджені оними диявольськими тварями, через яких позивачів охопив жах за власні життя, адже вони є бідними, є вірними, а бідність не дозволяє їм збудувати нову церкву, при тому, що віра кличе їх поклонятися святому отцеві репно, як вони то робили завжди у святому місті, а не в полі чи в лісі». Хай вам отже буде відомо, поважне панство, прошення цих скромних селян, що мов трава прибитому шляху беззахисні, до багатьох напасти вони звикли, до сарани, що затьмарює сонце, немов рука Господня, до нашестя щурів, які зносять усе на своєму шляху, а дикий вепер в околицях Калідона про якого сказано в першій книзі Гомервої Іліади, То шкідників, що в зимі пожирають зерно в коморах, і наскільки ж лихіша і підступніша ця напасть, що замахнулася на ті запаси, які наші селяни збирають на небесах своєю скромністю і благочинною сплатою десятини. Адже ці злочинники, що поваги до дня нашого суду не мають, Прогнівили Бога. Збитки його домові вчинили. Завдали шкоди його подружниці церкві. Увередивши розумом Юго, єпископа Безансонського, кривду нашим позивачам учинили, що тепер поточені балки їхньої церкви повсякчас загрожують впасти на невинні голови їхніх дітей і немовлят під час молитви. Тож, по правді й необхідності суду личить втрутитися і змусити цих тварин покинути своє житло, видворити їх із Дому Божого і проголосити їм, як годиться, анатему, і відлучити від нашої святої матері церкви, за що позивачі повіг будуть за вас молитися. Промова оборонця черви Оскільки панове вам було вгодно призначити мене оборонцем Шашері в цій справі, то постараюся пояснити судові, чому обвинувачення проти оних тварей є порожніми й неправими і як належить миром закінчити цю справу. Розпочну тим, що є сам дивом здивований, чому про моїх підопічних, котрі жодного злочину не вчинили, Говориться тут, як про таких лиходіїв, яких цей суд одвіку не видів, і моїх підопічних, нерозумність яких, відома всім, викликано сюди пояснювати свій вчинок, будь то вони звичні вдаватися до людської мови, викладаючи свої повсякденні справи. Тож постараюся скромно своїм язиком викласти вам те, що німий їхній язик – повісти не в силі. Оскільки ви дозволили мені говорити від лиця цих нещасних створінь, то перше я стверджую, що наш суд допитувати таких підсудних змоги немає, і що покликано їх також без сенсу і глузду, ібо зверталися до них як до створінь, наділених розумом і волею, себто здатних і вчинити кривду, і відповідати в суді за вчинене про що ми мови нині вести не можемо, оскільки мої підопічні є безглуздими тваринами, суто запоривами діючими. Про що сказано в першій книзі Пандектає в параграфі «Про чотириногих» «Нездатна тварина кривду вчинити, бо немає розуму». Друге. На додачу чи на доповнення моїх слів – навіть коли б наш суд і мав право судити тварий, було б нерозумно і несправедливо нашому зібранню розглядати цю справу. Адже проти закону і звичаю буде судити обвинуваченого ін absentia за відсутності. Сказано було, що шашелям писаний лист сьогодня з'явитися перед судом послали, і буцімто вони зухвало відмовилися прибути – чим закон попрали і дозволили бути судженими ін абсентія, за відсутності. На цей закид маю два спростування. Перше, при тому, що лист був складений законним порядком, чи маємо ми доказ того, що до розуміння твари його донесли? Адже, як ведеться, лист має бути не лише написаний, а й доправлений – Ну, а оборонець насельників не зміг надати пояснень, як саме шашли зрозуміли передану їм грамоту. Далі ще. Ветлух закону неявка підсудного є пробачною в разі неможливості дістатися в суд з причини довгого чи небезпечного шляху до нього. Чи, покликавши в суд щура, ви б чекали, що він дійде до вас пішки через місто повне котів? Також і відстань від убителі деревної черви до суду є за її мірками величезною, до того ж і сповненою смертельних небезпек від хижаків, що чигають на їхні скромні життя. Тож могли вони цілком безпечно і законно відмовитися коритись розпорядженню суду з усією люб'язністю і повагою до оного. Третє, мовлю – що лист до тварей складено в помилковий спосіб, вже стосується він тих шашелів, які нині мешкають у церкві святого Михаїла в селі Маміроль. Чи звернений він до всіх без винятку шашелів у церкві сущих? Але ж серед них є прибагато таких, хто живе цілком мирно і шкоди селянам не чинить. чи гоже кликати до суду все село, якщо десь у ньому завелась ватага розбійників? Немає такого закону. Понад те, закон передбачає точно з'ясувати особу підсудного. Перед нами дві злочинні дії – пошкодження ніжки єпископського трону і пошкодження церковного даху. І найменше знання природи говорить нам, що та черва, яка злощасно оселилася в ніжці трону, аж ніяк не могла завдати шкоди дахові а тварі, що дах поточили, не могли водночас поточити і трон. Отже, існує дві спілки, які належить судити за два окремі злочини, що робить позов недійсним через брак точності. Четверте є безупередження до вищезгаданої черви мовлю. Судити твари на такий манір суперечить не лише людському закону, як уже сказано було, а й закону церкви, ба навіть закону Божому. А чи звідки взялися ті крихітні створіння, що супроти них кинуто потужну силу нашого суду? Хто створив їх? Не хто інший, як Господь усемогутній, що і усіх нас сотворив, і вищих, і нижчих». І чи не читали ми найперший розділ нашої священної книги буття, де сказано: Бог створив тварин земних за їхньою подобою, скотину за їхньою, і всяке створіння, що по землі повзає, за відповідною йому подобою. І побачив Бог, що це добре. Ба більше. Чи не дав Бог звірям земним і кожному створінню, що повзає лицем земним усяке древо й усякий плід на поживу? І далі, чи не дав він усім їм наказ плодитися, множитися і сповнювати землю? Творець не казав би звірям земним і всякому повзучому створінню плодитися, коли б він у мудрості своїй нескінченній не надав їм поживи? Що він... І зробив, давши їм на поживу всяке древо, плід і насіння. То що ж такого вчинили ці скромні тварі, якщо від сотворіння світу до сьогодні мають невід'ємне право, якого людина їм не скоротить і не відчужить? Те, що шащель оселилася там, де оселилася, це людям може бути невигідно» але не є відповідною причиною ремствувати на закони природи, закладені з сотворінням світу. Адже таке ремствування і є відкритим та зухвалим непослухом Богові. Господь вдихнув життя у деревну черву, дав їй на поживу всяке древо земне, тож, якою зарозумілістю і яким небезпечним зухвальством було б нам намагатися скасувати волю Божу? Ні, я радше повім шанованому суду, що нам годиться звернути наші очі не на боцімто злочинства скромного Божого створіння, а на злочинства людські. У Бога все має причину. А причина тому, що шашелі попущено оселитися в храмі святого Михаїла – жодна інша, як попередження і кара людям за їхні пороки. Те, що шащель поточила яку іншу споруду, як церкву, додам, то є особливо суворе попередження і кара. Чи є позивачі, що прибули в суд, настільки певні своєї покірності Богові, своєї скромності і християнських чеснот, що перш ніж звинуватити себе, склали провину на найдрібніше створіння. «Стережіться гріха гордині, мовлю я до таких позивачів. Вийміть колоду зі свого ока, перш ніж виймати тріску з чужого». Ну, а п'яте і останнє мовлю, оборонець насельників, Просить суд метнути проти твари і блискавицю відлучення. За своїм обов'язком і без упередження до вищезгаданих, нагадаю вам, що така кара є і невідповідною, є неправою. Відлучення то є відокремлення грішника від причасності Богові, заборона споживати хліб і вино, які є тілом і кров'ю Христа вилучення зі Святої Церкви, її світла і тепла. Тож, за яким законом ми можемо відлучити звіра польового чи створіння повзуче, яке ніколи і не було причасником Святої Церкви? Не є правою і відповідною карою позбавлення підсудного того, чого він ніколи не мав. Це не відповідає закону. Отже, відлучення є карою жахливою, що кидає грішника в пітьму страшну, навіки відділяє його від Божого світла і добра. Хіба кара ця є відповідною створінню, яке навіть не має безсмертної душі? Хіба можливо приректи на вічні муки наших підсудних, котрі не мають вічного життя? Цих створінь неможливо відлучити від церкви, бо вони не є її членами. А апостол Павло заповів нам судити тих, хто з нами, а не тих, хто осторонь. Тож, прошу вас цю справу закрити, суд у ній завершити, її не маючи до означеної черви уперечення, закликаю її виправдати і позов до неї вповні відхилити. Бартоломе Шасене, юриста Відповідь Насельників, шановне панство, маю честь знову перед вашим поважним судом з'явитися і благати справедливості, як благала царя Соломона, нещасна мати, повернути їй рідну дитину. Як у ліс перед Аяксом стану я на оборонцем черви, що мову свою рясно оздобив і прикрасив Акий Єзавель». Перше він ствердив, що суд не має сили і права судити безчинства тварин у маміролі, а закінчив тим, що ми то в господніх очах не є кращими за деревну черву, ні вищі і не нижчі за неї, тож не маємо право суд рядити, подібно до Юпітера, що його храму на Тарпейській скелі зрадників скидали». Але ці слова я відкину, як пан Господь наш викнув мінялів із храму Єрусалимського, і вчиню це ось як. Чи не є людина вищою за тварин? Чи не ясно написано в книзі «Буття» про створення тварин, яких Господь створив раніше за людину, що їх призначення – їй служити? Чи не дав Господь Адамові владу над рибами морськими? над птицями небесними і над усякою живою тварю на землі сущою? Чи не дав Адам імена і скотині, і птицям небесним, і всякій звірині польовій? Чи не стверджують панування людини над тваринами псалмоспівець і апостол Павло? А як же людина, маючи владу над тваринами, не має права карати їх за шкоду? Понад те, право рядити суд над тваринами, котре оборонець шашелі та кремну заперечує, саме Богом людині і надано, як говорить священна книга виходу. Чи Господь не дав Мойсеєві священний закон око за око, зуб за зуб? І чи не сказано також, що коли віл поранить на смерть чоловіка чи жінку, то такого вола належить каменувати і м'ясо його не їсти. Тож, чи у святій книзі вихід нечітко викладений цей закон і право? Далі, якщо чий-небудь віл поранить на смерть чужого вола, то живого належить продати і поділити гроші між господарями, і м'ясо мертвого вола також поділити, чи тим самим Господь Бог. Не дає людині право судити тварин. Що до другого? Оборонець черви мовив, що шашель має поважну причину не з'явитися на суд. Однак покликано її було правильно і відповідно. Її було кликано так, як Август Цезар кликав євреїв до сплати мита, і хіба не послухали його, ізраїльтяни. Хто з присутніх тут чинив би перешкоду тварям прибути в суд? Мої скромні позивачі, може, і мали таке бажання, і тоді б могли спалити у вогні злощасну ніжку трону, через котру юго, єпископ Безансонський, вдарившись об вівтарну сходину, увередився розумом. А про те, як праві християни втримали руку свою і надали той предмет – на розгляд, поважному суду. Тож, якого ворога могли ці тварі зустріти? Шановний оборонець бів мову про котів, що їдять щурів. Однак, те мені невідомо, панове, щоб коти пожерли шашіль дорогою до суду, а коли помиляюся, мені на це буде вказано. Ні, лише одне пояснення є відмові обвинувачених прибути в суд очевидно, і то є сліпа і злісна непокора, мовчання ненависне, провина, що палахкотить до небес, неначе наче кущ, котрий Моїсеєві з'явився, горіб і не згоряв, так уже і їхня провина палає і розгоряється щогодини, відколи вони вперто відмовилися прибути. А третє, повім вам таке. Було сказано, що Господь створив черву так, як і людину, що дав оній черві на поживу насіння, плоди і дерева, тож, що вона намислить з'їсти, на тому, мовляв, і благословення Господня. То є, власне, головна і посутня заява у боронця-шашелі – і відкину її ось так. У священній книзі буття сказано, що Господь у нескінченному своєму милосерді й щедрості надав звірині польовій і створінням повзучим на поживу всяке насіння, пліт і древо. Він дав древо тим істотам, що призначені їсти деревину. Хай то навіть буде і на шкоду, і збиток людині. Але Господь дозволу їсти зрубане дерево, колоди й дошки не давав. Де у священній книзі буття дозволено тварям повзучим селитися в рубаному дереві? Чи Господь призначив тому створінню, що прогризло діру в дубовому стовбурі, прогризти діру в Домі Божому? Де у святому письмі сказано, що Господь дав тваринам право точити його ж таки храми? І чи Господь заповів своїм слугам не чинити перешкод тим, хто пожирає його храми й упереджує розум його єпископам? Свині, котра з'їсть освячену проскуру, за святотатство повішеній бути, а на тварі, що зробили собі оселю в оселі Господа, гріх не менший. Далі поведу без упередження до означених тварей, було сказано, мовляв, Господь створив шашель так само, як і людину, а на всьому, що Бог створив, його благословення, хай яке те створіння може бути лихе і шкідливе. Але чи ж Господь усемогутній у незрівнянній своїй мудрості створив отих шкідників, котрі пожирають наші врожаї в коморах, ту шашель, котра святому храму і руйнування чинить? Наймудріші з наших отців церкви багато століть вчитувалися в кожен рядок святого письма, як і іродеве воїнство немовлят вишукували в книгах той розділ, чи рядок, чи слово, де мовилося би про шашіль. Тож, звернуся до вельми шановного суду з питанням посутнім для нашої справи. А чи була деревна черва, сиріч шашіль? на Ноєвому ковчезі. Не сказано у святому письмі, ні як шашіль сідала на могутні Ноєво судно, ні як вона висідала. Та й чи могло таке бути? Адже чи не з дерева був ковчег споруджений? Як Господь у віковічній своїй мудрості пустив би на корабель твар чи щоденні звички, могли призвести до кораблетрощі й лютої загибелі і людей, і всіх божих створінь. Чи видано таке? Із чого виснувати можемо, що шашель на Ковчезі присутня не була, а натомість є створінням неприродним і недовершеним, котрого за часів Великого Бича і руїни потопу ще не існувало». «Де і як ця черва зародилася, те нам не бідомо. чи з якого злощасного випадку, чи дією чиєю зловмисною, але злісна і мерзенна її природа видна нашим очам. Лихе це створіння віддало тіло своє дияволові, тож не перебуває під сінню і захистом Господнім». Чи потребуємо більшого доказу, ніж підступні й блюзнірські її дії, якими вона вкинула Юго, єпископу Безансонського, в прірву безумства? Що ж це, коли несправа дияволових рук у пітьмії таїні багато років плекати злий умисел і торжествувати, його здійснивши? Тим часом наш оборонець черви стверджує, буцімто шашіль, має господнє благословення в усьому, що чинить і їсть, чим отже, обстоює те, що пожирання ніжки єпископського трону вчинене з Господнього благословення? Чим отже обстоює те, що пожирання ніжки єпископського трону вчинене з Господнього благословення. Чим обстоює і те, що Господь своєю рукою уразив одного з єпископів своєї церкви святої, як уразив Валтасара, як уразив Амалека, як уразив Мідян, як уразив Ханаанія, як уразив Сігона Царя Аморійського? Чи не є це лихослів'ям і блюзнірством, яке суд має викорінити? Як уже Геркулес вичистив Авгієві стайні. І в четверте вам повім тут стверджено, ніби суд не має сили і права відлучати. Однак це те саме, що заперечувати владу Бога над його любою подружницею, церквою, яку він над усім світом поставив, усе до них її склав, як мовить Псалмоспівець усіх овець і биків, звірів польових, птахів небесних, риб морських і все, що морськими шляхами ходить. Ведено Духом Святим. Церква нічого неправого вчинити не може. Воістину, чи не читали ми у священних книгах про змій і отруйних плазунів, що їхню труту заговорено? Чи не читали святої книги – еклезіяста-проповідника, де сказано, як укусить незаговорена гадюка, то не допоможе й той, хто вміє заговорювати. Тож цілком у святій згоді з Господнім ученням, до якого церква споконвіку віку вдавалася, їй метати свій потужний і праведний гнів у вигляді анатими й відлучення супроти цих мерзенних тварей, чий вигляд, Окові Божому осоружний. Чи не прокляв цар Давид гільбоа гори, Щоб на них ані дощ, ні роса не спадали? Чи не прорік Ісус, Син Божий, Що всяке древо, яке не родить доброго плоду, Рубають і вогонь кидають? І якщо древо нерозумне має бути знищене За те, що плоду не дає, то тим паче прокляттю підлягають оці, оскільки більша кара і меншу містить. Якщо дозволена більша річ, то й річ меншу теж належить дозволити. Хіба не було проклято змія в саду ідемському, щоб усе життя плазував на черві? А коли в місті аї сталося нашестя змій? які оселилися в теплих купальнях і укусом своїм багатьох міщан життя позбавили? Чи святий єпископ Гренобльський не відлучив від церкви тих плазунів, що відтак щазли? І те саме зробив єпископ Лозанський, звільнивши озеро Леман від нашестя вугрів. І також он і єпископ учинив, звільнивши води поіменованого озера від кровопивць, що живилися рибою-пстругом, котру вірянам у пісні дні дозволено споживати. І хіба Екбер, єпископ Трієрський, Не оголосив анатиму ластівкам, Чиє цвірінчення забажало мирянам молитися? А святий Бернар, хіба не так само із тої ж причини не відлучив полчища мух, що вранці-рано всі трупом полягли, аки орда на херіба. А берло святого Магнуса, апостола Альгоського, також не відлучило і не понищило усіляких мишей, щурів і хрущів. Тож, мовити немає того права, за яким поважний суд міг би митнути блискавицю відлучення супроти цих блюзнірів і розбійників у святому храмі Божому. Оборонець черви твердить, що шашіль безсмертної душі немає, тож відлучена бути не може. Однак, чи не показали ми передусім що шашіль не є природною тварю, не бувши присутня на Нойовому ковчезі, а, по-друге, що дії, за які позиваються до неї, є певною ознакою одержимості нечистим духом, сиріч Люцифером. Тож, тим необхідніше відлучити її, чого я пильно прошу, ба навіть вимагаю від шанованого. Суду. Одвіт Оборонця Черви. Шановне панство, чимало думок ми висловили в цьому диспуті, і деякі з них звіяні вітром, подібно до полови, а другі лежать перед вами добрим зерном. Усе ж, прошу ще дрібку вашого терпіння, аби спростувати закиди оборонця насельників. Чиї аргументи падуть, мову стіни Єрихона, перед сурмами правди? Перше мовлю. Уборонець веде мову про той час, протягом котрого означені тварі мешкали в ніжці трону єпископа, темні свої наміри снуючи, чим буцімто доводить, що їхня справа є від диявола. Саме з такої причини я викликав до вас чесного брата Фролібера, що він на звичках повзучих створінь знається, і воїстину відомо вам, що він є пасічником при аббатстві святого Георгія. І чи не роз'яснив він шановному панству, що мудрецям відомо? Не живе створіння повзуче довше, аніж кілька коротких літ. Однак відомо нам, що означене погризіння чинилося протягом багатьох людських поколінь доки древо врешті не обрушилося під Юго єпископом Безансонським, призвівши його до плачевного безумства. З чого виснувати можемо? Ці шашелі, до яких нині позиваються селяни, є просто нащадками багатьох поколінь черви, що мешкали в храмі святого Михаїла. Коли можна оним створінням приписати лихі наміри – то лише першому поколінню з них, а не їхнім безневинним нащадкам, котрі не відають, де проживають і що точать. Тож знову таки прошу цей позов у повній відхилити. Ба більше позивачі не мають жодних свідчень часу, коли саме шашель оселилася в означеному дереві. Оборонець насельників намагався ствердити, що у святому письмі ніде не дозволено тварям повзучим точити зрубане дерево. На що ми дамо отвід? Перше, що немає там для них і прямої заборони цього, а друге, що коли б Господь не призначив їх їсти і зрубане дерево, то не дав би їм і потягу до того, а третє, що ніхто не може вважатися винним, доки це не доведено. А першість наболодіння деревом має бути надана тварям, котрі у дереві мешкали, доки лісоруб його зрубав, а Теслі й різьбярі зробили зоного трон, аж ніяк не черва вторглася в людську будову, а людина своєвільно знищила оселю черви взявши її для власних цілей. Відтак, знову пильно просимо відхилити позов. По-друге, мовлено було, що Шащіль не рятувалася від потопу на Ноєвому ковчезі, тож вважається одержимою нечистим. На що отвіт наш буде? Перше, у святому письмі. Їй не перелічено всіх істот, що їх Господь сотворив а ведлух закону слід вважати, що на ковчезі були всі тварі, якщо не доведено протилежне. Друге, якщо оборонець припускає, що шашелі на ковчезі не було, то тим очевидніше, що людина має владу над оним створінням. Бог на славу згубний потоп, аби світ очистити». І по сходженню, вод світ народився заново, і Господь дав людині право панувати над тваринами. Але де таке сказано, що він не дав нам владу і над тими створіннями, які на ковчезі не пливли? І третє. Чорним наклепом є, буцімто ми ствердили, що Юго, єпископ Безансонський, був укинутий у пітьму безумства Господньою рукою. Такого ми не казали і не припускали, адже то є блюзнірством. А проте, чи не той перед нами випадок, коли шляхи Господні несповідимі є приховані від нашого ока. Коли єпископ Гренобильський упав з коня і загинув, ми не винуватили в тому ні Господа, ні коня, ні шашіль. Коли єпископ Констатський упав із корабля в озеро і потонув, Мене вважали, нібито Бог виконув його у воду, чи то шашель поточила кіль судна. Коли стовп у кляшторі святого Теодорика впав, увердивши ногу єпископу Вілліонському, що той до нині ходить із кострум, то не винили ми ні Господа, ні стовп, ані шашель. Господні шляхи, часто приховані від нашого ока, але чи невідомо нам також багато випадків, коли Господь насилав многі напасті на негідних? Хіба не насилав він жаб на фараона? Чи не насилав жахливі руї мух та інших комах на землю єгипетську? Чи не насилав він на того ж таки фараона чиряки і грати з блискавицями, і саранить тьму і тьмену? Чи не послав він каміння небесне проти п'ятьох царів аморійських? чи навіть раба свого Йоба не вразив проказою. І саме тому покликав я перед ваші очі отця Годріка і спитав у нього про сплату десятини насельниками Маміроля. І чи не записані за ними всілякі відмовки? То погода була непривітна, і урожай загинув, то по то полк солдатів проходив і повбивав кількох дуже молодих людей на селі. Але все це очевидно показує, село не виплачувало своєї десятини, як церква звеліла. І то є не послуг Господові Богу і земній подружниці його церкві. Тож чи не так усе було, що як Господь наслав сарану і мух на пострах фараонові та всьому Єгипту, так і Шашель він наслав, аби закликати насельників Маміроля до покори. Як таке могло статися без Господнього попущення? Чи ми гадаємо, нібито Господь усемогутній, істота слабка і боязка, нездатна власний храм оборонити від крихітних створінь? Так вважати то безсумнівно блюзнірство. Тож маємо виснувати... На щастя було або наслане Господом, або його попущенням відбулося, що Бог послав шашель покарати непокірних грішників, і що грішникам слід схилитися перед його гнівом, розкаятися, бичувати себе за гріхи і сплатити десятину, як належить. Воістину, тут очевидну причину для молитви, посту і самовичування, ніж для анатеми і відлучення тих, Хто просто виконував Господню волю. І четверте. Отже, визнаючи, що Шашіль, створіння Боже, потребує живлення, як і людина його потребує, і визнаючи, що справедливість милосердям гартується, ми, без упередженості до означених тварей, закликаємо суд, скупих на сплату десятини момірольців, зобов'язати виділити іншу пашу для означеної черви, де та могла би мирно живитися, шкоди храмові святого Михаїла, не роблячи, і щоб у судовому порядку черву було переведено на таку пашу. Адже мої скромні підопічні нічого не сподіваються і не просять, упріч того, щоб жити собі в темряві без перешкод і неправих обвинувачень. Панове, Остаточно закликаю вас відхилити позов і без упередження виправдати твари, і знову-таки без упередження перевести їх на інше пасовище, що й подаю на розгляд вельми шановного суду Бартоломе Шасене, юриста, висновки представника єпископа. Аргументи, висунуті оборонцем підсудних, були щиро і вагомо викладені і мають під собою велику і поважну думку, бо не мимохідь і не аби, за що може суд метнути блискавку відлучення, ібо, кинута легковажно з огляду на силу і потугу її, влучивши в невідповідне, повернеться вона до того, хто її послав. Аргументи позивачів також мають на собі печать великого знання і вченності, і то є воїстину море, в якому не сягнути дна. У порушеній справі оборонець черви вів мову про багато поколінь цих тварей і твердив, що нинішнє покоління Шашелі може не бути злочинниками, на що скажемо таке, Перше, що у святому письмі в книзі вихід мовиться, що беззаконня отців паде на дітей їхніх у третьому і четвертому коліні, тож суд має благочесне право судити кілька поколінь шашелі, що всі вони Бога прогнівили, і то буде ведлух справедливості вчинено. Друге – Якщо ми сприймемо аргумент оборонця насельників про те, що тварі були одержимі бісом, то що може бути природнішим, чи пак більш мерзенно проти природним, що через свою одержимість одна черва жила вік довший, так що одне єдине покоління повзучих істоту, чинило шкоду тронові й даху. Так чи інак? а нам упали у вухо, є слова оборонця насельників, і ж на Ноєвому ковчезі шашелі не було, який би мудрий капітан узяв би призвідників кораблі трощ на своє судно, тож вона черва і непойменована серед перших творін господніх. Яке місце їй годиться приписати? Чи то вона частково природна, чи живе в грісі – чи творіння диявольське, проте судити лише великим отцям церкви. Також й не можемо ми знати легіон тих причин, з яких Бог міг би попустити нашестя черви деревної на свій скромний храм. Можливо, не пустили там на поріг людину жебрущу, можливо, не доплатили десятини, може, сталося щось недостойне в самому храмі, чи не став він, бува, місцем блудодійства, що Господь наслав на нього означену черву, ми маємо завжди пам'ятати наш обов'язок милосердя і подавати милостиню. І чи євсевій кесарійський, неуподібним пеклом місцю хладну, де стоїни скрегіт зубовної не спричинені небеззупинним вогнем, а жальним холодом, і чи не завдяки милостині і щедрості опиняємося ми в ласті Господній. Тож, радячи відлучити від церкви означену деревну черву, яка підступно і злісно пошкодила храм Божий, ми також радимо насельникам пильно молитися і каятися, як у такому випадку годиться». ВИРОК ЦЕРКОВНОГО СУДУ Іменем і милістю Бога Всемогутнього, Отця, Сина і Святого Духа, і присно Діви Марії, Матері Пана нашого Ісуса Христа, владою святих апостолів Петра і Павла, а також того, хто нас поставив цю справу судити, укріпившись Святим Христом, і в страху Господньому ми виносимо до Гану, означеній деревній черві, як у шкідникам, і наказуємо їм під страхом прокляття анатими відлучення від церкви всім сім днів залишити храм святого Михаїла, що в селі Маміроль, без ансонської єпархії, і без затримки і зволікання перейти на пасовища, що насельники для них відведуть замешкати там і ніколи більше шкоди храмові святого Михаїла не чинити. Аби цей вирок набув законної сили, а будь-яке прокляття, анатиме і відлучення досягло цілі, будь воно проголошене, насельникам Меміроля постановляємо пильно подавати милостиню, десятину в повні виплатити – як церква свята велиць від безчинств у домі Господньому утриматися і раз на рік, на роковини того злощасного дня, коли Юго, єпископ Безансонський, увередився розумом. На цих словах рукопис із муніципального архіву Безансона уривається. Тож ми так і не дізнаємося, яку щорічну єпитимію було накладено на мамірольців рішенням церковного суду. Стан пергаменту такий, ніби протягом останніх 400 років, можливо не один раз, його пошкоджував якийсь різновид термітів, знищивши останні слова вироку. Та, яка вижила. У 1492 рік приплив Колумб в Америку на світу другий бік. А як же було далі, вона не могла згадати. Стільки років тому учебні десятилітні діти... Склавши руки на парті, хором повторювали віршик за вчителькою. Усі, крім Еріка Долі, який сидів за нею і жував кінчик її коси. Одного разу, коли її викликали прочитати два наступні рядки, вона змогла підвестися лише на кілька сантиметрів за парти. А далі голова закинулася назад і всі засміялись. Ерік тримав її зубами за косу. Може, саме через те вона і забула, що там було далі. А про північних оленів зате пам'ятала дуже добре. Усе почалося з північних оленів, які на Різдво летять над лісами, полями, містами. Дівчинка вірила в те, що їй кажуть, тож олені літали Певне, вона бачила їх на різдвяній листівці. Шість, вісім, десять, запряжені парами. Вона завжди уявляла собі, що кожна з цих пар – щасливі чоловіки-дружина, як ці тварини, яких узяли на ноїв ковчах. Правда ж, так було би правильно? Але тато зауважував, в порогах видно, що олені який визують сани. Всі самці. Спочатку вона просто почувалася розчарованою, а потім гірко образилась. У Санти суто чоловіча команда. Типовий випадок. Чорт забирає абсолютно типовий, думала вона. Вони літали. Ось у чому річ. Вона не вірила, що Санта пролазив у комен і залишав Подарунки біля ліжка. От у летючих оленів вірила. Люди намагалися переконати її, що це нісенітниця, Мовляв, якщо ти в таке віриш, то повіриш у що завгодно. Проте зараз їй було 14 років. Вона була стрижена і вперта, і на все мала відповідь. «Ні», – казала вона. «Якби ви могли повірити, що олені вміють літати...» зрозуміли б, що все можливе, все, що завгодно. Приблизно тоді вона побувала в зоопарку. Що зачарувало її, так це їхні роги. Вони були шовкові, оксамитові, не наче вкриті якимсь гламурним матеріалом із дорогої крамниці. Вони нагадували гілля в дрімучому лісі де століттями не ступала нічия нога. М'які, перливчості, моховиті гілки. Вона уявила собі, як іде таким лісом, горбистим, злагідним, розсіяним світлом, і горішки потріскують під ногами. Так, а в кінці стежки буде пряникова хатинка, сказала їй найкраща подруга Сандра, коли вона поділилася цими фантазіями з нею. «Ні», – подумала вона, – «роги перетворюються на гілки, а гілки на роги. Усе взаємопов'язане, і північні олені можуть літати». Якось по телевізору вона бачила, як вони билися, кидалися один на одного, буцилися з розгону, спліталися рогами. Вони так боролися, що де де здирали шкіру з рогів. Вона гадала, що там буде просто суха кістка. І роги нагадуватимуть зимові гілки дерева, кору з яких пообгризали зайці. Але виявилося зовсім інше. Зовсім-зовсім. З рогів йшла крова. Де зривалася шкіра, під нею була не лише кістка, а й крова. Роги ставали багряно-білими на тлі зеленкувато-брунатного краєвиду, наче кістки в м'ясній крамниці. «Який жах!» – думала вона. «Але доведеться їй з цим змиритись. Усе взаємопов'язане, навіть те, що нам не подобається. Особливо те, що нам не подобається». Після першої великої аварії вона багато дивилася телевізор. То, казали, була не дуже серйозна аварія. Не така серйозна, як, приміром, вибух бомби. Та й взагалі це сталося хто знаде в Росії, де немає нормальних електростанцій, сучасних, таких як у нас. А коли є, то вочевидь, значно гірша техніка безпеки, то в них там що завгодно може статися, але нам про це нема чого хвилюватися, чи не так? «Може, якраз буде тим росіянам наука», – казали люди. «Хай думають перш ніж бомбами кидатися». Людей це якось чутно хвилювало і спочувало. То була важлива річ. Не те, що останні дані про безробіття чи ціна на поштові марки. До того ж, більшість усякої гидоти стається з кимось іншим – була отруйна хмара, і всі стежили за її рухом, не наче за таким собі особливо цікавим циклоном на мапі погоди. Якийсь час не купували молоко, питали в м'ясника, звідки привезли м'ясо. А невдовзі припинили турбуватися, її про все забули. Спочатку план полягав у тому, щоб закопати оленів, на два метри під землю. То була не дуже велика новина, а просто допуск на кілька рядків серед закордонних повідомлень. Хмара прилетіла туди, де паслися олені. Пройшов отруйний дощ, яхель став радіоактивним, олені його з'їли і самі набралися радіації. «Ну от, що я вам казала?» – подумала вона – Усе взаємопов'язане. Люди не розуміли, чому вона засмутилася. Їй казали, що нічого тут сантименту розводити. Вона ж не харчується оленіною, А якщо в неї є зайве співчуття, то хай би краще людям поспівчувала. Вона намагалася пояснити, але це в неї не дуже виходило. Її так і не розуміли. А ті, хто гадали, ніби зрозуміли, казали... «Так, розуміємо. Це все в тебе з дитинства, від тих дурнуватих романтичних вигадок, які в тебе тоді були. Але ж усе життя задурнуватими романтичними ідеями не проживеш. Треба бути реалістами. Будь ласка, не плач. Чи може це й добре? Може проплачешся і полегше?» «Ні, річ не в цьому», – казала вона. Зовсім не в цьому. Потім карикатуристи почали жартувати малювати оленів, які сяють від радіації, освітлюючи дорогу летючим саням замість фар. А в червононосого Рудольфа ніс так блищить, бо він із Чорнобиля. Але вона в цьому нічого смішного не бачила. Слухайте, казала вона людям, радіацію вимірюють. У якихось бекерелях. Коли сталася аварія, норвезький уряд мав вирішити, яка кількість радіації в м'ясі є безпечною. І домовилися про цифру в 600 бекерелів. Але думка про те, що м'ясо отруєне, людям не сподобалось. І в норвезьких різників справи пішли не дуже добре, а у в них ніхто не купував, що й не дивно. Тож урядовці зробили ось що... Вони сказали, що люди тепер, очевидно, не дуже часто їстимуть оленину, бо їм страшно, тож їм цілком безпечно було б зрідка їсти більш радіоактивне м'ясо, ніж часто менш радіоактивне. Відтак підняли дозволений рівень радіоактивності м'яса північного оленя до шести тисяч бикерелів, фокус-покус струляля. Щойно було шкідливо вживати м'ясо з шістьмастами-бекерелями, а тепер нормально з одесятеро більшою дозою. Звісно, це стосувалося лише оленини. Водночас свинячу відбивну чи баранячий шиюк із дозою 601 їсти було не можна. По телевізору показали пару лапландських оленярів, які принесли тушу на контроль. Це було щойно після підняття дозволеного рівня в десять разів. Чиновник з Міністерства сільського господарства, чи там чого, нарізав трохи голенічих нутрощів, провів, як годиться, перевірку. Вона показала 42 тисячі бикерелів. 42 тисячі. Спочатку був план поховати їх. У землю на два метри та й усе. Проте ніщо так не наводить людей на розумні думки, як хороша катастрофа. Закопати оленів? Ні, тоді це все занадто скидатиметься на те, що буде якась проблема, якийсь недогляд і помилка. Має бути якийсь корисний спосіб утилізувати їх. Людям їх згодувати не можна, а тваринам. Ідея хороша. Але яким саме? Певне, що не тим, яких потім їстимуть люди. Треба захищати себе любих. Тоді було вирішено згодувати їх норкам. Норки і не вважаються особливо милими створіннями. Ну а той, хто може собі дозволити норкову шубу, мабуть, від невеликої дози радіації на додачу не дуже постраждає. Таке як специфічний запашок, Нічого особливого. Навіть шикарно, а що? Більшість людей уже й не звертали уваги на те, що вона їм казала. Але це її не спиняло. «Слухайте», – казала вона, «тепер замість того, щоб зарити оленіву землю, їх мітять великими синіми смугами, її згодовують норкам. Як на мене, то краще, щоб у землю зарили». Від такого закопування – Люди відчувають сором. «Що ж ми зробили з оленями?» Казали б вони, риючи могилу. Чи принаймні могли б казати? Хоч подумати могли б. Чому ми завжди караємо тварин? Вдаємо ніби любимо їх, тримаємо вдома і розпускаємо соплі, коли думаємо, що вони реагують на речі, як ми, але ж ми. Карали тварин від самого початку, чи не так? Убиваємо, мучимо і скидаємо на них свою провину. Після цієї аварії вона відмовилася від м'яса. Щоразу, коли на тарілці чи в ложці рагу їй траплявся шмат яловичини, вона думала про оленів, про бідолашних тварин, з обідреними до крові рогами, протуші за синіми смугами на спинах, які тягнуть кудись блискучими гаками. Ось тоді пояснювала вона, прибула сюди, на південь. Люди казали, що вона робить дурниці, що просто тікає, не дивиться на життя тверезо, а якщо вона має якусь важливу власну думку, то треба було залишитись її обстоювати. А її це тяжко пригнічувало. Люди не слухали її аргументів досить уважно. До того ж, завжди треба йти туди, куди, на твоє переконання, голені прилетять. Оце тверезий погляд на речі. На півночі їм уже не літати. А що ж сталося з Греком? Чи в безпеці він? Що він думає про мене? Адже тепер він розуміє, що я мала рацію. Сподіваюся, він мене за це не зненавидєва. А може він удасть, що взагалі нічого не сталося? Так він не сумніватиметься у своїй правоці. Так, це було не те, що ви подумали. Це просто комета палала в небі. Чи літня гроза, чи телерозіграш Торепа. Грек був звичайний мужик – не те, що я хотіла чогось іншого, коли зустріла його. Він ходив на роботу, повертався, сидів на дивані, пив пиво. Вибирався з друзями в бар теж на пиво. Іноді після получки трохи міг мене полупсювати. Ми доволі добре ладнали. Сперечалися щодо пола, звісно. Грек казав, що його треба каструвати, щоб він став спокійнішим і не дер меблів. Я казала, що тут нічого не вдієш, коти завжди даруть меблі, то краще йому дрябку купити. Грек відказував, мовляв, а ти розумієш, що це його душче розохотить, і він дертиме ще сильніше. Я казала, не будь йолопом. Він казав, науково доведено, що кастровані коти менш агресивні. Я казала, більш схоже на те, що все навпаки. Якщо ти його скалічиш, він хіба не розлютиться?» Грек тоді взяв найбільші ножиці і сказав «Ну що, перевіримо?» Я кричала, кричала. «Я не дам йому каструвати пола. Навіть якщо той трохи пошкодить меблі». Згодом я згадала ще одне. «Північних оленів каструють, ви знаєте? Лапланці беруть великого самця, каструють» і він стає ручним, тихим. Потім вішують йому на шию дзвоник, і цей вожак водить усіх решту оленів туди, куди треба пастухам. Так що це, певне, справді зменшує агресію, але все одно я вважаю, що це погано. Кіт не винен, що він кіт. Я, звісно, не казала такого Грекові про вожаків із дзвіночками. Іноді, коли він мене лупцювава, то я думала, а може, тебе треба спочатку каструвати від агресивності. Але такого я йому не казала. Це б не допомогло. Ми часто сперечалися щодо тварин. Грек вважав, що я сентиментальна дурепа. Колись я сказала йому, що вони всіх китів перетворюють на мило. Він розриготався і сказав, що це гарне використання, а чого ж? Я розплакалася. Мабуть, і тому, що він здатний таке подумати, і тому, що він це сказав. Про головне ми не сперечалися. Він просто казав, що політика – це чоловіча справа, і я не розуміла, що він має на увазі. Власне, далі за це наші розмови про загибель планети не заходили. Якщо я висловлювала хвилювання, що зробить Америка, якщо Росія не поступиться? Чи про Близький Схід, чи ще про щось? Він казав, мовляв, це в тебе не ПМС? Не можна ж із такою людиною розмовляти, правда? Він цього й не обговорював, і не сперечався з цього приводу. Одного разу я сказала, що, мабуть, це ПМС, а він відказав, що так і думав. Я сказала, ні, слухай, може, жінки якраз краще світ відчувають. Він спитав, що це означає, а я сказала, ну, все ж взаємопов'язане, правильно? А жінки ближче до циклів природи, зародження і переродження, ніж чоловіки, які коли вже на те просто заплітнювачі. А жінки налаштовані на одну хвилю з планетою. І якщо на півночі коїться такий жах, який загрожує існуванню всієї планети, то, може, жінки це відчувають, як дехто вміє передбачити землетрус. І це, певне, запускає ПМС. «Дорепо», – сказав він. Оце ж тому політика і є чоловіча справа. І витяг із холодильника ще одне пиво. За кілька днів він спитав мене, ну як там твій кінець світу? Я просто мовчки подивилася на нього, а він сказав, наскільки я розумію, увесь той твій ПМС поки що вказував лише на те, що в тебе будуть місячні. Я сказала, ти мене так злиш. Що я майже хочу, аби той кінець світу настав, щоб ти помилявся. Він сказав, вибач, ну звідки мені знати? Я ж просто запліднювач, як ти вже казала. І гадаю, що інші запліднювачі, які на півночі, все поправлять. Поправлять? Це таки може слюсар сказати, чи майстер, який прийшов в дах перекрити. Ну, ми зможемо це поправити, упевнено підморгнувши, кажуть вони. То вони ж не поправили нічого, де там, ще чого. А в останні дні кризи Грек не завжди ночував удома. Навіть він уже нарешті помітив і здогадався. Той вирішив розважатися, доки все не скінчилося. На свій лад, він тут і не винен. Я не могла його винуватити, хіба що в тому, що в голос він не визнавав справжньої причини. Казав, Буцемтон не вертається додому, бо терпіти не може вертатися. Тому що я його пиляю, я сказала, що розумію, що нічого страшного. Але коли я це пояснювала, він якось дивно напружився. Сказав, що йому захотілося наліво, але ні, не через те, що коїться у світі, а тому, що я весь час до нього присікуюся. Вони же просто не розуміють зв'язку, правда? Коли там на півночі люди в темно-сірих костюмах і смугастих краватках починають свої так звані... Стратегічні, профілактичні заходи, отакі як Грек, у сланцях і майках, на півдні до ранку зависають у барах і кадрять дівчат. А причини своїх дій усе не втямлять. Тільки от їм потрібно це втямити. Тож, коли я дізналася, що сталося, то не стала чекати, доки Грек повернеться. Він собі там попиває черговий пивась, Каже, що вони там щось поправлять. А ти, голубонька, може б посиділа тим часом у мене на колінах? Я просто посадила поло в кошик, зібрала стільки консервів, скільки змогла понести, кілька пляшок води, і пішла на автобус. Записок не лишала. Не було чого писати. Я зійшла на зупинці Гарі Чен-Авеню, і пішла в бік еспланади. А тоді вгадайте, що я побачила. Хто вигрівався на даху машини? Мила спокійна киця черепахової масті. Я її погладила, вона замурчала. Я взяла її на руки. На мене озирнулося, зупинившись, може, двоє людей. Але я дуже швидко завернула за ріг на герберт стріт так що вони нічого не побачили. Грег би за моторку сердився. Тільки от його грошей туди вкладено тільки чверть. А вони всі четверо налагодилися провести свої останні дні по барах і бабах. Адже люди в темно-сірих костюмах, яких саме і треба було поправити скальпелем, що багато років тому, вже роблять свою справу. То нащо тепер Грегу з компанією та моторка? Я заправила її, а коли відчалила, то помітила. Та черепахова, яку я підібрала просто на вулиці, всілася просто на кошик із полом. «Будеш у мене, Лінда», – сказала я їй. Вона залишила світ позаду в місці, яке має назву «Шосе доктору Галлі». У кінці еспланади в Дарвіні, за сучасною будівлею UMCA, ця зигзагоподібна вуличка веде до покинутої платформи для спуску човнів на воду. Великий паркінг зазвичай стоїть порожній, окрім того часу, коли туристи приїжджають погодувати рибок. Сьогодні на доктора Галлі більше нічого не відбувається». Тільки щодня у найвищий момент припливу до самого краю води підпливають сотні, тисячі риб, щоб їх погодували. Вона подумала, які ж вони довірливі ці риби. Мабуть, гадають, що двоногі велетні роблять це суто з добросердя. Мабуть, так воно і починалося. Але тепер дорослий квиток сюди коштує два з половиною долари, а дитячий – півтора. Вона замислилася, чому ніхто з тих туристів, які зупиняються в здоровенних готелях на еспланаді, не дивуються з цього. Але ніхто на світі вже не замислюється над подібними речами. Ми живемо у світі, де з дітей беруть гроші за те, щоб вони подивились, як рибки їдять. «Навіть риб сьогодні експлуатують», – подумала вона. «Експлуатують?» а потім отруюють, океан наповнюється отрутою, і риби теж загинуть. На доктора Галі було порожньо. Ніхто вже не виходив у море, і з тієї гавані всі перебралися де багато років тому. Однак кілька човнів покинутого вигляду і досі були пришвартовані до каміння. На одному з них, сіро-рожевому, навіть без щогли, було написано «Не продається». Її це завжди смішило. Грек і компанія тримали свій човен золотим на віддалі від місця годівлі риб. На камінні тут і там валявся всілякий брухт, старі двигуни, котли, клапани, труби, що взялися рудою і ржею. Ідучи вона сполохала зграї рудих метеликів, які ховалися серед залізяк такого самого кольору, що ж вони зробили з метеликами, подумала вона, до чого їх довели. Вона подивилася на море, на херляві мангри, якими поріз берег, на вервечку невеликих танкерів, а далі понадобріям на низенькі горбаті острови. І звідси вона відчалила і залишила світ позаду. Повзе острів Мелвіла, протокою Дундаса, далі Варафурське море, а потім вона довірилася волі вітру. Як видавалося, пливли вони радше на схід, але вона не дуже за тим стежила. Людина стежить за тим, куди рухається, тільки тоді, коли хоче потім повернутись. А вона розуміла, що не матиме куди повертатись». Вона не очікувала, що на обрії з'явиться акуратна грибоподібна хмара. Розуміла, так, як це показують у кіно, не буде. Іноді світло якось дивно мінилось, іноді вдалині гриміло. Подібні речі нічого не означали. Тільки от десь щось уже сталося, а вітри, що носяться навколо планети, довершать свою справу. Уночі вона спускала вітрило, і спускалась у маленьку каюту, лишаючи на палубі поле і лінду. Спочатку пол хотів був побитися з новенькою. Усе ті самі сварки за територію. Але за день-два коти одне до одного звикли. Здається, вона трохи обгоріла на сонці. Цілий день була на спеці, а захищала її лише стара Грегова бейсбулка. У нього була ціла колекція ідіотських шапок з дурнуватими написами. Ця була червона з білим написом рекламою якогось ресторану. «Доки ти не їв у біджей, ти лайно». Грегові подарував їй на днюху якийсь товариш по чарці. Грегові ніколи не напредали ні такі подарунки, ні такі жарти. Він міг отак сидіти собі в човні з баночкою пива, і просто до себе гигикати. А якщо всі на нього дивилися, то він би засміявся на повен голос і промовив «Доки ти не їв у біджей, ти лайно». І щоразу це страшенно його веселило. Їй цей головний убір дуже не подобався, але вдягнути його було розумно. А про цинкову мазь та іншу всячину в тюбиках вона геть забула. Вона розуміла, що робить. Розуміла, що, можливо, з цього, як висловився б Грек, прожекту, нічого не вийде. Щоразу, коли в неї з'являвся який-небудь план, особливо не пов'язаний з ним, Греком, він називав це її прожектом. Вона не надто сподівалася, що зійде на берег на якому-небудь неушкодженому острові, де тільки кинеш квасолину в землю, Тут тобі і цілий город виросте. Не очікувала коралового рифу, піщаних пляжів, як малюють у туристичних буклетах, пальм, які гойдуються на вітрі. Не уявляла, що тижнів за два до того самого берега принесе красення в ялику з парою собак, потім дівчину з парою курей, хлопця з парою свиней і так далі. Не мала вона таких райдужних очікувань. Вона хотіла просто спробувати, і хай буде, що буде. Це її обов'язок. Від нього не втечеш. Не розумію, що було минулої ночі. Я прокидалася, чи може й далі спала, але чула котів, котячий шлюбний крик, чесне слово, чарачи. Котячий поклик, але ж Лінда не була так далеко, щоб її кликати. Коли я прокинулася, то вже не чути було нічого, окрім биття хвилю борти. Я піднялася з хідцями, відчинили двері. При місяці мені було видно обох. Вони сиділи, притулившись одне до одного, озирнулися на мене. Як парочка підлітків, яких мама дівчини майже спіймала на гарячому. Коти повесні кричать, як маленькі діти, правда? Напевно, це має про щось нам сказати. Я не рахувала дніва. А який у тому сенс? Ми вже нічого не будемо міряти в днях. Будні, вихідні, свята. Так вимірюють час люди в костюмах. Нам потрібно повернутися до давнішнього циклу. Наприклад, для початку схід і захід сонця. Тоді додадуться фази місяця. Пори року, погода, нова, жахлива погода, у владі якої нам жити. Як вимірюють дні племена, що мешкають у джунглях? Учитися в них уже запізно. Такі люди мають ключ до життя з природою. Вони не каструють своїх котів, вони поклоняються їм. Може, навіть їдять, але каструвати не стануть. Їм я рівно стільки, щоб не впасти». Я не збираюся враховувати, наскільки довго перебуватиму в морі, а тоді ділити запаси на які-небудь сорок вісім частин. Це застаріле мислення. Саме воно нас сюди і привело. Їм стільки, щоб не впасти, і все. Рибаю, звичайно. Але коли щось упіймаю, то віддаю полу з ліндою. Поки що консерви для мене. А коти тим часом... Від'їдаються. Мені треба поводитись обережніше. Здається, я перегрілася на сонці і знепритомніла. Оцямилася, лежу на спині, а коти лежать мені обличчя. Відчуття було, як у лихоманці, все пекло. Мабуть, забагато консервів їм. Наступного разу, спіймавши рибу, Краще з'їм її сама, навіть якщо це аж ніяк не принесе мені популярності. Цікаво, що там Грек? Чи він узагалі щось робить? Я ніби навіть бачу його. З кухлем пива в руці. Як він сміється і показує на мене пальцями. «Доки ти не їв у біджей, ти лайно». Читає напис на моїй бейсболці, дивиться на мене. На колінах у нього сидить дівчина – Моє життя з Грегом віддаляється і віддаляється, так само, як і моє життя на півночі. Днями побачила латючу рибу. Точно бачила. Не могла ж я це придумати, правда? Від цього мені стало радісно на душі. Риби можуть літати. І олені теж... Точно лихоманка. Змогла спіймати рибу і навіть приготувати. Проблеми з полом і ліндою. Сни, страхіття. Здається, і далі рухаюсь більш-менш на схід. Не сумніваюся, що я не самотня. Маю на увазі, що є на світі ще такі люди, як я. Не може бути, щоб лише я так пливла в човні з двома котами. А всі інші лишалися на суходолі і кричали мені вслід. До репа! Певне, що є сотні, тисячі таких човнів з людьми і тваринами, які роблять те саме, що і я. Покинути корабель – це застарілий клич. Зараз покинути суходіл – небезпека всюди, але на землі її більше. Ми ж колись усі виповзли на берег із моря. Мабуть, то була помилка. Тепер ми туди повертаємося. Уявляю всіх тих інших людей, які роблять те саме. І це дарує мені надію. Це має бути інстинктом людства, чи не так? Коли є загроза розбігтися, це не просто втеча від небезпеки, а й збільшення шансів нашого виду на порятунок. Якщо ми розсіємося всією земною кулею, то отрута ж не зможе знищити всіх. Навіть якщо вони вклали в той вибуху всю свою отруту, «Має бути якийсь шанс?» Уночі кричали коти. Обнадійливий звук. Погані сни. Мабуть, страхіття. Де та межа, за якою сон перетворюється на страхіття? і мої сни продовжуються після прокидання. Наче якесь похмілля. Погані сни не дають відбуватися. Решті... Життя. Їй здавалося, що на обрії з'явилося ще одне судно, і вона повернула стерно в той бік. Сигнальних ракет вона з собою не мала, кричати було занадто далеко, так що вона просто повернула туди. Судно пливло паралельно до горизонту, і вона бачила його приблизно півгодини. Потім воно зникло. «Може, то й не було судно?» – сказала вона собі. Але хай що-то було, від його зникнення вона відчула пригніченість. Вона згадала жахливу річ про супертанкер, яку колись прочитала в газеті. Сьогодні судна стають дедалі більшими і більшими, а команди на них дедалі меншими. Усе за людей робить техніка. Вони просто десь там, у перській затоці, запрограмували комп'ютер, і корабель фактично сам поплив до Лондона чи Сіднея. Господарям це дуже сподобалося, бо вони заощадили купу грошей та й команді, якій треба було давати раду лише з нудьгою. Матроси здебільшого сиділи на палубі і пили пиво, як Грек, наскільки вона собі це уявляла. Пили пиво, дивилися відео. У цій статті було сказано таке, що ніяк не йшло їй з голови. Раніше на кораблях завжди був хтось, у воронячому гнізді або на містку, дивився, чи не видно чогось небезпечного. А сьогодні далекоглядів на суднах немає. Чи принаймні за далекогляда був чоловік, який просто в ряди годи поглядав на екран, на якому з'являлися великі цятки. Раніше, якщо людина опинялася у відкритому морі, на плоті чи в шлюбці, то шанси врятуватися в неї були чималі. Можна було покричати, помахати руками, випустити ракету, якщо є, прив'язати за одяг, завжди хтось міг тебе помітити. А сьогодні можна тижнями дрейфувати в океані, а тоді перед тобою з'явиться супертанкер, і... попливе мимо. Радар не побачить твоє судно, бо воно замале для нього. А якщо в той момент когось знудило, і він перехилився через поруччя з твого боку, то це велика удача. Було вже чимало випадків, коли загублених у морі людей, яких за інших часів би врятували, просто не помічали. Навіть бувало таке, що судно перевертало човен постраждалого, на пошуки якого вирушило. Вона намагалася уявити, як це жахливо. Оце нескінченне страшне чекання, а тоді корабель Просто пливе повз тебе, і нічого не вдієш, бо за двигунами не чути твого крику. Ось що у світі не гаразд, – подумала вона. Ми припинили ставити далеко глядів. Ми не думаємо про те, щоб порятувати когось іншого. Ми пливемо, просто перемикаючи машини. Усі в кубрику п'ють пиво з Грегом. Можливо, те судно понад обрієм не помітило б її все одно, та вона не так уже й хотіла, щоб її порятували. Хіба що новини про світ дізнатися б, та й усе. У неї знову почалися страхіття. Сни нависали над нею дедалі довше її при світлі дня. Вона відчувала, що зовсім знесилилася. Боліла рука, на ній були білі рукавички. Вона була в чомусь на зразок клітки. У бабіч здіймалися вертикальні грати. Приходили люди і дивилися на неї. Це завжди були чоловіки. Вона гадала, що, мабуть, варто записувати сни. Записувати їх так само, як те, що відбувалося наяву в журналах. Вона казала тим чоловікам у снах, що збирається все про них записувати. Ті всміхалися і казали, що дадуть їй олівець і папір. Вона відповідала, що скористається своїми. Вона розуміла. У котів хороший рибний раціон. Вони рухаються мало і набирають вагу. Тільки от видавалося, що Лінда поправляється сильніше, ніж пол. Їй не дуже хотілося вірити, що воно відбувається, вона не наважувалася. Одного дня вона побачила сухотіло, завела двигуни, взяла курс до нього, підпливла досить близько, щоб побачити мангри й пальми. Аж тут скінчилося пальне, і вітер поніс її геть. На диво вона не відчула ні подиву, ні розчарування, коли дивилася, як острів віддаляється. Все одно, подумала вона, було б нечесно знаходити нову землю за допомогою дизельного двигуна. Потрібно заново відкривати старі способи все робити. Наше майбутнє у минулому. Тож вона віддалася на волю вітрів, а ворожні каністри пожбурила за борт. Я божевільна. Треба було спочатку завагітніти, а потім вирушати. Звичайно, як же я не зрозуміла, що річ у цьому. Навіть з усіма цими греговими жартами про запліднювачів. А я все одно не розуміла очевидних речей. А він же насправді саме для цього і був. Саме тому я його зустріла. Зараз такий погляд на речі здається химерним. Оті всі гумки тюбики, таблетки. Нічого такого вже не буде ніколи. Тепер ми знову віддамося на волю природи. Цікаво, де зараз Грек? І чи він живий? Бо міг загинути. Мене завжди дивувала ця фраза, мовляв, виживає найбільш пристосований. Якби хтось на нас подивився, то сказав би, що виживе Грек. Він більший, сильніший, більш практичний загалом, більш консервативний, легший на вдачу. А я – нервова. Не теслярували ніколи. Мені важкувато бути самій. А вижити випадає мені. Чи принаймні я маю такий шанс? Це як називається? Виживають нервові? Такі, як грек, вимруть, мов, динозаври. Виживуть лише ті, хто відчуває, що відбувається. Напевне, закон природи такий. Без сумніву, були такі тварини, які відчули наближення льодовикового періоду, і вирушили в довгий і небезпечний похід на пошуки кращого, теплішого клімату. А динозаври, певне, подумали, що ці панікери, що в них ПМС, обізвали їх навздогін дорепами. Цікаво, а що коли північні олені перечули, що діється? Тобі не спадало на думку, що вони... Це теж колись перечули. Вони кажуть, що я нічого не розумію. Кажуть, що я неправильно проводжу зв'язки. Мовляв, слухай нас, слухай наші висновки. Це сталося, кажуть вони, а тоді як наслідок. Сталося оце. Ось була битва тут, війна там, скинули короля, відомі люди... Весь час про провідомих людей мова. Нудить уже від них. Визначали хід подій. Може, я перегрілася на сонці? Тільки я отих їхніх зв'язків не бачу. Дивлюся на світову історію, що добігає кінця, а вони того не розуміють. І не бачу того, що вони. Тільки бачу, що старі зв'язки, ті, яких ми більше не помічаємо, адже так простіше отруїти Оленєва намалювати їм смуги на спині і згодувати норками. Що вони визначили? Які відомі люди відповідальні за оце? Це повна нісенітниця. От послухайте цей сон. Я лежала в ліжку, її не могла поворухнутись. Усе було якесь розпливчасте. Де я була... Не зрозуміла. Там був чоловік, який із себе не пам'ятаю, чоловік і все? Спитав, як почуваєтесь? Я відказала добре? Правда? Звичайно, а що тут такого? Він нічого не сказав, здається, зміряв поглядом моє тіло, яке, звісно, було накрите ковтрою. Тоді спитав: Отих бажань уже немає? Яких бажань? «Ви знаєте, про що я?» «Перепрошую», – відказала я. І кумедно ж, буває, починаєш у вісні говорити підкреслено ввічливо там, де в житті б не стало. «Перепрошую, але справді зовсім не розумію, що ви маєте на увазі?» «Ви кидалися на чоловіків». Хех, «Правда? А що мені треба було від них? Гаманці?» Ні. Таке враження, що секс. Я розсміялася. Чоловік насупив у брови, обличчя не пам'ятаю, а цей вираз так. Справді це ж елементарно, промовила я крижаним тоном актриси зі старого фільму, і знову засміялася. Знаєте, у цей момент наче просвіт між хмарами, коли розумієш, що спише, все тобі просто сниться. Він... Знову насупився. Я сказала, не треба поводитися так передбачувано. Йому не сподобалось. І він пішов геть. Я прокинулась, усміхаючись до себе. Думала про Грега, про котів, про вагітність. От і приснилося про секс. Інколи голова може працювати зовсім прямолінійно, правда? Чому вона думає, що з цього щось буде? Причепився віршик. Весь час у голові крутиться. Хоч куди нас несе. У 1492 рік Приплив Колумб в Америку На світу другий бік. І от що? Вони завжди все спрощують. Ім'я, дата, досягнення. Терпіти не можу дати. Дати – це агресивні всезнайки. Вона ніколи не сумнівалася, що рано чи пізно допливе до якого-небудь острова. Вона спала, коли вітер приніс її туди. Їй тільки треба було розвернути човен, аби він проплив між двох скель і витягти судно на прибережну гальку. Не було -то тут того ідеального білого пісочку, готового показати слід туриста. Ні, коралового хвилеріза. Навіть пальма не махала їй листям. Від цього вона відчула радість і полегшення. Краще камінь, ніж пісок. Чагарі, ніж буйно-зелені джунглі. Купа пилу, ніж родюча земля. Надмір краси і зелені, напевне, змусив би її забути про решту планети. Пол вистрибнув на берег. Лінда почекала, доки її перенесуть. Так, подумала вона. Прийшов час, і ми знайшли землю. Вона вирішила спочатку ночувати в човні. З ідеї слід було першим ділом по прибутті нарубати дерев і збудувати хату, але це було б дурницею. Острів міг виявитися негодящим. Вона подумала, що з висадкою на острів страхіття закінчаться. «Було дуже спекотно. Можна подумати, тут батареї вимкнули, сказала вона собі. Вітру не було, погода не змінювалася. Вона спостерігала за полуми ліндою. Вони стали її втіхою. Гадала, чи снилися їй страхіття через сон у човні, через те, що вона перебуває в замкненому просторі всю ніч після свободи пересування протягом усього дня. Гадала, що розум опирається, проситься на волю. Тож зробила невеликий корінь, вище від лінії прибою, і почала ночувати там. Це не допомогло. Зі шкірою робилося щось жахливе. Сни ставали ще гіршими. Вона розважила, що це нормально, якщо ще можна вживати таке слово. Принаймні з огляду на її стан цього варто було очікувати. Вона отруєна. Наскільки страшна та отрута вона не знала. У снах чоловіки були дуже ввічливі, навіть люб'язні. Саме тому вона розуміла, що довіряти їм не можна. Вони – спокусники. Її розум видає власні аргументи на заперечення дійсності, на заперечення себе і того, що знає. Певне, за цим усім стоїть якась хімія, якісь антитіла чи що... Розум у стані шоку через те, що діється, виробляє власні відмовки, заперечення того, що сталося, чогось такого. І слід було чекати. Ось, наприклад, у снах я дуже прониклива і хитра. Коли вони приходять, я не виказую здивування. Поводжуся так, ніби вони і мають там бути я виводжу їх на чисту воду. Минулої ночі в нас була отака бесіда. Робіть свої висновки. Чому на мені білі рукавички? Спитала я. Ви думаєте, це вони? А що ж це по-вашому? Ми мали поставити вам крапельницю. І тому в мене білі рукавички? Ми ж не в опері. Це не рукавички. Це бинти. Але ж... Крапельницю ставлять не туди. Так, пов'язки нам були потрібні, щоб крапельниця лишалася на своєму місці. Але я не можу поворухнути пальцями. Це нормально. Нормально? Спитала я. Що сьогодні вважається нормальним? На це в нього відповіді не було. То я продовжила. У котрій руці крапельниця? У лівій Можете самі подивитися. А чому тоді пов'язки і на правій руці? Тут він надовго замислився. Урешті відповів. Бо ви намагалися витягти крапельницю вільною рукою. Навіщо мені таке робити? Мабуть, це тільки ви нам можете сказати. Я похитала головою. Він відчув поразку і пішов. Але ж я в кишеню за словом не лізла, правда? Наступної ночі я знову прийняла бій. Очевидно, моєму розуму здалося, що з тим спокусником я розібралася занадто легко, то він створив нового, який щоразу називав мене на ім'я. Як ви сьогодні почуваєтеся, Кет? А ви, наче раніше, казали ми. Ну, якщо ви справді той, за кого себе ведете, чому б мені... «Казати ми, Кет, я знаю, як почуваюся. Я питаю про вас». «Ми, – саркастично відказала я, – ми тут, у зоопарку, непогано почуваємося. Дуже дякуємо». «Що означає у зоопарку?» «Грати дурнику». Насправді, я не вважала, що це зоопарк. Просто мені хотілося почути від нього, як він це назве. «Не просто боротися». З власною уявою. «Грати?» а, Це просто частина вашого ліжка». «Ліжка?» Випрошую, то я часом не немовля, що лежу в такому ліжечку?» «Це особливе ліжко. Дивіться». Він клацнув засувкою, і всі грати опустилися. Потім він знову їх підняв. «Ну, бачу, ви мене замикаєте, а для чого? Який сенс?» «Ні-ні, кет. Ми просто не хочемо, щоб ви уві сні впали з ліжка. Наприклад, якщо вам насниться, щось страшне. Яка тонка тактика. Якщо вам насниться, щось страшне. Але мене так просто не надуриш. Здається, я знаю, що виробляє мій розум. Я в такому собі уявному зоопарку, бо лише в зоопарку бачила північних оленів. Живих маю на увазі. Так що вони в мене асоціюються з ґратами. Мій розум знає, що все почалося з Оленів, тому він і придумав такий обман. Дуже правдоподібно. Мені нічого страшного не сниться, твердо сказала я, наче переді мною був якийсь шпиг. Я подумала, що не завадить сказати йому, що він не існує. Ну, на випадок, якщо ви почнете ходити в сні чи що а я ходила в сні. Ми не можемо встежити за всіма, Кет. Тут ще багато людей у тому самому човні, що й ви. Я зрозуміла, вигукнула я. Зрозуміла! Я відчула, що перемогла. Цей був хитрий, але прохопився таки у тому самому човні. Звичайно, він мав на увазі інші човни, але він, чи чи мій розум, Усе ж виказав себе. Цієї ночі я спала добре. У неї з'явилася жахлива думка. А якщо кошенята будуть ненормальні? Раптом Лінда народить якихось виродків, потвор? Чи може таке скоро статися? Які вітри принесли їх сюди? Чим отруєні? Вона, здається, подовго спала. Спека не спадала. Вона весь час почувалася упеченою, і вода зі струмка не допомагала. Може, з тією водою щось сталося? Шкіра облазила. Вона дивилася на свої руки. Її розчепірені пальці скидалися на роги оленів, які б'ються. Пригніченість не відпускала. Вона намагалася надати собі охайного вигляду, думаючи, «Принаймні добре, що на цьому острові в неї немає хлопця». Що сказав би Грек, коли б побачив її такою? «Річ у голові», – подумала вона. «Ось у чому причина всього. Просто голова в людини розумніша, ніж треба. заплуталася і понесло. Адже саме людський розум винайшов усю зброю, правильно? Адже тварину, яка придумує щось собі на згубу, важко уявити, правда?» Вона розповіла собі таку казку. «Жив у лісі ведмідь, розумний, жвавий, ну, нормальний, одне слово, ведмідь. Одного дня він став рити велику яму, вирив, відламав гіляку з дерева, обірвав листя, обламав суча, один кінець зубами нагострив і відкнув на дні ями гострякому гору. Тоді ведмідь накрив яму гілками і листям, щоб вона не відрізнялася від решти землі в лісі. Ти пішов собі. І як ви гадаєте, де наш ведмідь вирив цю яму? Просто посеред однієї зі своїх улюблених стежок. Він через це місце часто ходив по мед, чи куди там ведмеді ходять. Тож наступного дня ведмідь брів собі стежкою, упав у яму і напоровся на кілок. А помираючи подумав. Ай-яй-яй, оце так сюрприз – Ну і химерно ж вийшло. Мабуть, не треба було рити пастку там, де я її вирив. Та й взагалі нащо я ту пастку зробила? Але ж не можна уявити, щоб ведмідь справді таке зробив, правда? А от з нами саме така історія, подумала вона. Розум надто захопився своїми вигадками, не знає, де зупинитися. Та й не зупиняється. Те саме з цими страхіттями розум засинає і його несе. Цікаво думала вона, чи були страшні сни в первісних людей? Певне, що ні. Чи принаймні не такі, як у нас? Вона не вірила в Бога, але зараз її спокушали. Ні, вона не боялася смерті, річ була не в тому». Ні, її спокушали повірити в те, що хтось дивиться збоку, стежить за всім, спостерігає, як ведмідь риє яму і сам у неї падає. Якби не було оповідача, казки б не вийшло. Погляньте, що вони накоїли, самі себе підірвали. Дурні. Знову прийшов той, із ким я сперечалася про рукавички. Я підловила його, а я далі в рукавичках, сказала я. Так, відказав він. Намагався мене заспокоїти, але він усе неправильно зрозумів. У мене в руці немає крапельниці. Очевидно, до цього він готовий не був. Ну, так, немає. А чому ж тоді я в білих рукавичках? А -а -а -а, він замислився. Щоб нового збрехати. Йому вдалося непогано. Ви виривали в себе волосся. Це нісенітниця. Вона сама щодня випадає. Ні, на жаль, ви його вириваєте. Ні, я тільки рукою торкнусь, або ножмутами вилазить. На жаль, ні, поблажливо сказав він. Ідіть геть, крикнула я. Геть. «Геть!» – звичайно, – відказав він і пішов. Хитро ж він намагався мене обманути щодо волосся. Дуже близька до істини вийшла брехня, адже я торкалася свого волосся. Ну, це ж не дивно, правда? Але те, що я його прогнала, а він пішов – це непоганий знак. Здається, я починаю контролювати ситуацію в цих знаках. Це був лише тимчасовий період мого життя. Буду рада, коли він скінчиться. Далі може бути і гірше, звісно, але хоча б по-іншому. Коли б знати, наскільки сильно я отруєна, чи настільки, щоб намалювати в мене на спині синю смугу і згодовувати норкам. Розум понесло, Раз у раз повторювала вона собі. Усе взаємопов'язане. І зброя, і сни. Тому потрібно розірвати це коло. Хай усе знову буде просто. Почнімо спочатку. Кажуть, що час назад не розвернути. Але насправді це можливо. Майбутнє в минулому. Вона була б рада покласти край тим чоловікам разом з їхніми спокусами. Думала, що це припиниться, коли вона знайде острів. Думала, що припиниться, коли не спатиме в човні. А ці просто ставали дедалі причепливішими і хитрішими. Вночі вона боялася засинати через ці жахи. Але їй був потрібен відпочинок, і прокидалася вона дедалі пізніше. А спека тривала, стійка застигла. Устала на спека, Ніби навколо наставили радіаторів. Чи скінчиться це колись? Може, те, що сталося, знищило всі пори року? Чи скоротило їх кількість із чотирьох до двох? Оцієї зими, якою всіх лякали, і цього нестерпного літа. Може, весна і осінь заробляються довгими століттями гарної поведінки? Не знаю... Котрий то був із них. Тепер я просто заплющувала очі. А це важче, ніж можна подумати. Якщо ви вже заплющили очі для сну, спробуйте їх заплющити ще й у страшному сні. Це не просто, але й цього навчаєшся. Може, я ще й вуха навчуся затикати. Це знадобиться. Як ви почуваєтеся сьогодні зранку? Чому ви кажете зранку? Ви ж завжди приходите вночі. Бачите, я їм спуску не даю. Ну, як скажете? Що значить, як скажете? Ви начальниця. Правильно. керую тут я. Треба контролювати свій розум, а то заведе хто зна куди. Через те, власне, і сталося лиха, в якому ми зараз. Розум треба контролювати. Тож я сказала. Ідіть геть. Ви й далі так кажете: Ну, коли я начальниця, то мені можна правильно? Одного дня треба буде про це поговорити. Дня? Знову ви за своє. Я не розплющувала очі. І про що ж? Мені здавалося, що я й далі насидаю на нього, але це могла бути тактична помилка. Про що? Та про все. Як ви потрапили в цю ситуацію? Як нам допомогти вам з неї вибратися? Ви насправді дуже обмежена людина. Ви це знаєте? Він не звернув на це уваги. Терпіти не можу. Якщо вони не знають, що робити з чимось, то вдають, ніби не почули. Ось Грек, сказав він, очевидно, намагаючись змінити тему. Ваші почуття вини, неприйняття тощо. Грек живий. Сон був настільки реальний, що мені чомусь подумалося, що чоловік знає відповідь. «Грег. Так, із Грегом усе гаразд. Але ми вважали, що це не допоможе. Чого я мала відчувати провину? За човен я ніякої провини не відчуваю. Йому тільки й треба було, що пиво і дівчата. Для цього човен не потрібен. На мою думку, човен тут не головне». Що ви хочете цим сказати, не головне. Я б тут без човна не опинилася. Я хочу сказати, ви багато перекладаєте на той човен, аби не думати про те, що сталося перед історією з човном. На вашу думку, не може такого бути? Звідки ж мені знати? Це ви тут спеціаліст? Я не змогла втриматися від сарказму, тому що була дуже на нього зла. Так, ніби я спеціально ігнорую все, що сталося до історії з тим човном. Адже я насправді одна з небагатьох, хто помітив, що діється. А решта світу тим часом поводилася як грек. Ну, по-моєму, ви просуваєтеся вперед. Ідіть геть. Я знала, що він повернеться. Навіть по-своєму цього чекала. Напевне, щоб від нього відбитися. Та й він мене заінтригував, визнаю. Тобто я точно знаю, що сталося і в загальних рисах, чому і як. Але мені було цікаво послухати, чи дуже хитро-мудрим буде його, ну, насправді, теж моє пояснення. То вважаєте, що ви, ймовірно, готові поговорити про Грега? Грега? А до чого тут Грег? Ну, нам здається... Йому б хотіли це спростувати чи підтвердити, що ваш, ваш розрив із Грегом багато в чому пов'язаний з вашими нинішніми проблемами. Ви дійсно дуже обмежена людина. Мені сподобалося так йому казати. То допоможіть мені стати обізнанішим, кет. Поясніть мені, що до чого. Коли ви вперше помітили, що з Грегом щось не гаразд? Грек, грек, тут зараз ядерна війна, а вам нема про що поговорити, окрім Грега? Так, війна, звичайно, але мені видається, що краще вести розмову про щось одне. Невже грек важливіший, ніж війна? У вас дуже дивна система цінностей. А може, війна почалася через Грега? Ви ж знаєте, у нього є бейсболка з написом кохайтеся, не воюйте. Може, він собі сидів? Пиво пив, та й як кнопочку натис? О, це цікава точка зору. Може, вона нас кудись приведе. Я нічого на це не сказала. Він повів далі. Чи правильно, я вважаю, що з Греком ви ніби склали всі яйця в один кошик. Ви подумали, що він ваш, останній шанс. Може, ви покладали на нього... Забагато сподівань. Ну все, годі з мене. Мене звати Кетлін Ферріс, сказала я до себе не меншою мірою, ніж до когось іще. Мені тридцять вісім років. Я відпливла з півночі і опинилася на півдні, бо розуміла, що відбувається. Але війна мене переконала. Вона все одно почалась. Я сіла в човен і дозволила вітрам нести мене, куди захочуть. Взяла з собою двох котів, пола і лінду. Знайшла цей острів, живу тут. Що зі мною буде, не знаю, але розумію, що обов'язок тих із нас, кому небайдужа доля планети. Жити далі. Коли я замовкла, щоб перевести подих, то помітила, що плачу, сама того не розуміючи. Сльози текли по щоках, просто у вуха. Я не могла ні бачити, ні чути. Відчуття було таке, ніби... «Плаваю, тону. Врешті дуже тихо. Чи, може, просто в мене були повні вуха сліз?» Чоловік сказав, «Так, ми думали, що ви бачите ситуацію, так. Я потрапила в поганий вітер. З мене облазить шкіра. Весь час хочеться пити. Не знаю, наскільки це серйозно, але розумію, що повинна жити далі. Хоч би і заради котів». Я їм можу бути потрібна? Так. Що значить «так»? Ну, психоматичні симптоми можуть бути дуже переконливими. Ви з головою дружите взагалі? Війна ж! У світі ж ядерна війна! Га, сказав чоловік, – спеціально мене провокував. Гаразд, сказала я. Може, з таким самим успіхом вислухати вашу версію. Відчуваю, як ви хочете мені її розказати. Ну, ми вважаємо, що це пов'язане з вашим розривом із Грегом. І, звичайно, вашими стосунками. Власництвом, насильством, але розрива. Хоча я збиралася йому підігрувати, але не змогла не втрутитися. Це насправді не був розрива. Я просто взяла його човен, коли почалася війна. Так, звичайно. Але між вами. Ви ж не будете стверджувати, що все було гаразд. Найгірше, ніж із будьким іншим. Грек, він просто мужик. Як на мужика, то цілком нормальний. Точно. Що ви цим хочете сказати? Точно. Ну, ми запитали про вашу особисту справу з півночі, розумієте? Простежується певна закономірність. Ви наче складаєте всі яйця в один кошик з одним і тим самим типом чоловіка. А це завжди іде, що небезпечно. Чи не так? Я нічого не сказала, а він продовжив. Ми називаємо це синдромом жертви, віктимністю. Я вирішила нічого не відповідати і на це. Для початку треба з'ясувати, до чого він веде. «Здалеку заходить. У вашому житті багато заперечення, чи не так? Ви заперечуєте багато речей». «Ні, звичайно», – сказала я. «Це повна нісенітниця. Я вирішила вивезти його на чисту воду». «Ви хочете мені сказати, що війни немає?» «Правильно. Я хочу сказати, що ситуація була дуже напружена. Здавалося, що війна розпочнеться». Але вони дещо поправили. Вони поправили, саркастично вигукнула я. Адже це все підтверджувало. У моїй голові зберігалися ці слова Грега, які видалися мені тоді такими самовдоволеними. Мені сподобалося репетувати, захотілося крикнути щось іще. «Доки ти не їв у біджей, ти лайно. вигукнула я. Я торжествувала, але той, по-моєму, не зрозумів, поклав мені долоню на руку, наче мене треба було заспокоїти. «Так, вони справді дещо поправили. Цього не сталося». «Бачу», – сказала я, і далі святкуючи перемогу, – «то я, значить, не на острові?» «Ні, звичайно». «Це тільки моя фантазія?» «Так». «І човна, звичайно, теж ніколи не було». Ні, був, ви попливли човном. А котів не було? Були. З вами там було двоє котів, коли вас знайшли. Страшенно ході, ледь вижили. Він не заперечував геть усього, яка хитрість. Вигадливо, але передбачувано. Я вирішила змінити тактику, буду здивована і трохи жалюгідна. Не розумію. Сказала я, схопивши його за руку. Війни не було. То чого я сіла в той човен? Грек, сказав він із такою гиденькою впевненістю, начебто я нарешті почала щось визнавати. Ви тікали з дому. Ми помітили, що в людей із синдромом жертви часто виникає гостре почуття провини, яке приводить їх до втечі. А також погані новини з півночі прийшли. «Це буде ваш привід. Ви екстеріоризували все, переносили власні тривогу і сум'яття в зовнішній світ. Це нормально, – поблажливо додав він, хоча б очевидь, так не вважав. Цілком нормально. «Я тут не одна з синдромом жертви, – відказала я, – та весь довбаний білий світ хворий на синдром жертви». Звичайно, додав він, не дослухавшись. Ішло до війни. Казали, що починається війна. Про це постійно говорять, але вони дещо поправили. Ви весь час це повторюєте. Ну, нехай. То за вашою версією, я наголосила на цьому слові. Де мене знайшли? Приблизно за сотню миль на схід від Дарвіна. Ви плавали по колу. «По колу», – відказала я, – «як і весь світ». Спочатку він заявляє, що я переношу свої проблеми на зовнішній світ, а потім, що робила те саме, що світ робить постійно. Якось не справляє враження. «А чим ви поясните випадіння волосся?» «На жаль, ви його…» – висмикували. «А те, що шкіра облазила?» «Вам було важко. Пережили сильний стрес. Це не рідкість». Але вам уже краще. А чи ви поясните те, що я чітко пам'ятаю все від новин про війну на півночі до прибуття на острів? Ну, в психології це називається фабуляція. Ви придумуєте історію замість тих фактів, яких не знаєте чи не можете прийняти. Зберігаєте кілька правдивих фактів і вигадуєте, відштовхуючись від них особливо в ситуаціях подвійного стресу. Це як потужний стрес в особистому житті разом із політичною кризою в зовнішньому світі. У нас завжди більше пацієнтів, коли на півночі щось не гаразд. Ви хочете сказати, що в морі плавало колами ще кілька десят божевільних? Кілька людей було, може, Четверо або п'ятеро, але більшість пацієнтів, щоправда, до човна не доходять. Таке враження, наче на нього, справило враження моя стійкість. А зараз? Скільки до вас прибуло пацієнтів? Десятків зодва. Ну що ж, я захоплююся вашою фабуляцією, відказала я, вживши його ж слівця. Це поставило його на місце. Мені справді здається, що придумано дуже розумно. Він себе виказав, звичайно. Берете кілька реальних фактів і вигадуєте, відштовхуючись від них. Саме так він і зробив. Мені подобається, що ми рухаємося вперед. Кет, ідіть геть і поправте щось, сказала я. До речі, є новини про північних оленів. Які новини ви маєте на увазі? Хороші! Крикнула я, подивимося, що можна зробити. Після цього страшного сну вона стомилася. Почувалася стомлено, але переможно. Вона відкинула найгіршу спокусу. Тепер вона буде в безпеці. Звичайно, він припустився багатьох грубих помилок. Мені подобається, що ми рухаємося вперед. Краще б він такого не казав. «Нікому не подобається, коли розум поводиться з ним поблажливо», – виказали його слова про худих котів. Найпомітнішою річ в цьому плаванні було те, що коти поправлялися, що їм подобалася риба, яку вона ловила. Вона прийняла рішення більше не говорити з тими чоловіками. Вона не могла зробити так, щоб ті не приходили, і не сумнівалася, що ті ходитимуть до неї ще багато ночей» але вона з ними не розмовлятиме. Вона тепер уміє заплющувати очі в сні, далі навчиться заткнути вуха і мовчати. Вона не піддасться спокусі, не піддасться. Якщо вона помре, значить помре. Певне, вони потрапили в дуже погані вітри, а наскільки погані, то виявиться залежно від того, дуже вона чи помре. Закотів, вона хвилювалася, але вважала, що про себе подбати вони будуть здатні. Вони повернуться в природу. Уже повернулися. Коли їжа в човні скінчилася, вони почали полювати. Чи радше Пол почала? Лінда була така товста, що не могла. Пол приносив якихось дрібних істот на зразок полівок і мишей. Коли Кет це бачила, її очі наповнювалися слізьми. Її розум боявся загинути, Ось у чому річ, нарешті зрозуміла вона. Коли зі шкірою стало погано і почало випадати волосся, то розум став шукати альтернативного пояснення. Вона тепер знає, як це називається. Фабуляція. Звідки в неї таке сліпце? Напевно, десь у журналі прочитала. Фабуляція. Берете кілька реальних фактів, і вигадуєте, відштовхуючись від них. Вона пригадала нічну розмову. Чоловік у сні сказав, «Ви заперечуєте багато речей у своєму житті, чи не так?» А вона сказала, «Ні, якщо подумати кумедно, але й серйозно. Не можна себе обманювати. Цим займався і Грек, і більшість людей. Треба дивитися на речі, як вони є». На фабуляцію вже покладатися не можна. Тільки так є шанс вижити. Наступного дня на малому, порослому чигарями острівці в Торесовій протоці Кетверіс прокинулася і побачила, що Лінда окотилася. П'ять черепахових кошенят тулилися докупи. Безпорадні і сліпі, але цілком здорові і без вад. Її серце сповнилося любов'ю. Кішка не давала їй торкатися кошенят, звичайно, але це було нормально. Вона відчула таке щастя, таку надію. Корабли троща. Усе почалося зі знамення. Вони обігнули мис Фіністера і рухалися на південь під свіжим попутним вітром, коли фрегати точили зграя морських свиней. Ті, хто був на палубі, з'юрмилися на кормі її коло поручя. Милуючись тим, як ці тварини можуть весело оточити корабель, що вже бадьоро йде на швидкості 9-10 вузліва. У той час, коли матроси дивилися на забави морських свиней, почувся крик: Юнга випав з ілюмінатора по лівому борту, дали сигнальний постріл, спустили на воду рятувальний пліт, згорнули вітрила але ці маневри виконати було важко. А коли на воду спустили шестивесельну барку, усе виявилося марним. Не вдалося знайти навіть плід, не кажучи вже про хлопчика. Йому було лише п'ятнадцять. І знайомі в один голос стверджували, що він гарний плавець, тож робили висновок, що до плота він дістався. Коли так, то незабаром він без сумніву Загинув у жорстоких муках. Експедиція до Сенегалу складалася з чотирьох суден – фрегата, корвета, флейта і брига. Вітрило було піднято біля острова Ільдекс 17 червня 1816 року. На борту суден було 365 людей. Тепер вони просувалися на південь без одного члена екіпажу зупинилися поповнити запаси біля Тенерифе, взявши на борт цінних вин, апельсинів, лимонів, плодів баньяна і всілякої городини. Тут вони зауважили розпусність місцевих жителів, жінки Санта Круса, стоячи біля дверей своїх домівок, закликали до себе французів, переконані, що їхніх чоловіків від ревнощів стілять ченці інквізиції, котрі засуджують подружню манію, як засліплення від сатани. Схильні до аналізу пасажири пов'язали таку поведінку з південним сонцем, яке ослаблює і природні, і моральні зв'язки. Від Тенерифа взяли курс «Зюйт-Зюйт-Вест». Бадьорі вітри і навігаційна невправність Спричинили розсіяння флотилії. Уже самотою фрегат перетнув тропік, обійшов мис Барбас. Він рухався понад берегом, подекуди наближаючись до нього на половину гарматного пострілу. Море тут було скелясте. У час відпливу бригантини не могли часто плавати в цих водах. Обійшли Капо-Бланко, чи принаймні так вважали а тоді опинилися на Мілкому, що півгодини доводилося опускати лот. На світанку місьє Моде, який стояв на вахті, роззирнувся, вилізши наверх курника, і зробив висновок, що судно опинилося біля рифів Аргену. На його поради не зважили. Але навіть недосвідчені моряки помітили зміну кольору води, Біля судна виднілися водорості, добре ловилася риба. У спокійному морі в ясну погоду вони опинилися на милині. Лот показав вісімнадцять морських сажнів, а не вдовзі шість. Фрегат спробували розвернути за вітром, підібрати вітрила, але він зупинився. Лот показав глибину П'ять метрів, 60 сантиметрів. За лихим збігом обставин вони налетіли на банку в час припливу. Море ставало бурхливішим, усі спроби врятувати судно виявилися марними. Фрегат без сумніву було втрачено. Оскільки в наявних шлюбках уся команда не вміщувалася, то було вирішено збудувати плід, і посадити на нього тих, кому бракувало місця. Пліт збиралися відбуксирувати до берега так, щоб усі були врятовані. План був чудовий. Але, як потім підтвердять двоє учасників подій, будувався він на піску, який розмали вітри егоїзму. Пліт збудували, і збудували добре, Місця на шлюбках поділили, провізію заготували. На світанку, коли в трюмі вода стояла на 2 метри 70 сантиметрів, а насоси почали виходити з ладу, було дано команду покинути корабель. Однак добрий план був зруйнований безладом. На призначенні місця зважати не стали, з провізією поводилися наобережно, чи то забули, чи то впустили в воду. На плоту мало бути 150 людей, 120 солдатів, зокрема офіцерів, 29 матросів і пасажирів чоловічої статі, одна жінка. Але не встигли 50 людей зійти на цю конструкцію, довжина якої була 20 метрів, а ширина 7. Як та занурилась у воду щонайменше на 70 сантиметрів. Було скинуто бочки з борошном, Після чого плід піднявся, решта людей зійшли на нього, і він знову занурився. Коли на цій конструкції опинилися всі пасажири, то пліт перебував на глибині одного метра під поверхнею, а пасажири стояли так тісно, що не могли ступити і кроку. В передній і задній частинах плота всі стояли по поясу воді. Хвилі ж бурляли на них, викинуті за борт бочки з борошном. Пасажирам кинули мішок галет, які одразу у воді розмокли. Задум полягав у тому, що командування плотом візьме на себе один морський офіцер. Але той відмовився займати своє місце на плоту. О сьомій ранку було подано сигнал про відплиття, і маленька флотилія відпливла від фрегата. Сімнадцять людей відмовилися залишати судно чи сховалися на ньому, вирішивши випробувати долю. Пліт узяли на буксир чотири шлюпки, які мали йти кельватером, а перед ними напівбаркас, з якого вимірювали глибину. Коли шлюпки вишукувалися, на плоту закричали Хай живе король! і підняли на мушкеті невеликий білий прапор. Але саме в цю мить великого піднесення і надії до морських вітрів долучився вітер егоїзму. Один за одним, чи то з особистих інтересів, чи то через невмілість, невдачу або гадану необхідність, усі буксирні троси були покинуті. Пліт не встиг відпливти, і двох л'є від фрегата, як його покинули на призволяще. Пасажири на плуту мали вино, трохи бренді, трохи води. Є малу кількість розмоклих галет. У них не було ні компаса, ні мапи. Без терна весел, без жодних засобів керування плутом та й тими, хто на ньому перебував. Пасажирів весь час кидало одне на одного хвилями. У першу ніч налетів шторм. І люто метав суденце на всі боки. Крики нещасних пасажирів змішувалися з ревінням хвиль. Дехто прив'язав до дощок мотузки і тримався за них. Усіх немилосердно ж бурляло в усі біч. На світанні над плотом лунали жалібні крики, Неможливі клятви до небес, І всі готувалися до неуникної смерті. Хоч яким ви уявляєте жах тієї першої ночі, дійсність із тим не зрівняється. Наступного дня море було спокійне, і в багатьох зажевріла надія. Однак двоє молодих людей і пекар, переконані, що смерті не уникнути, попрощалися з товаришами і добровільно кинулися в море. Саме того дня в пасажирів почалися галюцинації. Комусь марилася земля, іншим кораблі, що пливуть на підмогу. А коли ці оманливі надії розбивалися, то на наростава. Другої ночі було ще жахливіше. Море розгулялося, лід, здавалося, кожної митті був готовий перекинутись. Офіцери, які тіснилися навколо короткої щогли командували солдатам на протилежному кінці судна, створювати противагу хвилям, якась компанія, не маючи сумнівів, що всі скоро загинуть, відкрила барило з вином, аби перед смертю забутися. Це їм вдавалося, доки у вино не налилася морська вода, зіпсувавши його. Ошаленівши від алкоголю їдосади, пияки вирішили покласти одразу кінець усім і стали рвати канати, якими був зв'язаний плід. Заколотники зустріли опір. Серед хвилю темряві якийсь час сточилася запекла сутичка. Порядок врешті було відновлено, і на злощасному судні запанував спокій. Проте у півночі збунтувалися солдати й напали на офіцерів із ножами та шаблями. Ті, хто не мав зброї, з люттю кинулися кусати супротивників. Людей скидали в море углушених, зарізаних, Полетіли за борт, і два барила з вином, і остання вода. Коли негідників угамували, пліт був усіяний трупами. Під час першого повстання робітник на ім'я Домінік, котрий долучився до заколотників, був скинутий у море. Почувши жалібний крик зрадника, інженер – який керував робітниками, кинувся у воду і витяг того волосся. У Домініка на голові була рубана рана. У темряві його перев'язали. Мерзотник повернувся до життя і одразу ж знову долучився до заколоту. За другим разом милосердя до нього не мали. Він загинув цієї ж ночі. Нещасні, які залишилися в живих, були охоплені безумством. Хтось кинувся в море, хтось впав у заціпиніння, хтось кидався на своїх товаришів із шаблею, вимагаючи, щоб йому дали куряче крильце. Можній інженер, який врятував Домініка, марив, буцімто мандрує рівнинами Італії, а один з офіцерів казав йому, «Я пам'ятаю, що нас кинули на призволяще, але нічого не боюся». Я написав губернатору, і за кілька годин нас врятують. Інженер, який у своєму Марині зберігав спокій, відказав, «Чи є у вас голуб, щоб спішно доправити цього листа?» На 60 людей, які лишалися на плоту, зосталось одне барильцевина. Із застібок солдатської форми зробили гачки для риболовлі, один багнет загнули так, щоб... Можна було спіймати акулу. Коли акула припливла і схопилася за той багнет, вона одним потужним рухом щелепи вирівняла його, і попливла геть. Аби продовжити життя нещасних, ухід йшли крайні засоби. Деякі з тих, хто пережив ніч заколотів, падали на мертві тіла, відрізали від них шматки і одразу пожирали. Більшість офіцерів від м'яса відмовилися, хоча один пропонував його прив'ялити, аби воно стало у їжу. Хтось пробував жувати шкіряні портупеї, патронташі, шкіряні частини капелюхів, але користі з цього було мало. Один матрос намагався їсти власний кал, та в нього не вийшло. Третій день був спокійний і погожий. Пасажири відпочивали, але жорстокі сни долучалися до мук, голоду і спраги. Плід, на якому було вже менш ніж половина початкової кількості пасажирів, піднявся над водою. Таку несподівану вигоду принесли нічні заколоти. Однак пасажири все одно перебували по коліну у воді, їх відпочивати могли лише стоячи, збившись у щільну масу. На четвертий ранок вони помітили, що за ніч померло з десяток людей, їхні тіла було віддано морю, тільки одне залишили, як запас провізії. О четвертій годині повз судно, пронісся косяк летючих риб, і багато з них зачепилося за пліт і застрягло в ньому. Тої ночі вони їли рибу, але голод був такий великий, а порції такі малі, що багато хто додавав до риби і людське м'ясо, яке з цією приправою видавалося менш відразливим. Навіть офіцери почали їсти його в такому вигляді. Відтоді всі навчилися їсти людське м'ясо. Наступної ночі його додалося... Якісь іспанці, італійці і негри, які не брали участі в попередніх заколотах, змовилися поскидати начальство за борти і втекти на берег, який, на їхню думку, був десь неподалік, прихопивши з собою цінності й речі, що висіли в торбі на щоглі. Знову спалахнув запеклий бій, і злощасний пліт залила кров. Коли третій заколот було придушено, на борту лишилося не більше, як тридцять людей, і плід знову піднявся. Практично всі були поранені. Рани заливала солона вода, лунали болісні зойки. На сьомий день двоє солдатів сховалися за барилом з вином. Вони зробили в ньому отвір і почали пити крізь соломинку. Порушників було викрито і одразу викинуто в море, відповідно до проголошеного всім необхідного закону. Настав час найжахливішого рішення. Перелік пасажирів показав, що на плоту 27 людей, 15 з них ще можуть протягти кілька днів. Решта з важкими пораненнями, ті, хто марив, мали дуже невисокі шанси вижити». Але за той час, доки вони помруть, через них сильно скоротяться запаси. Було підраховано, що на всіх припадає 30-40 пляшок вина. Призначити хворим половинну пайку означає поступово вбивати їх. Тож після обговорення, у якому панували жахливі і розпачливі настрої, 15 здорових людей вирішили, що... Їхніх хворих товарищів заради блага тих, хто може залишитися в живих, потрібно викинути в море. Три матроси і солдат, чиї серця закам'яніли від постійного споглядання смерті, виконали ці відразливі, але необхідні дії. Здорових було відділено від хворих, як чистих від нечистих». Після цього жорстокого жертву принесення, решта 15 людей викинули зброю за борт, залишивши тільки одну шаблю на випадок, якщо буде потрібно перерубати канат чи дерево. Запасів було на 6 днів, очікування загибелі. Потім сталася невелика пригода, яку кожен тлумачив на свій лад. Білий метелик поширного у Франції виду, раптом з'явився над їхніми головами, і сів на вітрило. Хтось, хто очманів від голоду, сприйняв його як поживу. Іншим, хто знесилений, майже нерухомо лежав на палубі, легкість, із якою несподіваний гість, пурхав над їхніми головами, здалася знущанням. Третім, цей простий метелик видався добрим знаком, посланцем небес, подібним до білої голубки Ноя. Навіть скептики, які не визнавали божественного проведіння, сповнились обережної надії на близькість берега. Адже чи далеко від суходолу залетить метелик? Однак земля на обрії не з'являлася. Під палючим сонцем їх пекла немилосердна спрага, доки вони почали змочувати губи, Власною сечею. Вони пили її з маленьких улов'яних посудин, які ставили у воду, щоб швидше охолодити свою внутрішню рідину. Бувало так, що чиясь посудина пропадала, а потім поверталася порожньою. Один чоловік не міг присилувати себе пити сечу, незважаючи на спрагу. Хірург, який був на плоту, відзначив, що сечу одних людей пити легше, ніж інших а також те, що безпосереднім наслідком пиття сечі є виробництво нової сечі. Офіцер армії знайшов лимон, який хотів з'їсти сам. Відчайдушні благання переконали його відмовитися від егоїзму. Також було знайдено 30 зубців чеснику, навколо яких теж почалася суперечка. Якби ті, хто перебував на плоту, не позбулися зброї, Крім однієї шаблі, то нового кровопролиття було б не уникнути. Також було виявлено дві пляшечки спиртового засобу для чищення зубів. Одна-дві краплі, неохоче надані господарем, створювали на язику приємне відчуття, яке на кілька секунд відганяло спрагу. Для охолодження тримали в роті шматочки олова. Флакон з під трояндової есенції передавали з рук у руки. Цей запах заспокоював. На десятий день кілька людей, отримавши свою порцію вина, склали план напитися і скоїти самогубство. Відрадити їх від цього було непросто, але вдалося. Пліт оточували акули, і деякі солдати, сповнившись відчаю, купалися на очах у великих риб. Восьмеро людей, розваживши, що земля десь зовсім недалеко, зробили інший пліт і зібралися тікати на ньому. Вийшла вузька конструкція з низькою щоглею є брезентовим вітрилом, але коли випробували, то хиткість того суденця довела їм безглуздість такого задуму, і від нього відмовилися. На тринадцятий день цього жахіття. Сонце встало на безхмарному небі. П'ятнадцятеро нещасних піднесли молитви до Господа, поділили між собою вино, аж тут капітан піхоти, угледів на обрій корабель, про що повідомив радісним вигуком. Усі подякували Богові, на плоту запанувала радість і піднесення. Пасажири вирівняли обручі від барила і прив'язали на кінці хустки. Один чоловік виліз на щоглу і почав махати імпровізованими прапорцями. Усі не зводили очі із судна на обрії і намагалися вгадати, куди воно рухається. Комусь здавалося, що воно поволі наближається, комусь, що пливе в протилежний бік. Півгодини вони перебували між надією і розпачем. Потім корабель зник з очей. Радість одразу змінилася вічим і горем. Вони позаздрили тим, хто загинув раніше. Тоді, щоб знайти розраду в вісні, вони накрилися від палючого сонця тканиною і вляглися. Виникла пропозиція описати на папері їхні пригоди, підписати цей звіт і причепити на щоглу. Може, якимось чином він дійде до рідних і уряду». Минули дві години жахливих роздумів, коли гармаш вийшов з укриття в передню частину плота і побачив на відстані одного льє Аргус, який рухався до них на всіх вітрилах. Чоловікові перехопило подих, він простер руки до моря. «Ми врятовані!» – зрадів він. «Дивіться, до нас пливе прих!» Усі були в захваті, навіть поранені. Виповзли дивитись, як наближається порятунок. Пасажири обіймались, і радість їхня подвоїлася, коли стало зрозуміло, що їхні рятівники, французи, вони махали хустками і дякували проведінню. Аргус підібрав вітрила і розвернувся правим бортом на відстані половини пістолетного пострілу від плоту, П'ятнадцять уцілілих, найсильніші з яких не протягли б уже і двох діб, були взяті на борт. Командири-офіцери Брига уважністю і турботою знову запалили в серцях страждальців вогонь життя. Ті, хто згодом описав у спогадах випробування, які випали на їхню долю, відзначили, що їхній порятунок був справжнім чудом. І в цій події відчувався перст Божий. Подорож фрегата почалася зі знамення, а скінчилася відлунням. Коли злощасний плід на буксирі вирушав у море, на фрегаті лишилося сімнадцять людей. Залишені сам на саме з долею, з власної волі, вони одразу обшукали корабель на предмет того, що не взяли з собою ті, хто відпливав, і що не пошкодила вода. Знайшлися галети, вино, бренді і шинка досить на деякий час. Спочатку на судні панував спокій, адже товариші обіцяли повернутися і забрати їх. Але коли минуло 42 дні, 12 людей із 17 вирішили пливти до землі. Для того вони зробили другий плід, зрешти наявного на судні дерева, зв'язали його міцними канатами – і сіли на нього. У них, як і в їхніх попередників, не було весел і навігаційного обладнання, лише благеньке вітрило. І з собою вони взяли трохи провізії й рештки надії. Однак через багато днів маври, які мешкали на узбережжі понад Сахарою, підданці короля Заїда, знайшли рештки того суденця і прийшли зі звісткою вандар. Не було сумніву, люди на другому плоту упали жертвами тих морських чудовиськ, яких безліч водиться понад берегами Африки. А тоді, немов на глум, це відлуння дало ще одне. На фрегаті лишалося п'ятеро. За кілька днів після відплиття другого плота один матрос, який тоді відмовився на нього сідати, теж вирушив до берега. Третій плід він зробити для себе не зміг, то спустив на воду курник. Може, саме з цього курника місь Моде побачив фатальну перешкоду перед фрегатом того ранку, коли судно сіло на мілину. Але курник пішов на дно, і моряк загинув на відстані не більш, ніж половини кабельтова від. МЕДУЗИ Як перетворити катастрофу на витвір мистецтва? Сьогодні цей процес автоматизовано. Вибухнув атомний реактор. За рік поставимо п'єсу на лондонській сцені. Убили президента. Ось вам книжка чи фільм. Чи фільм за книжкою, чи книжка за фільмом. Війна. Це робота для романістів. Серія жахливих убивств. Послухайте, що понописували поети. Нам, звичайно, треба це зрозуміти, цю катастрофу. А щоб зрозуміти, потрібно її уявити. Тож без образотворчого мистецтва ніяк. Також цю катастрофу потрібно хоч трохи виправдати, її пробачити. Чому так сталося? Звідки це шаленство природи, шаленство людини? Ну от, це принаймні дало нам витвір мистецтва. Може, для того і потрібні катастрофи. Перед тим, як писати картину, він поголив голову. Це відомо всім. Зробив він це, щоб не могти вийти на люди. Замкнувся в майстерні, я не виходив, доки не завершив свій шедевр. Чи не так? Чи не так усе було? Експедиція розпочалася 17 червня 1816 року. Медуза сіла на мілену 2 липня 1816 року. Ті, хто залишився в живих, були врятовані з плота 17 липня 1816 року. Севіньї і Кореар опублікували розповідь про те, що пережили у листопаді 1817 року. Полотно для картини було куплене 24 лютого 1818 року. Його було перенесено в більшу майстерню і натягнуто – 28 червня 1818 року завершив митець свою роботу у липні 1819 року. 28 серпня 1819 року, за три дні до відкриття салону, Людовик 18 оглянув картину і звернувся до художника зі словами, про які часопис Монітор Універсел написав. Одна з тих щасливих ремарок, які водночас оцінюють роботу, її заохочують митця. Король сказав художнику: Жиріко, вашу кораблетрощу страхіттям не годиться називати. Усе починається з правди життя. Митець прочитав спогади Севіньї й кореара, зустрівся з ними, розпитала. Склав ціле досьє, знайшов теслю з медузи, який залишився в живих, попросив його зробити макет плота. На ньому розставив воскові фігурки, які зображували тих, хто вижив. Розклав навколо себе в майстерні власні начерки відрубаних голів і розітнутих кінцівок, аби сповнити повітря відчуттям смерті. На завершеній картині можна впізнати обличчя Севіньї, Кореара і Теслі. Як вони цікаво почувалися, позуючи для зображення власних страждань. Малював він в абсолютно спокійному стані, згадує Антуан Альфонс Монфор, учень Ораса Верне, Він не дуже енергійно рухав цілими руками, тільки легкий рум'янець виказував його зосередженість. Працював він безпосередньо з чистого полотна, зробивши на ньому лише грубий начерк. Писав він стільки часу, скільки тривало світло. Ця безжальність пояснювалася також технічною необхідністю. Важкі олійні фарби, якими він користувався, швидко сохли. Тож кожну частину, яку він починав, потрібно було того ж таки дня і закінчити. Як ми знаємо, він... Оголив свою світлу руду кучеряву голову, де, мов, створив на ній знак «Не турбувати». Але самітником він не був. У його дім, який він ділив з молодим помічником Луї Алексісом Жамаром, приходили натурники, учні й друзі. Серед натурників був юний Делакруа, з якого писано «Мертве тіло», що лежить обличчям донизу. Витягнувши ліву руку. Почнімо з того, що він не намалював. Не намалював він, перше, як медуза сіла на мілену. Друге, момент, коли були відпущені всі боксирні канати і плід понесло в море. Третє, нічні заколоти. Четверте, неминучий канібалізм. П'яте. Масове вбивство з метою врятувати тих, хто має шанси вижити. Шосте. Приліт метелика. Сьоме. Людей по пояс, по коліну, по кісточки у воді. Восьме. Сам момент порятунку. Іншими словами, він передусім бажав Перше. Політичної заангажованості. Друге. Символізму. Третє. Театральності. Четверте – шокувати глядача. П'яте – вжахнути його. Шосте – сентименталізму. Сьоме – документальності. І восьме – прямолінійності. За уваги. Перше, «Медуза» – це був і розбитий корабель, і новина, і картина, а також прецедент. Бо різко критикували монархістів. Поведінка капітана корабля показувала а. непрофесіоналізм і корупцію роялістського флоту. б. загальне бездушне ставлення панівного класу до нижчих. Паралель між кораблем на міленії – і державою могли бути очевидними й грубими. Друге, Савіньї і Кореара, мимовільні учасники подій та співавтори першої розповіді про кораблетрощо надсилали в парламент клопотання про компенсацію для жертв і покарання винних офіцерів. Знехтувані офіційним судом вони звернулися до громадської думки, написавши книжку. Відтак Кореар розпочав кар'єру видавця і памфлетиста, заснувавши книгарню на уламках медузи. Вона стала місцем зустрічі, незадоволених політичною ситуацією. Можемо уявити собі картину, де показано момент відпускання канаттів, змах сокири, яке зблискує на сонці. Офіцер, розвернувшись спиною до плота, спокійно розв'язує вузол. Вийшов би чудовий мальований памфлет. Третя заколот то була та сцена, яку Жиріко мало не намалювала. До нас дійшло декілька шкіців: ніч, буря, важкі хвилі, рване вітрило, хтось тоне, тут змахи шабель, там рукопашний бій, оголені тіла. А в чому ж річ? Що не так? Передусім, це дуже скидається на бійку в салоні у вестернах середньої руки, бійку, до якої долучаються всі той кулаком, той стільцем, той пляшкою по голові, хтось гойдається на люстрі і роздає копняки важкими черевиками. Забагато всього відбувається можна показати менше, але тим сказати більше. Начерки заколоту нагадують традиційні зображення. Страшного суду, де винних відділяють від невинних, і заколотники падають у прокляте місце. Це була буманлива алюзія. На плоту перемагала не чеснота, а сила, і, малосердю, там місця залишалося. Підтекст такої версії був би той, що Бог належить до офіцерського чину. Може, тоді так і було. А був офіцером. Четверте. Сен канібалізму в західному мистецтві мало, делікатність мало, ймовірно. Західне мистецтво не соромиться виколотих очей відрубаних голів у торбах, жартовного відрубання грудей, обрізання, розп'яття. Понад те, канібалізм був язичницькою практикою, зображення якої з одного боку було б повчально-засуджувальним, а з іншого – приваблювало б увагу глядача, викликаючи в нього збудження, котре б той у голос не визнав. Але просто одні речі малюють рідше, ніж інші. Ось приміром офіцер Ной. Зображень ковчега у світовому мистецтві на диво мало. Химерне, жартівливе американське зображення похмуре Якопа Басана в Прадо, а поза тим Небагато спадає на думку. Адам і Єва, вигнання з раю, благовіщення, страшний суд. Ці сюжети всі поважні художники малювали. А Ной у ковчезі. Поворотний момент людської історії. бурхливе море, колоритні тварини, Боже втручання в людські справи. Без сумніву, всі необхідні елементи на місці. Чому ж таке бідна іконографія? Може, не було однієї настільки видатної картини, яка б надала Ковчегу як сюжету імпульсу і популярності? Чи в самої історії щось таке? Може, митці погоджувалися, що потоп не з кращої точки зору показує Бога? Жиріко зробив один начерк канібалізму на плоту. Зловлений момент антропофагії виглядав так. М'язистий чоловік гризе лікоть м'язистого трупа. Це майже комічно. Тон у кожному разі тут становив би проблему. П'яте. Картина це мить, щоб ми подумали, побачивши сцену, де три моряки і солдат викидають людей з плоту в море, що жертви вже мертві чи якщо живі? То чому їх убивають, Хочуть забрати їхні цінності? Карикатуристам іноді проблематично пояснити сенс своїх жартів. Так що в результаті можна побачити, як торгівець газетами стоїть біля щита, на якому написано якийсь дохідливий заголовок. До нашої картини подібну інформацію можна було б викласти у такому вигляді. «Печальна сцена на плоту медузи». Нещасні жертви кораблетрощі, відчуваючи муки совісті, розуміють, що запасів на борту замало, тож ухвалюють трагічне, але необхідне рішення позбутися поранених заради того, щоб здоровіші мали більше шансів вижити. Оце приблизно таке дохідливе пояснення. Та й плід медузи, до речі, називається «неплотом медузи». У салонному каталозі картину назвали «Сцена Кораблетрощі». Обережний політичний хід? Можливо. Але й корисна вказівка для глядача. Це картина, а не те, що художник думає з того приводу. Шосте. У виконанні інших художників приліт метелика уявити нескладно. Але це має вигляд доволі грубого, сентиментального прийому, чи ж не так? Навіть якщо вдасться взяти правильно тональність, виникають дві великі проблеми. По-перше, це виглядатиме неправдоподібно. Хоча саме так усе й було. Правда не завжди переконлива. По-друге, білий метелик з розмахом крил 6-8 см над плотом 20 на 7 метрів. Викликає неабиякі питання щодо масштабу. Сьоме. Якщо плід занурився під воду, його намалювати неможливо. Фігури виступатимуть із моря, як лава Афродит Анадіомен. І якщо плота не видно, то виникають серйозні формальні проблеми. Усі стоять, бо якщо лягти, то можна потонути. Полотно перевантажене вертикальними, потрібна якась надзвичайна вигадливість. Краще вже дочекатися того моменту, коли більше людей померло. Пліт виступив з води, її горизонталь стала повністю доступна. Восьме. Наближається шлюбка з Аргуса. Люди на плоту простягають руки, на силу залазять у шлюбку. Рятівники і врятовані, надзвичайно, до болю, відрізняються. Все сповнена виснаження і радості. Дуже емоційно, без сумніву. Жиріко зробив кілька ескізів моменту порятунку. Могла б вийти потужна картина, тільки трохи прямолінійна. Цього всього митець не зобразив. Що ж він у такому разі намалював? Чупак, що на перший погляд намальовано? Уявімо собі, що нічого не знаємо, і погляньмо свіжим оком. Придивімося до сцени кораблетрощи, як люди незнайомі з історією морських походів Франції. Ми бачимо, як змучені люди на плоту махають маленькому кораблику на обрії, не можна не помітити, що те далеке судно не більше за того метелика, якби той був зображений на картині. Перша наша думка – це момент появи судна, яке їх порятує. Це відчуття виникає від невтомної любові до хеппі а ще від питання, яке виникає в нас на якомусь рівні свідомості. Звідки б ми дізналися про тих, хто був на тому плоту, якби їх не врятували. Що підтримує це припущення? Корабель на обрії, сонце на обрії, хоч його й не видно, яке освітлює сцену жовтим. Напевне, це світанок, гадаємо ми. І корабель приходить із сонцем, яке приносить новий день, надію і рятунок. Чорні, дуже чорні хмари над головою скоро розвіються, а якщо це захід сонця? Ранній ранок і вечір легко сплутати. А якщо сонце сідає, і корабель ось-ось зникне з ним. А попереду в загублених у морі людей безнадійна ніч, чорна, як хмари над головою. У сум'яті ми придивляємося, куди роздувається вітрило, до рятівників чи від них, чи може розвіятися ця зловісна хмара. Але це не дуже допомагає. Вітер на картині віє і не вперед, і не назад, і справа наліво. А обмеженість рами не дає нам дізнатися більше про те, чи погода сприятлива. До того ж нерішуче спливає ще одна ймовірність. Може, сонце сходить, але судно не пливе на порятунок. Так доля недвозначно відрікається, сонце сходить тільки не для вас. Небез роздратування свіже око передає справу обізнаному. Звіримо, сенко кораблетрощі з оповіддю Севіньї й Кореара. Очевидно, Жиріко зобразив не той момент, який спричинився до порятунку. Це сталося по-іншому. Брих раптово наблизився до плота, і всі зраділи. Ні, це інший час, коли Аргус виник на обрії на болісно-чекальні півгодини. Порівнюючи картину з оповіддю, одразу помічаємо. Жиріко не намалював у чоловіка на щоглі, випрямлені обручі від бочки з хустками на них. Натомість цього чоловіка, який стоїть на бочці, і махає великим шматком тканини, підтримують товариші. Ми замислюємося над цією зміною і визнаємо її перевагу. Реальність пропонувала митцеві картинку в дусі «Маупа на стовпі», а мистецтво дало вагоміший фокус і додаткову вертикаль. Але не ставаємо обізнаними занадто швидко. Повернімося з питанням до ображеного свіжого ока. Хай не зрозуміло, що з погодою, але про що нам скаже склад команди? Почнімо, наприклад, із кількості. На борту 12 фігур. Двоє активно махають. Один тіло спрямовано вказує на корабель. Двоє активно простягають руки в благальному жесті. Один щосили підтримує того, Хто махає, стоячи на бочці? Шість на користь порятунку і надії. Відтак бачимо п'ять фігур. двоє долілиць, троє горілиць, які чи то мертві, чи вмирають. А також одного сивого чоловіка, який сидить спиною до поміченого Аргуса в скорботній позі. Шість проти. Посередині і за простором, і за настроєм. Бачимо ще вісім фігур. Один наполовину благає, наполовину підтримує, троє без особливого виразу дивляться на того, хто махає кораблю. Один болісно, двоє у профіль, відповідно дивляться на хвилі, які насувають і які вже пройшли. Плюс одна темна фігура в найтемнішій, найдужчій пошкодженій частині полотна, яка зронила голову на руки і рве на собі волосся. «Шість. Шість і вісім. Чіткої більшості немає. Двадцять?» – питає обізнане око. Глеса Він'ї з кореаром стверджували, що вижило лише п'ятнадцять людей. Отже, ці п'ятеро, які, здаються, непритомними, можливо, вже загинули. Так. А як же оте останнє скорочення чисельності, коли останні п'ятнадцятеро здорових скинули в море, Тринадцять поранених товаришів. Жиряков витяг, декого з них із глибин заради композиції. І навже мертві втрачають своє право в голосуванні? Надія? Чи відчий? Практично так. Але з огляду на настрій картини – ні. Так що структура збалансована. Шість за, шість проти, вісім – не знаю. Наші двоє очей – Свіжі та обізнені мружаться і блукають картиною. Їх дедалі частіше приваблює неочевидний центр уваги. Чоловік на боці. скорботна фігура зліва на першому плані єдиний, хто дивиться на нас. На його коліна приліг молодший чоловік, який за нашими підрахунками безсумнівно мертвий. Старий відвернувся від усіх живих на плоту. У його позі – покірність долі, смуток, вітчей. Він також позначений сивиною і червоною тканиною, накинутою на спину і потилицю. Він, здається, приблудився з якогось іншого жанру, чи не пусенівський літній чоловік, який загубився. Дорниці, сердице обізна око, пусен, герени грош, якщо вам так треба знати, а мертвий син... Суміш Герена, Жеродеї, Придона. Що робить батько? А. Оплакує мертвого сина, друга, який лежить на його колінах. Б. Усвідомлює, що порятунку не буде. В. Міркує, що навіть якщо їх і буде врятовано, то йому вже все одно. Бо зараз він тримає в руках смерть. До речі, зауважує обізнане око, є недоліки в обізнаності. Є й недоліки у свіжості, є необізнаності. Ви б, наприклад, ніколи не здогадалися, що батько і син – це пом'якшений мотив канібалізму. Як група, вони вперше з'являються на єдиному збереженому ескізі Жиріко, де він зобразив канібалізм. А кожен освічений сучасник безумовно згадав би дантівський опис графа Уголіно, який замкнений у своїй пізанській вежі – Оплакує смерть своїх дітей, яких він з'їв. Чи тепер зрозуміло? Хай якими на наш погляд будуть думки сивого чоловіка. Його присутність наділена такою самою потужною силою, як і фігура чоловіка, що махає кораблю. Ця противага наводить нас на такий висновок. Картина зображує момент, коли Аргус було помічено вперше. Судно було на очах чверть години і дає пасажирам плота п'ятнадцять хвилин. Хтось вважає, що корабель впливе до них. Дехто, зокрема, і наймудрішо голова на борту знає, що він пливе від них і порятунку не буде. Ця фігура схиляє нас читати сцену кораблетрощі як образ обманутої надії. Ті, хто бачив картину Жиріко на стінах салону 1819 року, майже всі без винятку знали, що дивляться на тих, хто страждав на плоту медузи. Знали, що корабель, який видніє на обрії, врятує їх, хай не за першої зустрічі, а також, що історія з Сенегальською експедицією переросла у великий політичний скандал. Але картина живе довше за власну історію. Релігія руйнується, а ікона лишається. Оповідь забувається, а її образ усе одно вабить глядача. Свіже око торжествує на зло обізнаному. Сьогодні, коли ми дивимося на сцену кораблетрощі, то важко всім серцем обурюватися діями Юга-Дюруа-Деша-Морея, Капітана експедиції, або ж міністра, котрий його призначив, або флотського офіцера, який відмовився бути шкіпером плоту, або солдатів, що відпустили троси, або заколотників. Дійсно, історія демократизує наші симпатії. Мабуть, солдатів зробив такими жорстокими досвід війни. Капітан, певно, жертва тепличного виховання. А ми самі готові ствердити, що в тих умовах повелися б героїчно. Час розчиняє історію у формах, кольорах, емоціях. Сучасні, необізнані ми заново уявляємо собі цю історію, чи голосуємо за оптимістичне ранкове небо, чи за сивочолого, скорботного чоловіка. Чи врешті віримо – Рівною мірою обом версіям, око може перемикатися від настрою до настрою, від інтерпретації до інтерпретації. Може, так і має бути, восьме А. Те, що сталося далі, він майже намалював. Два у лінії ескізи 1818 року, які за композицією найближчі до остаточної версії, мають. Помітну відмінність. Судно, увагу якого привертають, перебуває значно ближче. Ми бачимо його обриси, вітрили і щогли. Воно показане в профіль, перебуває в крайній правій частині полотна і щойно розпочало свій болісний рух намальованим обрієм. Звідти ще безумовно не видно плота. Ці попередні ескізи – впливають на глядача більш активно, кінетично. У нас виникає відчуття, що за кілька хвилин оце відчайдушне махання хусткою приверне увагу, і тоді картина стане незафіксованою митцю, а полине у власне майбутнє з питанням, чи побачить о той корабель, що з краю пліт. Натомість, остаточна версія корабли трощі менш активна, Її питання не настільки чітке. Сигнали видаються більш марними, а небезпека, яка нависла над людьми на плоту, жахає сильніше. Які в них шанси на порятунок? Крапля в морі. Вісім місяців він провів у своїй майстерні. Приблизно тоді він намалював автопортрети з тим похмурим, доволі підозріливим поглядом яким художники часто дивляться в дзеркало. Нечиста совість наводить нас на думку, що цей осуд спрямований на нас, хоча насправді він здебільшого адресований натурі. Борода вмиця коротка, волосся накрите грецькою фескою скитицею, ми чули тільки про те, що він постригся, коли починав картину. Але за вісім місяців волосся відростає, Скільки же стрижок було потрібно? Він скидається на пірата, нас вражає його рішучість, лють, готовність прийняти виклик і зійти на велетенський плід кораблетрощі. До речі, дивовижною є ширина його пензлів. З товщини його маскива монфор відзначає, що Жиріко використовував дуже широкі пензлі. Але порівняно з пензлями інших художників, ті були доволі невеликі. Малі пензлі, але важка олійна фарба, яка швидко сохне. Пам'ятаємо його за роботою. Спокуса все схематизувати, звести восьмимісячну працю над картиною до набору попередніх замальовок – нормальне явище. Але цьому треба упиратися. Митець. Доволі високий назріст, сильний, худорлявий, з дуже гарними ногами, які можна порівняти з ногами Ефеба, який приборкує коня в центрі його бігу вільних коней. Стоячи перед своєю кораблетрощою, він працює напружено і зосереджено, потребує абсолютної тиші. Репіння пересунутого стільця було б досить, аби розірвати невидиму нитку між оком і кінчиком пензля він наносить великі фігури безпосередньо на полотно, накидавши там тільки контур. Коли робота насередині, то, здається, ніби на білій стіні висить ряд скульптур. Пам'ятаємо його замкненим у майстерні, захопленого роботою. Він перебуває в русі, він десь помиляється. Коли ми бачимо результат тих восьми місяців, то його рух до цієї мети здається неухильним. Ми починаємо з шедевра, її прокручуємо час назад, проминаємо відкинуті ідеї та промахи. Але для нього відкинуті потім ідеї були злетами і сплесками. А те, що ми одразу сприймаємо як належне, він побачив лише в кінці. Для нас такий фінал не уникний. Але не для нього. Ми повинні залишити місце для ризику, для щасливого відкриття, навіть для блефу. Пояснити це можна лише словами, але треба також спробувати і забути всі слова. Картина може бути подана як низка рішень, пронумерованих від 1 до 8 А. Але треба розуміти, що вони є лише примітками до почуття. Ми повинні не забувати про нерви і емоції. Митця не несе швидка течія на сонячне плесо завершеної картини. Він намагається тримати курсу відкрите море, де хвилі борються між собою. Починається, звичайно, з життєвої правди. Але коли процес набирає обертів, Важливішою є художня правда. Події відбувалися зовсім не так. Цифри неточні, канібалізм зведено до літературної алюзії. Батько і син документально нічим не виправдані. Компанія навколо бочки тим паче. На плоту навели лад, немов перед візитом монарха зі слабким шлунком. Чемно сховали шматки людського м'яса, які в'ялилися на сонці а волосся в усіх таке акуратне, як новенький пензель художника. У міру того, як Жиріко формував остаточну композицію, основними стали питання форми. Він працює з фокусом, вирізає, підганяє, лінія обрію, то підіймається, то опускається. Якщо чоловік, який махає хусткою, буде нижче за горизонт, то весь плід буде похмуро оточений морем. Якщо буде занадто високо надобрєм, то надія буде вища. Жиріко зменшує довколишні ділянки неба і моря і кидає нас просто на плід. Хочемо ми того чи ні? Він збільшує відстань між потерпілим і судном, який їх врятує. добрає позиції для кожної фігури, Наскільки часто на картині стільки персонажів упиняються спинами до глядача? Які ж то гарні, мускулясті спини. Тут ми ніяко віємо, хоча й не потрібно. Наївне питання часто виявляється центральним. Тож спитаємо, чому в людей, які мучилися голодом і спрагою, такий здоровий вигляд? Ми захоплюємося тим, що Жиріко знайшов Теслю з медузи і з його допомогою зробив модель плота? Але, Але якщо він доклав таких зусиль, щоб правильно намалювати пліт, то чому по-іншому поставився до його мешканців? Ми можемо зрозуміти, навіщо людину з хусткою перетворювати на окрему вертикаль? Навіщо для формальної структури зайві? Мертві тіла. Але чому ж усі мертві, в тому числі, такі москулясті, такі здорові? Де рани, шрами, схуднення, хвороби? Ці люди пили власну сечу, гризли шкіру своїх капелюхів, їли своїх товаришів. П'ятеро з цих п'ятнадцяти після порятунку протягли зовсім недовго. То чому ж у них такий вигляд, ніби вони Щойно вийшли з тренажерного залу, коли телекомпанії знімають документальне кіно про концтабори. Око, обізнане чи ні, завжди притягують ці постаті в робах. Їхні голови можуть бути поголені, плечі опущені. Нігті без слідів лаку, але все одно в них бринить сила. Коли ми дивимося, як на екрані вони стоять у черзі за мискою баланди, в яку охоронець зневажливо плює, то поза екраном уявляємо, як вони добре і з апетитом їдять біля польової кухні. Чи не є сцена кораблетрощі аномальною попередницею такого явища? У виконанні інших митців це б змусило нас замислитись. Але жиріко, який зображував шаленство, трупи, Її відрубані голови. Одного разу він зупинив на вулиці свого знайомого, хворого на жовтяницю, і сказав йому, що той дуже гарно виглядає. Такий митець навряд чи став би пасувати перед плоттю на межі виживання. Тож уявімо ще одну річ, якої він не намалював. Сцену кораблетрощі, де всі ролі роздано, Виснаженим людям усохла плоть, гнійні рани, бухенвальські щоки. Такі деталі б у нас із легкістю викликали жаль, співчуття. З наших очей полилася б вода, солона, як та, що на картині. Але це було б занадто швидко. Картина б діяла на нас занадто безпосередньо. Охлялі, обірвані, загублені в морі люди перебувають у тому самому емоційному регістрі, що і той метелик. Перше занадто легко викликає в нас скорботу, а друге співчуття – нехитрий трюк. Натомість Жиріко хоче від нас емоції, що перебувають поза жалем і обуренням. Хоча ці два почуття, як попутники – Легко приєднаються до головного. Усе в сцені кораблетрощі, сповнене м'язової сили й динамізму, фігури на плоту подібні до хвилі, і під ними і в них кипить енергія океану. Якби вони були зображені правдоподібно виснаженими, то стали б просто краплями піни, а не провідниками енергії. Адже око глядача несе хвилею. Саме так не заманюється, а переноситься приливною силою на гребінь фігури з хусткою, а відтак опускається до підніжжя, до безутішного старого, потім у бік до бездиханного тіла праворуч, яке пов'язує нас із справжніми хвилями і перетікає в них. Це відбувається саме так тому, що фігури самі досить потужні, щоб переносити цю силу полотно випускає на волю глибші підводні емоції які можуть переноситися між течіями надії і відчаю піднесення паніки і смирення що ж сталося картина зірвалася з якоря історії це вже не сцена кораблі трощі і тим більше не пліт медузи ми не просто уявляємо жах пережитий тими, хто опинився на злощасному плоті. Ми не просто стаємо страждальцями. Вони стають нами. І таємниця картини полягає в розподілі енергії. Погляньте на неї знову. На потужну хвилю, що наростає в цих мускулястих спинах, коли вони тягнуться до цятки рятівного корабля. Вся ця напруга, чим завершиться? На оцей приплив, що його утворюють форми на картині. Не видно відповіді. Так само, як і на більшість людських почуттів. На лише надія, а й будь-яке нелегке прагнення й жадання, чистолюбство, ненависть, любов, особливо любов. Як же рідко наші почуття зустрічають той предмет, які як видається, заслуговують. Як безнадійно ми махаємо в далечінь, які темні небеса, які високі хвилі. Ми всі загублені в морі. Нас носить між надією і відчаєм. Ми кличемо когось, хто, може, так ніколи не прийде нам на порятунок. Катастрофа стала мистецтвом. Але цей процес не на зменшення, Ця дія звільняє, збільшує, роз'яснює. Катастрофа стала мистецтвом, та й зрештою, для того вона і є. А що ж та інша катастрофа? Потоп. Що ж? Іконографія ноя офіцера починається так, як ми могли б собі уявити. Перші десять чи більше століть християнства ковчег. Зазвичай показаний як простоящик чи саркофаг, отже порятунок Ноя подано як передбачення виходу Христа з могили. Часто з'являється в ілюстрованих рукописах і вітражах у соборній скульптурі. Ной – особа популярна. Ми можемо побачити його на бронзових дверях сан зено у Вероні, на західному фасаді Німського собору і на східному Лінкольнського. Він пливе фресками на Кампо-Санту в Пізі і у Санта-Марія-Новеллі у Флоренції. Він кидає якір на мозаїці в Монреалі, у Флорентійському Баптистерії, у Венеційському соборі Святого Марка. А де ж великі картини, незабутні образи, до яких привели ті попередні? Що сталося? Чи води потопу висохли? Не зовсім. Просто Мікеланджело відвів їх. У Секстинській капелі ковчег, тут уже більше схожий на плавучу естраду, ніж на судно, уперше втрачає головну роль композиції. Його відсунуто на задній план. На першому ж плані. Стражденні постаті приречених, які залишились на загибелю той час, коли обраний Ной і його родина врятовані. Наголос тут перенесено на засуджених, покинутих на призволяще грішників, відбракований господній матеріал. Чи дозволимо собі вважати Мікеланджело раціоналістом, рукою якого рухало співчуття, який натяком засуджує безсердечність Бога? Або ж розважимо, що Мікеланджело був чоловіком побожним і точно виконав папське замовлення, показавши, що буде з нами, якщо уберемо неправидний шлях? Можливо, рішення мало суто естетичне підґрунтя. Митцеві цікавіше було зобразити ламані пози приречених, ніж чемно намалювати черговий дерев'яний ящик ковчега. У будь-якому разі Мікеланджело переорієнтував тему і вдихнув у неї нове життя. Бальдасари Перуці і Рафаель пішли його шляхом, Малярі є ілюстратори, дедалі більше концентрувалися на приречених, а не на спасенних. І в міру того, як ця інновація ставала традицією, сам ковчег відпливав далі і далі, відсувався на обрії, як Аргус на картині Жиріко в міру формування остаточного задуму. Вітер віє, хвилі ходять. Ковчег допливає до обрію і перетинає його. На потопі Пусена вже й судна ніде не видно. Ми лишаємося разом зі страждальцями, які не отримали квитка і не вміють плавати тими, кого вперше показали нам Мікеланджело і Рафаель. Старий Ной відплив в історію мистецтва. Три реакції на сцену кораблетрощі. А. Салонні критики нарікали, що хоча вони і знайомі з подіями, зображеними на картині, художник ніяк не показав національності жертв, не вказав, під чиїми небесами розгорнулася ця трагедія і коли саме. Власне, саме цього митець і хотів. Б. Делакруа 1855 року Майже через сорок років потом згадує, як уперше побачив медузу в процесі творення. Враження було таке сильне, що вийшовши з майстерні, як кинувся бігти і біг як шалений усю дорогу додому до вулиці Деля Планш, що на краю передмістя Сен-Жермен. Жиріко на смертному одрі відказав комусь, хто нагадав про це полотно, та подумаєш, картинка. І ось ми її маємо, мить, найжахливішої муки на плоту, підхоплену, проображену, виправдану мистецтвом, перетворено на пружний і вагомий образ, потім вкриту лаком, вправлену в раму, розміщену у відомій галереї, покликану ілюструвати стан, у якому перебуває людство – зафіксовано остаточно як ніде вже не дінеться що саме це ми маємо а все таки ні люди вмирають дерево гниє і мистецькі витвори тут винятком не стають емоційна структура полотна Жирико коливання між надією і відчаєм посилена фарбою на плоту є дуже яскраво освітлені ділянки, а є місця, де дуже темно. Аби якомога сильніше зачорнити тінь, Жиріко використовував чимало бітуму, щоб вийшло потрібне тло, то сліпуче, то непроглядне. Однак бітум є речовиною хімічно нестабільною, і з того моменту, як Людовик XVIII поглянув на це полотно, Триває невблаганний процес руйнування кольорів поверхні. «Не встигаємо ми прийти в цей світ», – сказав Флобер, – «як від нас починають відвалюватися шматки». Шедевр щойно завершений, не застигає, він рухається далі, тільки вже вниз. Один провідний спеціаліст із Жиріко стверджує, що сьогодні картина – Частково зруйнована, і без сумніву, якщо обстежити раму, там знайдеться крихітна шашіль, що знайшла в ній собі притулок». Гора сок, сок, сок, сок, сок, сок, сок, сок, сок, сок. Наче годинник трохи збився з ритму, ніби час починає марити. Мабуть, такий погляд на речі міг би здатися відповідним, міркував полковник. Але не той випадок. Важливо триматися того, що знаєш, напевне, до самого кінця. А надто в самому кінці. Він знав, це не так. Ще не час. То не б'є його годину. Це навіть не якийсь далекий годинник. Полковник Фергюсон лежав у холодній квадратній спальні у своєму холодному квадратному будинку, в трьох милях від Дубліна він наслухав цокання над головою. Була перша година ночі, Безвітряної листопадової ночі 1837 року. Його дочка Аманда, Штивний профіль, витягнуті губи, Сиділа коло ліжка, Бубоніла якусь свою релігійну абракадабру. Коло її ліктя Рівним йому горіла свічка, і стан її був кращий, аніж полковникового серця. За словами цього пітного дурня лікаря, в якого після прізвища стоять якісь буквочки. «Це провокація, от що», – думав полковник. «Ось він на смертному одрі, готується до забуття, а вона сидить поряд» і читає останню брошуру Ноя Парсона. До самого кінця активно не погоджується. Полковник Фергюсон уже давно припинив спроби зрозуміти, як так вийшло, як же дитина, що її він найдужче любив, не успадкувала ні його чуттів, ні поглядів на світ, які він із такими труднощами здобув. Це було прикро. Якби він не любив її всім серцем, то вважав би релігійною ідіоткою. І все одно, попри все, попри цей живий, утілений доказ, полковник зберігав віру в те, що світ здатен рухатись вперед, віру в людський поступ, у те, що забони колись, буде подолано. А проте, це все було дуже дивно. Цок-цок-цок-цок, цок. Звук над головою не стихав. Чотири-п'ять гучних клацань, тиша, глухе відлуння. Полковник помічав, що цокання відволікає Аманду відчитання, хоча та цього не показувала. Просто він уже відчував такі речі, стільки проживши поряд. Він точно розумів, що вона... Не по вуха заглибилась у свого привелебного Авраама. І розуміла вона сама винна, що він її так добре знає. Казав же їй вийти за того лейтенанта, який просив її руки. Його імені полковник уже не міг згадати. Вона й щодо цього сперечалася, казала, що любить батька більше ніж того залицяльника у формі. Полковник казав, що це не причина, та й взагалі він просто помре при ній і все. Аманда плакала і казала, що йому не треба так говорити. Але ж він мав рацію, хіба ні? Саме це й мало статися. А то як же? Аманда Фергюсон тепер поклала книжку на коліна і стривожено поглянула на стелю. Той жук. Віщувава. Недобре. Усім відомо, що такий звук. Прикмета смерті когось у домі протягом року. Це давнє повір'я. Вона поглянула на батька. Чи той спить? Полковник Фергюсон заплющив очі. Є рівно, глибоко, як ковальський міг, дихав носом. Але Аманда знала його досить добре, щоб розуміти. Він удає. Це дуже на нього схоже. Він завжди хитрував з нею. Як і тоді, коли він повіз її в Дублін одного вітряного лютневого дня в 1821 році. Аманді було 17. І тоді вона всюди носила за собою альбом, як сьогодні... Релігійні брошури. Її тоді дуже схвилювала новина про виставку в єгипетській залі Балока на Пікаділі в Лондоні. Там показували велику картину місьє Джеріко завдовжки 24 фути, а висотою 18, на якій була зображена врятована після кораблетрощі частина команди французького фрегата «Медуза» на плоту. Вхідний квиток один шилінг, опис, шість пенсів і 50 тисяч глядачів заплатили за те, щоб поглянути на новий шедевр закордонного мистецтва, який демонструвався поряд із постійною експозицією, великою колекцією скам'янілостей містера Балука, 25 тисяч одиниць, і пантеріоном, виставкою опудл диких звірів. Тепер полотно привезли в Дублін, де його виставили в ротонді. Вхід – один шилінг, вісім пенсів, опис – п'ять пенсів. Батько виправ Аманду з-поміж шістьох дітей під приводом її не по роках великих успіхів в акварелі. Принаймні, так заявив полковник Фергюсон, у чергове пояснюючи свою природну симпатію. Тільки от пішли вони не до ротонди, як він обіцяв, а на конкурентний атракціон, який рекламували в щоденному листку новин і оголошень Саундерс. Той самий, що не дав великій картині місьє Джеріко такого успіху в Дубліні, як у Лондоні. Полковник Фергюсон повів дочку до павільйону, де вони подивилися рухому морську панораму маршала, що зображувала аварію французького фрегата Медуза і його нещасливий пліт? Місце у передніх рядах один шилінг, вісім пенсів, у задніх десять, дітям передні місця за півціни. У павільйоні завжди тепло, завдяки спеціально облаштованому пічному опаленню. У той час, коли в ротонді демонстрували просто 24 фути на 18 нерухомого кольорового полотна, тут показували приблизно 10 тисяч квадратних футів рухомого. Перед глядачами виникали і поступово розгорталися величезні картини. Не одна єдина сцена, а вся історія кораблетрощі пройшла перед їхніми очима. Епізод за епізодом, кольорові лампи рухалися полотном, а оркестр надавав подіям драматизму. Це видовище завжди зворушувало публіку. Вона аплодувала, і полковник Фергюсон сильно штовхав дочку в бік на особливо виразних моментах видовища. У шостій сцені бідолашні французи на плоту були показані приблизно в тих самих позах, як їх уперше зобразив месь'є Джеріко. Але наскільки грандіозніше, зазначив полковник Фергюсон, бачити їхнє благання рухомим і в супроводі музики, про яку він навіщось сказав, що та зветься «Хай живе Енріко». «Це крок уперед», захоплено відзначив полковник, виходячи з павільйону. Художникам доведеться посунутися зі своїми пензлями. Аманда нічого не сказала, але наступного тижня знову поїхала до Дубліна з одним зі своїх п'яти братів-сестер і цього разу все-таки пішла до Ротонди. Там на неї справило велике враження полотно Джиріко, яке, попри свою нерухомість, було для неї Значно більше сповнений руху, світла і навіть музики. Так на свій лад воно містило їх більше, ніж ота вульгарна панорама. Саме це дочка й розповіла батькові, повернувшись. Полковник Фергюсон, на таку впертість і зухвальство, тільки поблажливо покивав, але зберігав спокій. Та 5 березня він, між іншим, Показав своїй улюбленій доці свіже оголошення в Саундерс. Там було сказано, що містер Балук знизив, очевидно, був змушений, відзначив полковник, ціну за квиток на своє нерухоме видовище до всього на всього десяти пенсів. Наприкінці місяця полковник Фергюсон переказав їй новину, що ту французьку картинку в ротонді вже й закрили через брак глядачів, тоді як рухому панораму маршала і далі показують, тричі на день публіці, яка гріється спеціально облаштованим пічним опаленням. «Це рух уперед», – повторив полковник у червні того ж таки року, сходивши на прощальну виставу до павільйону вже без компанії. «Сама по собі новизна, ще не ознака цінності». Відповіла дочка, дещо надто зухвало, як на свої літа. Цок, цок, цок, цок, цок. Удаваний сон полковника Фергюсона дратував його дедалі сильніше. Хай йому, чорт, думав він, як же важко вмирати. От не дають просто вмерти і все так, як хочеш. Треба помирати на умовах інших людей. І це така нудьга і тягомотина, хоч як ти їх любиш. Він розплющив очі і приготувався виправити дочку вже кількасотий раз за їхнє спільне життя. Любов. Раптом сказав він. Любов. І більш нічого. Аманда відвела здивований погляд від стелі і поглянула на нього повними сліз очима доню. Та це шлюбний поклик жука, хсестобіум руфові Господи, Боже мій, Все так просто. От посади одного такого в коробочку і постуки по столу лівцем. Він зробить точно те саме. Подумає, що ти самиця, і буде битися головою в стіну коробочки. Щоб до тебе дістатися. До речі, а чого ти тоді Не вийшла за лейтенанта, Коли я тобі сказав, Хай йому грець, Ніякої субординації. Він узяв її за руку, Але дочка не відповіла. В її очах і далі стояли сльози. Цокання над головою не припинялося, І полковника Фергюсона вже мало бути поховано до кінця року. На цьому прогнозі лікари з жуком примудрилися зійтися. Горе Аманди посилювалося тривогою за онтологічний статус батька. Чи його вперте небажання визнати божественний план і легковажне прикликання імені Господа навіть на смертному ложі означає, що він – Засуджений перебувати в пітьмі, в якомусь холодному місці, де немає ніякого пічного опалення. Міс Фергюсон знала, що Господь справедливий і милосердний. Хто приймає його заповіді, того судитимуть у точній відповідності до закону, а до дикона з темних джунглів, який жодним чином не міг пізнати світло, Поставляться по-доброму і дадуть можливість виправитись. Але чи можна вважати темним дикуном Мешканця холодного квадратного будинку На околиці Дубліна? Чи може бути так, що біль, З яким безвірники все життя очікують забуття, Перейде в новий біль, Кару за невизнання Бога? Міс Фергюсон боялася, що таке може статися? Як так вийшло, що батько не визнав Бога, його вічний задум, його нескінченну милість? Докази цього задуму виявляються у природі, яку Бог дав на радість людям. Це не означає, як дехто думає, що людина може бездумно по грабіжницькому брати від природи все, чого забажає. Насправді природа – Заслуговує на більшу повагу, як Боже творіння. Але Бог створив і людину, і природу, влаштував людину в ній так, як руку в рукавиці. Аманда часто розмірковувала про плоди по про їх розмаїття, про те, як кожен з них мудро влаштований на радість людині, наприклад, дерева з їстівними плодами, створені такими, що на них легко залазити, значно нижче за лісові. Плоди, які стають м'якими, коли достигають, наприклад, абрикос, інжир чи шовковиця, які можуть пошкодитися падінням, з'являються на невеликій відстані від землі, а тверді, яким падіння нешкідливе, наприклад, какао. Волоський горіх чи каштан виникають на помітній висоті. Деякі плоди, наприклад, вишня чи слива, створені для рота, інші – яблуки і груші, для руки, а треті, як, наприклад, диня, задумані більшими, аби їх можна було розділити в родинному колі. Ну а є такі, як, приміром, гарбуз, що ними можна поділитися з усіма сусідами і на їхній шкоринці вже помітні позначки, щоб зручно було різати. Там, де Аманда бачила божий задум, доброзичливий порядок і неухильну справедливість, батько помічав тільки хаос, ризик і зло. Але дивилися вони на той самий світ. В одній з багатьох суперечок Аманда колись звернула його увагу на життя родини Фергюсонів, яких з'єднувала міцна любов і прив'язаність, і спитала, чи не вбачає він і в цьому наслідки хаосу, ризику і зла. Полковник Фергюсон, якому язик не повертався сказати своїй дитині, що людська родина породжується тим самим імпульсом, який змушує жука битися головою об стінку коробочки, відказав, що... З такої точки зору родина Фергюсонів – щаслива випадковість. На це дочка відповідала йому, що таких щасливих випадковостей забагато, аби вони були випадковими. Частково міркувала Аманда. Річ у тому, як сприймати світ. Її батькові у вульгарному михтінні кольорових лампочок і трелях музики бачилося правдиве зображення істиної морської трагедії, а натомість реальності було значно більше в простому статичному полотні, зображення яке нанесене фарбою. Головне тут усе ж питання віри. Через кілька тижнів після поїздки на рухому панораму батько повільно катав її на човні з вивестим озером у сусідньому маєтку лорда Еф. У його голові виникла якась асоціація, і він почав спростовувати їй дійсність ноєвого ковчега, саркастично згадуючи міф про потоп. Аманду цей закид найзнітива. Вона спитала батька, чи справді він вірить у дійсність пантеріону містра Балука з його пудалами в єгипетській залі на Пікаділі в Лондоні. Полковник, захоплений зненацька, відповів, що, звичайно, вірить. Дочка продемонструвала жартівливе здивування. Вона вірить у реальність того, що спричинив Бог, і що записано в книзі Святого Письма, те, що люди вже тисячоліттями пам'ятають. А він вірить у щось, про що написано в газеті з оголошеннями Саундерс, Слова, з якої люди наступного ранку вже забудуть. І що тут? Усе наполягала вона з непотрібною насмішкою в очах, більш вірогідна. Восени 1839 року, після довгих роздумів, Аманда Фергюсон запропонувала міс Логан вирушити в Архурі. Міс Логан була енергійною і на перший погляд практичною жінкою. Приблизно на десять років старшою за міс Фергюсон, і її ставлення до полковника було теплим без тіні будь-якої непристойності. Ну, а що важливіше, вона за кілька років до того побувала в Італії, коли працювала в сера Чарльза Б. На жаль, це місце мені незнайоме, Відказала міс Логан, коли Аманда вперше повела мову про це. Це далеко від Неаполя. Це на схилах гори Арарат, відказала міс Фергюсон. Назва Архурі походить від вірменських слів, посадив виноград. Саме там Ной повернувся до землеробства після потопу. Давня лоза, посаджена руками патріарха, Плодоносить і сьогодні. Міс Логан не виказала здивування викликаного цією цікавою лекцією, але не втрималася від питання. А навіщо нам туди їхати? Молитися за душу мого батька. На горі стоїть монастир. Це дуже далеко. Я вважаю це необхідно. Розумію, міс Логан. Спочатку замислилась, а потім засяяла. Ми будемо пити там вино. Вона згадала свої італійські подорожі. Це заборонено, відказала міс Фергюсон. Звичаєм. Звичаєм? Ну то небесами. Бог заборонив у пам'ять про те, як виноградна лоза зрадила патріарха. Міс Логан, яка дозволяла читати її біблію в голос, але не дуже турбувалася погортати святе письмо власноруч, на мить знітилася. Пияцтво, пояснила міс Фергюсон, «коли Ной напився. а звичайно, ченцям в архурі дозволено їсти виноград, але не робити з нього вино? Розумію, також там є стара верба». Що виросла з однієї з дощок Ноєвого ковчега. Зрозуміло. Тож вони домовилися вирушить навесні, щоб уникнути поганого повітря пізніших сезонів, кожна мала взяти з собою розкладне ліжко, надувний матрац і подушку, візьмуть із собою імбірну есенцію окслі, хорошого опію, хіни й зад порошків переносну чорнильницю, коробку сірників і запас німецького труту. Парасольки є фланелеві пояси від нічного болю в животі. Після короткого обговорення від переносної ванни і кавоварки відмовилися. Натомість вирішили взяти дві тростини з залізним кінцем. Складаний ножик, міцні мисливські батуги щоб відбиватися від численних собак і маленький поліцейський ліхтарик, оскільки їх попередили, що в разі урагану з паперових турецьких ліхтарів немає ніякої користі. Вони взяли з собою макінтоші і теплі пальта, перечуваючи, що мрія Леді Мері Вортлі Монтегю про цілорічне сонце може не справдитися в простих подорожнях. Міс Логан вважала, що найкращим подарунком для турецького селянина буде порох, а для турка більш поважного – папір для письма. Простий компас, як їй порадили, буде теж радо прийнятий, бо допоможе мусульманину правильно розташуватися в час молитви. Але міс Фергюсон не бажала сприяти невірним у їхньому поклонінні. Нарешті дами взяли з собою дві невеликі скляні пляшки для соку з плодів ноєвого виноградника. Від Фальмута до Марселя вони дісталися державним пакетботом, після чого пересіли до французьких перевізників. На початку травня їх прийняв британський посол у Константинополі, коли міс Фергюсон, пояснила мету їхньої поїздки. Дипломат уважно придивився до неї. Темноволоса жінка між молодими і середнім віком з опуклими чорними очима і доволі повними рум'яними щоками, які виштовхували губи вперед, наче стискали їх. А от фліртувати вона зовсім не вміла. Її природний вираз обличчя являв собою суміш штивності й, певності, ця комбінація залишала посла байдужим. Він чув більшу частину того, що вона казала, не особливо приділяючи їй увагу. А, сказав він, подейкують, що кілька років тому такий собі русо зміг піднятися на вершину гори. Парот, усміхнулася міс Фергюсон. Схоже на руссо. Доктор Фрідріх Парот, професор Дерпського університету, посол кивнув якось навскоси, на чому здалося деякою недоречністю і зухвальством, що хтось знає про тамтешні справи більше, ніж він. "Вважаю правильним і справедливим", продовжила міс Фергюсон, "що перша людина, яка зійшла на гору, де спочиває ковчег, має прізвище, яке означає тварину. Без сумніву, це частина великого Божого задуму. «Без сумніву», – відказав посол, поглядаючи на міс Логан у пошуках розгадки, що за людина взяла її в цю подорож. «Без сумніву». На тиждень вони залишилися в Османській столиці. Цілком досить, аби міс Логан – Звикла до вульгарних поглядів збоку за табльдотом. Відтак дами зійшли на борт судна турецької компанії Фаваїд і Османія і попливли до Трапезунда. Попри велику кількість людей, атмосфера там, як на мій слоган, була значно здоровіша, ніж у будь-якому місці, яке вона в житті бачила. Першого ранку вона висунулася на палубу. До неї підійшов не один, а аж три потенційні кавалери з накрученим волоссям і потужним запахом бергамоту. Після цього міс Логан, незважаючи на досвід, за який їй було взято в подорож, із каюти майже не виходила. Міс Фергюсон удавала, що такої незручності не помічає, і її помітно цікавила мішанина пасажирів третього класу на борту. Час від часу вона приносила в каюту спостереження чи питання, покликане вивести міс Логан з похмурого душевного стану. Чому цікавилася голова експедиції? Всі турецькі жінки розміщені в каютах у лівій частині Юта. Чи стоїть за цим якась суспільна чи релігійна причина? Міс Логан не могла дати на це відповідь. Тепер, коли Неаполь залишився позаду, вона почувалася дедалі менш впевнено, Чуючи бодай тінь запаху бергамоту, вона здригалася. Коли міс Логан дозволила собі погодитися на подорож в азійську частину Туреччини, вона недооцінила впертість міс Фергюсон. Із недбалим погоничем мулів із шахраєм-господарем заїзду, і з брехоном-митником вона однаково виявляла незламну силу волі. Міс Логан згубила лік випадкам, коли їхній багаж затримувався, коли їм казали, що крім наданої тескаре довідки, їм також потрібна буюрулда, особливий дозвіл. Однак міс Фергюсон, з допомогою Драгомана, чиєму свавіллю висловлювання було покладено край із самого початку, не здавалася, наполягала, вимагала і здобувала перемогу. Вона не втомлювалася обговорювати все так, як заведено в Азії. Наприклад, сидіти з господарем і відповідати на питання на кшталт того, чи Англія менша за Лондон, і яке з цих двох місць належить Франції? Або наскільки турецький флот більший за англійський, французький і російський разом узяття? Міс Логан уявляла собі, що подорож, попри свою паломницьку мету, надасть їй приємні можливості для малювання з натури. Саме ця діяльність свого часу пов'язала голову експедиції і її компаньонку. Проте Аманду Фергюсон старожитності не цікавили. Вона не мала бажання оглядати храми Августа або наполовину збережені колони, буцімто зведені на честь імператора Юліана Відступника. Але принаймні краса природи її зачаровувала. Коли вони їхали верхи вглиб континенту з трапезунда, наготувавши батоги проти собачих зграй, то малувалися ангорськими козами на пагорбах, порослих карликовими дубами, темно-жовтими виноградниками, багатими яблуневими садами. Слухали коників, чиї дзвінки-ноти видавалися гострішими й наполегливішими, ніж у їхніх британських родичів. Бачили заходи сонця, дивовижних пурпурових і рожевих барв. Вони проминали поля кукурудзи, опійного маку та бавовни, спалахи цвіту рододендрону і жовтої азалії, помічали червоних куріпок, одудів і лазурових сойок. У горах зіргана великий благородний олень, Поволі перезирнувся з ними на поважній відстані. В Ерзурумі міс Логан умовила керівницю відвідати християнський храм. Цей порив спочатку приніс радість, адже на цвинтарі міс Фергюсон знайшла надгробки й христи, чия подібність до кельтських нагадала їй рідну Ірландію. На її строгому обличчі з'явилася Схвальна усмішка. Але ця несподівана сентиментальність тривала недовго. Виходячи з церкви, дві дами помітили, якась молода селянка вкинула вотивну пожертву в розколену біля основних дверей. То виявився людський зуб, вочевидь її власний. Уважний огляд розколини показав, що вона повна пожовклих різців і розтрісканих від часу корінних зубів. Міс Фергюсон жорстко висловилася щодо народних забобонів і відповідальності священників за це неподобство. Тих, кому проповідується Слово Боже, наголосила вона, судять за Словом Божим і суворо карають, якщо їхню провину буде виявлено. Вони перетнули російський кордон, узявши на ньому нового провідника, великого бородатого курда, який заявляв, що знайомий з потребами іноземців. Міс Фергюсон зверталася до нього мовою, яка здавалася міс Логан сумішу російської і турецької. Дні, коли італійська мова, якою володіла міс Логан, ставала в пригоді, давно минули. Почавши подорож, як провідниця і перекладачка, жінка почувалася розжалваною до просто супутниці зі статусом вищим, ніж уже звільнений драгуман чи новопризначений курт. У трьох вони просувалися вглибка вказу, сплохуючи з граї пеліканів, чия приземлена незграбність дивовижним чином зникала в польоті. Роздратованість міс Фергюсон після інциденту в Ерзурумі вгамовувалася. Проминаючи східний відріг гори Алагьос. вони нетерпляче задивлялися на масу великого арарату, який поволі з'являвся перед ними. Верхівка ховалася в колі білої хмари, що сяяла на сонці. У нього «Німп!» – вигукнула міс Логан. «Як в ангела!» «Правильно!» – злегка кивнувши, відказала міс Фергюсон. «Такі люди, як мій батько, не погодилися б, звісно. Вони б сказали, що такі порівняння – це просто повітряні замки. Буквально!» Вона стримано всміхнулася до міс Логан, яка пильним поглядом заохотила її продовжувати. Такі люди сказали б, що нимб із хмари – то суто природне явище. Уночі і кілька годин після світанку верхівку гори чітко видно, але коли рівнина нагрівається на ранковому сонці, нагріти повітря випаровується на ту висоту. Наприкінці дня, коли все охолоняє, нимб зникає. Для науки це не диво. Осудливо наголосивши слово «наука», мовила вона. «Це – чарівна гора», – зауважила міс Логан. Голова експедиції виправила її. «Це – свята гора». Вона роздратовано зітхнула. Завжди в усього є два пояснення. Тому нам і дано свободу волі, щоб ми обирали правильне. Мій батько не зміг зрозуміти, що його пояснення світу так само спираються на віру, як і мої. На віру в ніщо. Йому все то пара, то хмара і повітря. Але хто створив пару, хто створив хмару, хто зробив так, аби Ноєву гору щодня прикрашала благословена хмара? «Точно», – сказала міс Логан не зовсім походжуючись. Того дня вони зустріли вірменського священника, який розповів їм, що на гору, до якої вони прямують, ніхто ніколи не сходив і, понад те, ніколи й не зійде. Коли міс Фергюсон вічливо пригадала доктора Паротта, священник сказав, що вона помиляється. «Може, вона плутає маси з Великий Арарат?» Із вулканом далі на південь, який турки називають Сіпандаг, Ноїв ковчег, перед тим, як зупинитися на своєму місці, зачепив верхівку Сіпандагу і збив їй шапку, тим відкривши підземний вогонь. Та гора, відзначив священник, приступна людям, але не масес. У цьому, як мало в чому, думки християн і мусульман сходились. І понад те, вів далі священник, хіба це не доведено, святим письмом. Гора перед вами, місце зародження людства і, звернувся він до дам, виправдально усміхнувшись з огляду на делікатність теми, адже наш Спаситель звертався до Никодима, людина не може вдруге ввійти в материнське лоно і народитися знову. На прощання священник дістав із кишені маленький чорний амулет, затертий до близьку за багато століть. То запевнив їх він, шматок бітому, яким колись був засмолений ноїв ковчег, і ця річ дивовижним чином відвертає лихо. Оскільки дам так цікавить маси то може, міс Фергюсон увічливо зреагувала на цю торговельну пропозицію в тому дусі, що коли людині не можна сходити на гору, то мало ймовірно, що цей бітом походить саме судна патріарха. Проте Верменен не бачив тут ніякої суперечності. Може, його приніс у долину птах, як голубка, оливкову гілку, а може ангел? Хіба не існує переказу, що святий Яків тричі намагався зійти на Масис, і на третій раз йому з'явився ангел та повідомив про заборону, але подарував дошку від ковчега, і на тому місці, де святий її отримав, було засновано монастир святого Якова. Вони розійшлися, так і не сторгувавшись. Мій слоган – яку знітили слова Спасителя до Никодима, думали не про них, а про бітом. Чи не цим матеріалом художники зачорнюють тіні на картинах? Натомість міс Фергюсон просто роздратувалася. По-перше, намаганням надати такого дурного значення рядку писання, а по-друге, нахабним торгом з боку священника. Враження про східних священників, які не лише підтримували віру в чудесну силу людських зубів, а й приторговували фальшивими реліквіями, у неї були ще попереду. Це було жахливо. За це їх буде покарано, без сумніву, буде. Міс Логан нерішуче поглядала на очільницю експедиції. Наступного дня. Вони перетнули нескінченну безжальну рівнину, поросло очеретами й жорсткою травою. Розраду оку давали тільки зграйки дрохв і чорні намети курдів-кочовиків. Зночували вони в малому селі в дні їзди до гори. Поївши білого сиру і солоної форелі з озера Гочкай, дві жінки стояли серед темного повітря і запах обрикос, і дивилися на гору Ноя. Хребет перед ними мав два окремі піки. Великий Арарат, масивна плечиста гора, подібна до фортеці з зубцями, і малий Арарат, приблизно на 400 футів нижчий, елегантний конус із рівними правильними боками. Міс Фергюсон – не видалося порожньою фантазією уподібнювати і форму двох араратів до первинного поділу людства на дві статі. Цією думкою вона з міс Логан не поділилась, оскільки та поки що виявляла прикру несприйнятливість до трансцендентного. І немов би на підтвердження приземленості свого розуму міс Логан у той момент зізналася, що з дитинства їй було дуже цікаво, як так сталося, що ковчег зміг сісти на верхівку гори. Чи пік висунувся з води і протнув кіль, зупинивши судно? Бо якщо ні, то як ковчег не сунувся з місця, коли поступово почали відступати води? Інші люди до тебе теж над цим думали? Без поблажливості відказала міс Фергюсон. Марко Поло стверджував, що гора має кубічну форму, що, безумовно, могло все пояснити. Мій батько, певне, погодився би з ним, коли б над цим замислився. Але тепер ми бачимо, що річ не в тому. Ті, хто підіймався на вершину великого Арарату, повідомляють, що неподалік верхівки є долина з відложистими схилами. Вона, уточнила міс Фергюсон, ніби міс Логан по-іншому б не зрозуміла, має приблизно такий розмір, як Грін-парк у Лондоні. Це могло бути природним і безпечним місцем висадки. То Ковчег не зупинився на самій верхівці. У писанні цього і не сказано, у міру наближення до Архурії, розташованого на висоті понад шість тисяч футів над рівнем моря, температура повітря ставала дедалі лагіднішою. У трьох милях нижче від села вони побачили перші зі священних виноградників правоця Ноя. Лоза щойно відцвіла і між листям де-неде видніли крихітні зелені виноградини. Селянини Відклав свою грубу мотику і провів несподіваних гостей до сільського старішини, який чемно, але без особливого подиву подякував за подарований порох. Міс Логан така ввічливість інколи дратувала. Старішина поводився так, ніби групи білих жінок регулярно приносять йому порох. Тим часом міс Фергюсон залишалася такою, якою була цілеспрямованою і діловою. Було домовлено, що ближче до вечора їх проведуть до монастиря Святого Якова, заночують вони в селі, а потім наступного дня повернуться до церкви, щоб продовжити паломництво. Монастир стояв понад потоком архурі на дні великої ущелини, яка починалася майже від верхівки гори. Він складався з церкви, хрестоподібної в плані, збудованої з вулканічного каменю. З до неї тулилися різні маленькі житла, як поросята навколо свині. Коли експедиція увійшла у двір, там стояв, чекаючи на них, священник середніх літ, і за його спиною здіймалася баня святого Якова. Священник був одягнений у просту рясу з синьої саржі, з гострим клубоком, як у капуцина. У його довгій чорній бороді виднілися пасма сивини. У він був, у перській панчохи є прості капці. В одній руці він тримав вервицю, другу приклав до грудей у привітальному жесті. У мій слоган виникло Раптове бажання впасти на коліна перед пастером Ноєвої церкви. Але в присутності міс Фергюсон, яка велику категорію релігійних жестів засуджувала як «папістські», вона не наважилась. Двір більше нагадував не монастир, а ферму. Понад стіною були, аби як навалені мішки кукурудзи, з поблизького пасовища забрали три бівці – і ніхто не гнав їх геть. З-під ніг пахло погано. Усміхнувшись, архімандрит запросив їх до своєї келії, яка виявилася однією з крихітних будівель понад мурами церкви приблизно за десять ярдів від них. Ведучи їх туди, архімандрит, здавалося, торкався ліктя міс Фергюсон люб'язно, але без потреби владно. Келія мала товсті глиняні стіни й тинькований дах, який тримався на масивному стовпі посередині. Над солом'яником висіла ікона якогось святого. Його обличчя годь було розрізнити, і запахи з надвору просочувалися їй сюди. Міс Логан зачарувала простота Келії. Міс Фергюсон роздратувала. Таке вбозство. Поведінку архімандрита теж можна було витлумачити по-різному. Міс Логан, він здався щирим і відкритим, а міс Фергюсон – запобігливим і хитрим. Міс Логан здавалося, що голова експедиції вичерпала всі свої запаси люб'язності за довгу дорогу до Арарату і тепер впала в кам'яну байдужість. Коли архімандрит запропонував дамам заночувати в монастирі, вона коротко відмовилася. Коли той став наполягати, відмовилася грубо. Архімандрит і далі всміхався. На думку міс Логан, він перебував у доброму гуморі. У цей момент з'явився служник із грубою тацею, на якій стояли три рогові чаші. Вода з потоку архурі подумала міс Логан, а може кислувати молоко, яким їх багато разів частували гостинні пастухи. Але служник відійшов, повернувся з міхом вина і за жестом Архімандрита налив його в рогові посудини. Архімандрит підняв свою чашу до жінок і випив до дна, після чого слуга знову йому налив. Міс Фергюсон пригубила чашу. Потім вона почала ставити архімондритові питання, які дуже збентежили мій слоган. Це відчуття посилювалось очікуванням, доки провідник перекладе. «Це вино?» «Звичайно!» – усміхнувся священник, немов запрошуючи жінок насолодитися в невідомим у їхніх далеких краях напоєм. «Воно?» «Зроблена з винограду? Маєте рацію, пані?» «Скажіть, де виріс той виноград і з якого його зроблено?» Архімандрит розкинув руки і широким жестом показав усю довколишню місцевість. «А лозу, на виріс виноград, хто посадив?» «Наш великий предок і праотець Ной». Міс Фергюсон підбила підсумок цієї бесіди, на думку її компаньонки без потреби. «То ви пригощаєте нас вином, зробленим із зноєвої лози? Це честь для мене, пані!» Знову усміхнувся священник. Здавалося, він очікував, якщо не особливої подяки, то принаймні подиву. Натомість міс Фергюсон підвелася з місця, забрала в міс Логан чашу, з якою та навіть не встигла скуштувати, і віддала служнику. Ні слова не сказавши, вона вийшла з келі Архімандрита і так помчала через двір, що три вівці інстинктивно кинулися бігти за нею вниз і згори. Міс Логан, зробивши кілька знічених жестів священнику, кинулася доганяти очільницю. Без слів, проїхали вони пишні абрикосові сади. Не звернули увагу на пастуха, який простягав їм посудину з молоком. Мовчки повернулися до села, де до міс Фергюсон повернулася зважена гречність. І вона попросила старішину їх десь одразу розмістити. Старий запропонував власний будинок, найбільший в архурі. Міс Фергюсон подякувала йому, вручила невеликий пакунок цукру, який той поважно прийняв. Того вечора в їхній кімнаті накрили стіл, не більший за табурет для піаніста. Їм подали лож, тонкі місиві перепічки, нарізану шматками холодну баранину, зварені на твердо яйця, почищені й розділені на половинки, і плоди соничного дерева. Вина їм не подали, чи то через звичаї дому, чи тому, що чутка про подію в монастирі обігнала їх і прийшла до старішини раніше. Натомість вони знову пили овече молоко. Це блюзнірство, нарешті сказала міс Фергюсон, блюзнірство на Ноєвій горі. Він живе, як фермер, запрошує до себе на ночівлю жінок, робить Вино, злози патріарха, це блюзнірство. Міс Логан розуміла, що краще не відповідати, а тим більше не захищати доброго і симпатичного архімандрита. Вона пригадала, що обставини візиту не дали їм змоги оглянути давню вербу, що виросла з дошки ноєвого ковчега. «Ми зійдемо нагору», – сказала Фергюсон. «Але ми не знаємо, як це зробити. Ми зійдемо на гору. Гріх треба змити водами потопу. Цей чернець чинить подвійне блюзнірство. Наберемо в пляшки снігу зі святої гори. Чистий сік, ноєвої лози, по якій ми приїхали, осквернено». Натомість ми принесемо воду, яка очищує. Тільки це врятує нашу подорож. Міс Логан кивнула, не стільки погоджуючись, скільки вражено поступаючись. Вони вийшли з села Архурі зранку 20 червня року Божого 1840-го в товаристві тільки провідника Курда. Старішина сказав їм, що, на жаль, у селі вважають, що ця гора священна, і ніхто не повинен підійматися на неї вище за монастир святого Якова. Він і сам поділяє ці переконання. Старішина не намагався відрадити мандрівниць від походу, але наполіг, щоб міс Фергюсон позичила в нього пістолет. Зброю вона причепила до пояса, не маючи ні бажання, ні вміння нею, Користуватися. Міс Логан несла невелику торбу лимонів, як їм також порадили. Дами виїхали, накрившись білими парасольками від ранкового сонця. Дивлячись угору, міс Фергюсон помітила, як навколо верхівки формується хмара-німб. Щоденне чудо відзначила вона собі. Кілька годин здавалося, що вони майже нікуди не просуваються йшли пустельною місцевістю, вкритою піском і жовтуватою глиною, на якій лише де-неде витикалися покручені колючі кущі. Міс логан помітила кількох метеликів і багато ящірок, але в глибині душі була розчарована, що тварини з ковчега ніяк себе не виявили. Вона Зізналося собі, що по-дурному являли схили гори, як такий собі зоосад. Але тваринам було сказано піти плодитися і множитися. Певне, вони послухались. Вони спустилися в кам'янисті видолинки, в жодному з яких не було ані найменшого струмка. Здавалося, гора суха, як кридяні пагорби Сасексу. Потім, трохи вище, їх здивували зелена полонина і трояндові кущі, на яких розпустилися ніжно рожеві квіти. Вони обійшли від і набрели на невеликий табір три-чотири грубі намети за повстяними стінами і чорними дахами за косячої вовни. Міс Логан, присутність кочовиків, Чиє стадо виднілося на нижчому схилі, Дещо стривожило, Але міс Фергюсон спрямувала коня просто до них. Лютий на вигляд чоловік, Чиє волосся нагадувало дах його ж намету, Простягнув їм грубо зліплену чашу. Там було кисловате молоко, Змішане з водою, І міс Логан трохи нервуючи випила. Вони кивнули, всміхнулись і продовжили свій шлях. «Як ти вважаєш, це природний жест гостинності?» раптом спитала Аманда Фергюсон. Мій слоган замислилася над цим химерним питанням. «Так», – відказала, оскільки до того вони неодноразово зустрічалися з такою поведінкою. «Мій батько сказав би, що це просто тваринна дія», підкупити незнайомців, аби не накликати їхнього гніву. Це була частина його віри. Сказав би, що ці кочовики поводяться як жуки. Як жуки? Мій батько цікавився комахами. Казав мені посадити одного жука в коробочку і постукати по кришці. І той відгукнеться, бо подумає, що це шлюбна пропозиція іншого жука. Я... «Не вважаю, що вони поводяться, як жуки», – сказала міс Логан, обережно акцентуючи, що це суто її особиста думка, і вона нічим не хоче образити полковника Фергюсона. Міс Логан не зовсім уловлювала настрій очільниці. Прийшовши таку відстань, щоб помолитися за батькову душу, вона, здавалося, продовжувала сперечатися з його цінню. На першому крутому схилі великого Арарату вони припнули коней до колючого куща і стриножили їх. Далі треба було йти пішки. Міс Фергюсон, здійнявши парасольку з пістолетом на поясі, очолювала процесію твердою ходою праведниці. Міс Логан, на якій гойдалася торба з лимонами, намагалася не відставати». Схил ставав дедалі крутішим, провідник Курт під тягарем багажу йшов позаду. Якщо вони вирішили досягти лінії снігів, то їм слід було готуватися до двох ночівель на горі. До вечора вони щосили рухалися вперед, і незадовго до сьомої години, коли колір неба ставав ніжно-обрикосовим, сіли перепочити на скелястому виступі. Спочатку вони не зрозуміли, що за звук пролунав і що він означає. Щось негучно загуркотіло якимсь гранітним риком, але не було до кінця зрозуміло вгорі чи внизу. Потім почала тремтіти земля під ногами, і почулося щось ніби грім, тільки внутрішній, притлумлений, страшний, наче якесь давнє підземне божество – шаленіло й рвалося на волю. Міс Логан із жахом поглянула на очільницю. Аманда Фергюсон дивилася в бінокль на монастир святого Якова, і на її лиці було видно штивне задоволення, що вразило компаньонку. Міс Логан була короткозора, тож радше з виразу обличчя міс Фергюсон зрозуміла – що відбувається. Коли їй нарешті було передано бінокль, вона змогла на власні очі побачити, що всі стіни й дахи маленької обителі, яку вони проминули щойно вранці, попадали і лежать у жахливому безладі. Міс Фергюсон підвелася на ноги і швидко рушила вгору. «Хіба ми не будемо допомагати тим, хто вижив?» невпевнено спитала міс Логан. Там ніхто не виживе, відказала учільниця і різкіше додала, вони мали передбачити цю кару. Кару за непослух, за те, що робили вино з Ноєвої лози, за те, що збудували церкву і чинили в ній блюзнірство. Міс Логан обережно придивилася до Аманди Фергюсон, не знаючи, як висловитися, що на її необізнану думку, подібна кара видається надмірною. Це свята гора, холодно мовила міс Фергюсон, гора, де спочиває Ноїв ковчег. У такому місці і малий гріх стає великим. Міс Логан не порушила тривожної тиші. Вона просто пішла за Амандою, яка поспішала вгору промоїною. На горі міс Фергюсон почекала і звернулася до неї. «Ти думаєш, що Бог, як лорд-головний суддя в Лондоні, очікуєш на якусь адвокатську промову?» Бог цієї гори – це той Бог, який врятував з усього світу тільки Ноя і його родину. Не забувай, міс Логан, ті спостереження дуже схвилювали. Чи справді міс Фергюсон порівнює землетрус, який зруйнував село Архурі, з самим потопом? Чи вона уподібнює порятунок двох білих жінок і курда – до порятунку Ноєвої родини? Готуючись до експедиції, вони чули, що в таких горах магнітний компас без користі, бо в цьому камінні багато заліза. Схоже, тут можна було дезорієнтуватись і в іншому теж. Що вона робить на Ноєвій горі разом із Прочанкою, що дійшла до крайнього фанатизму, і бородатим селянином, з яким не може спілкуватися, коли скеля внизу вибухнула, наче порох, який вони принесли, щоб задобрити місцевих вождів. Усе говорить їм іти вниз, а вони все одно пнуться вгору. Курт, котрий, як вона очікувала, мав би втекти, зачувши перші поштовхи з-під землі, лишався з ними. Може, він має намір перерізати їм горлянки в сні? Вони переночували, а щойно сонце зійшло, рушили далі вгору. На грубому тлі скелі їхні білі парасолі виділялися яскравими плямами. Під ногами вже був голий камінь і гравій. Різ тільки лишайник, було абсолютно сухо. Можна було подумати, що вони йдуть поверхнею місяця. Вони підіймалися, доки досягли невеликої ділянки снігу, який лежав у довгій темній розколенні. Вони були за триста футів від вершини під самим крижаним карнизом шапки великого арарату. Саме тут повітря, що здіймалося з рівнини, ставало парою й утворювало дивовижний німб. Небеса над ними набували яскраво-зеленого відтінку майже без плакиті. Міс Логан стало дуже холодно. Дві пляшки було наповнено снігом і довірено провіднику. Згодом міс Логан намагалася уявити собі дивний безхмарний спокій на обличчі очільниці і її впевнену ходу, коли вони рушили додолу. Вона випромінювала задоволення що межувало із зарозумілістю. Не пройшли вони кількасот ярдів. Курт вів перед. Міс Логан ішла позаду і перетинали ділянку дрібного грубого каміння, не так небезпечний, як утомливий спуск, коли міс Фергюсон упала. Її хитнуло вперед і вбік, бік. Вона з'їхала схилом, Уже на десяток ярдів, доки Курт помітив, що сталося. Міс Логан спинилася. Спочатку від подиву, бо їй здалося, що міс Фергюсон втратила рівновагу на короткому відрізку твердої скелі, де було зовсім безпечно. Коли вони наблизилися до неї, міс Фергюсон усміхалася, вочевидь, не звертаючи увагу на Курт. Кров. Міс Логан не дала Курдові перев'язати рани очільниці, прийняла від нього шматки сорочки, після чого суворо наказала відвернутися. Через приблизно півгодини вони вдвох поставили міс Фергюсон на ноги і рушили далі. Вона спиралася на руку провідника з дивною безтурботністю, наче її водили навколо собору чи зоопаркум. За решту дня вони пройшли небагато. Міс Фергюсон було потрібно часто відпочивати. Міс Логан прикинула, наскільки далеко припнуті коні, і це її не надто втішило. Перед настанням сутінок вони набрели на пару маленьких печер, які міс Фергюсон порівняла з відбитками пальців господа в скелі. Першим до печери обережно зайшов курт, принюхуючись, чи немає всередині диких звірів, після чого дав жінкам знак «Заходите». Міс Логан постелила й дала постраждалій трохи опію. Провідник, показавши на мигах щось незрозуміле, вийшов. За годину він повернувся з кількома покрученими кощами, які йому вдалося висмикнути зі скелі. Він розпалив багаття, міс Фергюсон лягла, випила води і заснула. Прокинувшись, вона сказала, що не має сили, що всі кістки в неї затерпли. Вона не мала ні сил, ні апетиту. День вони перебули в печері, сподіваючись, що до ранку міс Фергюсон покращає. Міс Логан Почала розмірковувати, як змінилася жінка, що найняла її для експедиції, відколи прибула до гори. Приїхали вони сюди молитися за душу полковника Фергюсона. Але поки що вони не молилися. Аманда Фергюсон, здавалося, ніяк не може припинити суперечку з батьком. При цьому той Бог, про якого вона зараз веде мову, не скидається на Бога, який... Легко пробачить полковникові впертий гріх проти його світла. Може, міс Фергюсон зрозуміла, чи принаймні вирішила, що батькова душа втрачена, відкинута, навіки засуджена? Чи саме так сталося? Коли настав вечір, міс Фергюсон сказала компаньйонці вийти з печери, доки вона поговорить із провідником. Це видавалося непотрібним, бо міс Логан не знала ні по-турецьки, ні по-російськи, ні по-курцьки, чи якою там мовою ці двоє розмовляли між собою. Але зробили, як сказано. Вона стояла на дворі, дивилася на вершковий місяць, боячись, щоб який-небудь кажан не залетів їй у волосся. «Треба перенести мене так», щоб я могла бачити місяць. Вони обережно, як стареньку, підняли її і поклали ближче до входу в печеру. «Ви маєте вирушити завтра з першим променем сонця. Чи повернетесь? Неважливо». Міс Логан кивнула. Вона не сперечалася, бо розуміла, що не переможе. Не плакала, бо розуміла, що за це отримає суворий докір. Я пам'ятатиму святе письмо і чекатиму на Господню волю. На цій горі воля Божа виявляється в повні. Я не уявляю собі кращого місця, щоб прийти до нього. Міс Логан і Курт по черзі сиділи біля неї вночі. Місяць, тепер майже повний, осявав підлогу печери, де лежала Аманда Фергюсон. Мій батько захотів би додати до цього музики. В якийсь момент, сказала вона, міс Логан, погоджуючись, усміхнулася, чим роздратувала очільницю. «Ти не можеш знати, що я маю на увазі!» Міс Логан, Одразу погодилися вдруге. Було тихо. У сухому холодному повітрі стояв запах диму. Він вважав, що картини мають рухатися, щоб було і світло, і музика, і пічне опалення. Він вважав, що за цим майбутнє. Міс Логан, яка все одно нічого не зрозуміла, вирішила, що краще не відповідати. Але... «Це не майбутнє, ні! Поглянь на місяць! Місяцю не потрібна музика, є кольорова підсвітка!» Міс Логан усе ж взяла гору в останній короткій суперечці, радше рішучим жестом, ніж словом, і залишила міс Фергюсон обидві пляшки розталого снігу. Також та дозволила лишити собі два лимони. На світанку міс Логан тепер уже з пістолетом на поясі, вирушила вниз разом із провідником. Вона почувалася рішуче, але не знала точно, як краще діяти далі. Наприклад, вона уявляла собі, що коли до землетрусу мешканці Архурі не мали охоти підійматися нагору, то ті з них, хто лишився в живих, тепер не підуть туди і поготів. Так що їй, можливо, Доведеться шукати допомоги в дальшому селі. Коней не було. Курт видав довгий горловий звук, який вона розцінила як вираз розчарування. Дерево, до де якого їх припинали залишалося на місці, але коні зникли. Міс Логан подумала, що вони запанікували, відчувши тремтіння землі, розірвали всі пута й побігли геть. Пізніше, ідучи за Курдом до села Архурі, міс Логан домислила інше пояснення. Ймовірно, коней украли ці гостинні кочовики, з якими вони зустрілися першого ранку. Монастир святого Якова був зовсім зруйнований, і вони проминули його, не спиняючись. Коли вони підійшли до руїн Архурі, Курт дав міс Логан знак, почекати і пішов на розвідку в село. За двадцять хвилин повернувся в загальнолюдському жесті, хитаючи головою. Обходячи поруйновані будинки, міс Логан не могла не помітити, що землетрус убив усіх селян, але не пошкодив лози, яка, коли вірити міс Фергюсон, була тим самим джерелом спокуси, до людських жител вони дійшли ще за два дні. У гірському селі на Південний Захід звідти провідник показав їй дім вірменського священника, який більш-менш розмовляв французькою. Вона сказала йому, що потрібно негайно організувати рятувальну експедицію на Великий Арарат. Священник сказав, що Курт, без сумніву, вже зайняти її організацію. Щось у його поведінці підказувало, що він не зовсім вірить її історії про сходження майже на вершину Масесу, про неприступність якого відомо і селянам, і святим людям. Цілий день вона чекала на Курда, але не дочекалася. Розпитавши, виявила, що чоловік залишив селище Щойно провів її до священника. Міс Логан. Така зрадницька поведінка засмутила, її розсердила. Вона енергійно висловилася з цього приводу вірменському священникові, який кивнув і пообіцяв молитися за міс Фергюсон. Міс Логан прийняла цю підтримку, але замислилася, чи допоможе проста молитва в місцевості, де люди додають до прохання підношення у вигляді зуба. Лише за кілька тижнів, лежачи на твердій койці в каюті брудного пароплава з трапезунда, вона подумала, що Курт, який весь час був з ними, якраз точно і чесно виконав волю міс Фергюсон, адже вона гадки не мала, про що вони говорили останньої ночі в печері. Може, міс Фергюсон якраз і сказала йому провести компаньонку в безпечне місце? Після чого втекти. Міс Логан також міркувала про падіння міс Фергюсон. Вони йшли осипом. Каміння могло сповзати і йти було важко, але саме в той момент вони перетинали відносно відложистий схил, а очільниці експедиції взагалі стояла на товстій смузі граніту, коли впала. То була магнітна гора де не працює компас, де легко розгубитися. Ні, річ не в тому. Питання, якого вона уникала, полягало в тому, чи міс Фергюсон не виявилася знаряддям власного падіння. На досягнення чи підтвердження того, чого сама хотіла досягти чи підтвердити. Коли вони вперше зупинилися перед горою з Німбом, Міс Фергюсон стверджувала, що все має два пояснення, і кожен з них спирається на віру, і волю нам дано, щоб обирати. Ця дилема ще багато років не давала спокою, міс Логан.